У Іллкі Колінс «Жінка в білому». Детективний роман. Читає Лілія Мироненко. Оповідь продовжує Меріан Голкомп «Уривки з її щоденника». Розділ перший. 8 листопада. Лімеріч. Сьогодні вранці від нас поїхав містер Гілмор. Розмова з Лорою, очевидно, вразила і засмутила його дуще, ніж він сам це показував. Він так дивився на мене і так квапився, прощаючись, що я навіть злякалась, чи Лора не виказала справжньої причини, своєї печалі і моєї тривоги. Від цієї підозри я так розхвилювалась, що відмовилась поїхати на кінну прогулянку з сером Персівалем. І натомість швиденько пішла до Лори. Від тієї хвилини, коли я збагнула, що недооцінила силу нещасної Лориної прихильності, я в цій непростій, прикрій справі перестала довіряти самій собі і своїм судженням. Я мала сама зрозуміти, що чулість, стриманість, благородство бідолашного Волтера Гартрайта, які так подобались мені в ньому, і здобули мою щиру симпатію і повагу, були тими чеснотами, до яких хлора така чула й великодушна з природи, повинна була невідворотно прихилитися. І все ж, поки вона сама не призналась мені в цьому, я й не підозрювала, яке глибоке коріння пустило це нове почуття в її серці. Спочатку я думала, що часи моя турбота. Допоможуть їй зцілитись. Тепер я боюсь, коли б це почуття не лишилося з нею навіки, і не змінилось всього її життя. Думка, що я могла так глибоко помилитись, змушує мене тепер у всьому сумніватись. Я не вірю Серові Персівалю, попри всі його ясні і прості докази, я навіть не зважуюся поговорити з Лорою. Ось і сьогодні вранці. Я трималася за ручку її дверей і не знала, питати чи не питати її про те, що я хотіла довідатись від неї. Коли нарешті я увійшла, вона нетерпляче ходила туди-сюди по кімнаті, вся розпащила, схвильована. Вона зразу ж підійшла до мене і заговорила сама, перш ніж я встигла розтулити рота. «Я хотіла тебе бачити», – мовила вона. «Сядь зі мною ось тут, на дивані, Меріан. Я більше так не можу. Я повинна покінчити. І я покінчу з цим». Щоки її палали, рухи були надто поривчасті, а голос незвичайно твердий. В руках вона тримала все той самий альбом з малюнками Гартрайта. Вона годинами мріє над ним, коли буває сама. Для початку – я забрала його тихенько в неї і поклала чим далі на столик, щоб вона його не бачила. «Люба, розкажи мені спокійно, що ти хочеш зробити?» – попросила я. цей містер Гілмор тобі щось порадив?» Вона похитала головою. «Ні, того, що я думаю, він мені не радив. Містер Гілмор був дуже добрий». І ласкавий зі мною. Мерія, мені соромно, що я розплакалась при ньому І налякала його. Я така безпомічна і нещасна, Я просто не володію собою. Заради самої себе і заради всіх нас Я мушу зібратися з духом І з цим раз і назавжди. Ти хочеш сказати, зібратися з духом І відмовити Серові Персівалю? «Ні», – відповіла вона, – «сказати всю правду, Люба». Вона обвела мені руками шию і поклала голову мені на груди. Напроти нас на стіні висів невеликий портрет Лориного батька. Я нахилилася до неї і побачила, що вона дивиться на той портрет. «Я ніяк не можу розірвати ці заручини», – провадила вона далі. Хоч би чим усе це кінчилось, мені все одно не бути щасливою. Аби не каратися в майбутньому, згадуючи, як я порушила свою обіцянку і забула передсмертну волю мого батька, мені лишається тільки одне, Меріан. «Що ж ти хочеш зробити?» – спитала я. «Відкрити серові Персівалю всю правду!» – відповіла вона. І тоді він сам звільнить мене від моєї обіцянки, якщо захоче, не тому, що я проситиму його про це, а тому, що він усе знатиме. Яку всю правду, лоро, про що ти говориш? Тобі досить сказати йому, що ці заручини тобі не милі. Він сам сказав мені, що тоді поверне тобі твоє слово. Як же я скажу йому це? коли б батько благословив нас із моєї згоди, і я дотримала б свого слова, не радіючи, мабуть, але й не нарікаючи. Вона замовкла, присунулась до мене і притулила щокою до моєї щоки. Я б дотримала свого слова, Меріан, коли б у моїм серці не виросла інша любов, якої там не було, коли я погодилася стати дружиною сера Персіваля. «Лоро, невже ти принизишся перед ним і признаєшся йому про це? Я по-справжньому принижуся, якщо дістану волю ціною ошуканства, якщо приховаю від нього те, що він має право знати. Він не має ані найменшого права це знати. Ні, Меріан, ти помиляєшся, я нікого не повинна ошукувати». А тим паче людину, котру мені призначив у чоловіки, мій батько, котрі я сама дала слово. Вона поцілувала мене, люба моя, сказала вона тихо, та ж на моєму місці ти вчинила б точнісінько, так само, як я, але ти так любиш мене і так пишаєшся мною, що забуваєш про це. Краще вже хай, сер Персіваль, осудить мене. Як захоче, але я не можу бути настільки ницею, щоб спочатку обманути його подумки, а потім, заради власної вигоди, приховувати обман від нього Я вражено відсторонила її від себе Це вперше в житті ми з нею помінялися місцями Вона була вся рішучість, а я вся вагання я подивилася на її бліде, юне обличчя, що світилося тихим самозреченням, побачила в її сповнених любові очах всю чистоту й невинність її серця, і ті нікчемні застороги, розважливі заперечення, ладні злетіти з моїх вуст замерли і розстали, мов пустий марнотний звук. Я мовчки похнюпилась. Коли б я була на її місці, дріб'язкове жіноче самолюбство, що стількох жінок штовхає до шуканства, змусило б мене приховати правду. «Не серся на мене, Меріан», – мовила вона, помилково зрозумівши моє мовчання. Замість відповіді я тільки знову пригорнула її до себе. «Я боялася заговорити, щоб не заплакати». Сльози мої течуть чомусь нелегко. Десь так плачуть чоловіки. Ридання, мовби розриває мене на частини. І всі довкола лякаються. Я думала над цим. Я думала над цим, Люба. Не один день. Вела вона далі, заплітаючи-розплітаючи мені коси. З цією дитячою звичкою завжди щось крутити в пальцях, від якої досі... Так терпляче й марно старалась її відучити місіс Свезі. Я дуже серйозно думала над цим і знаю, що мені стане мужності, адже сумління підказує мені, що я чиню правильно. Хай я поговорю з ним завтра при тобі, Меріан, я не скажу нічого зайвого, нічого такого, за що нам з тобою довелося вчервоніти, але на серці мені. Стане легше, адже я нарешті покінчу з цим жалюгідним обманом. Я тільки повинна знати, відчувати, що я нічого від нього не приховала. І тоді нехай він сам вирішує, як учинити, коли почує від мене всю правду. Вона зітхнула і знов поклала мені голову на груди. Сумне перечуття, що така розмова ні до чого доброго не призведе, важким тягарем. Злягли мені на душу, але все так само, не довіряючи собі, я сказала їй, що все буде, як вона бажає. Вона подякувала мені, і мало-помалу ми заговорили про щось інше. Обідала вона вже разом з усіма, і трималась сером персівалем не вимушеніше, ніж досі. Згодом у вона сіла за рояль і заграла якусь нову, бучну, Безмелодійну, мелодійну, бравурну музику Відколи поїхав сердешний Гартрайт Вона жодного разу не заграла Чудових старих моцартових мелодій Що їх він так любив Ті ноти вже й на пепітрі не стоять Вона їх десь заховала Аби ніхто не назорив їх Та не попросив їй зіграти Щось із Моцарта Протягом усього дня Я не мала нагоди довідатися чи не змінила вона своє ранкове рішення. Я зрозуміла, що воно зосталось незмінне, аж коли Лора, побажавши Серові Персівалю на добраніч, тихо додала, що хоче поговорити з ним завтра, після сніданку, і просить його прийти до неї вітальню, де ми обидві чекатимемо на нього. Від цих слів він зблід, і коли настала моя черга потиснути йому руку, я відчула, що його рука ледь тремтить. Завтра вирішувалось його майбутнє, і він, очевидно, усвідомлював це. Наші з нею спальні суміжні, сполучені дверима, і я, як завжди, зайшла до Лори побажати їй на добраніч, поки вона ще не заснула. Нахилившись, щоб поцілувати її, я побачила, що той альбом із малюнками, схований у неї під подушкою, де вона змалечку ховала свої улюблені іграшки. Мені не стало духу дорікнути їй за це. Я лише показала на альбом і похитала головою. Вона взяла мої щуки в своїй долоні, прихилила мою голову до себе і поцілувала в уста. — Лише його тут на сьогодні, — прошепотіла вона. — Завтрашній день, можливо, жорстоко розлучить мене з ним навіки. Дев'яте, перша ранкова подія була не з тих, що поліпшують настрій. Надійшов лист від сердегі Волтера Гартрайта, відповідь на мій, де я описувала йому, як сер Персіваль Глайт зняв із себе підозри, викликані листом Манни Катерік. Волтер досить стримано відгукається про це, зазначаючи з гіркотою, що не має права висловлювати свою думку про тих хто стоїть вище нього. Це сумно, але його уривчаста розповідь про самого себе засмучує мене ще дужче. Він пише, що з кожним днем йому не легше, а дедалі тяжче призвичаюватись до свого колишнього життя. І він благає мене, якщо я йому співчуваю, допомогти йому знайти роботу далеко від Англії, серед нового оточення, і нових людей Я тимо охочіше постараюсь виконати його прохання Що в його листі наприкінці є рядки, які просто встривожили мене Згадавши про те, що він більше нічого не чув про Анну Катарік Він раптом ні сіло, ні впало Таємниче так натякає, що відколи він повернувся в Лондон Його вистежують, ходять за ним якісь невідомі люди він визнає, що нічим не може підтвердити своєї підозри, бо не може вказати на певних людей. Але та дивна підозра переслідує його день і ніч. Я злякалася за нього, що коли його постійна невідступна думка про Лору стала непосильним тягарем для нього. «Негайно ж напишу декому з давніх друзів моєї матері. У них зв'язки». І попрошу їх допомогти йому знайти таку роботу. Переміна місця й заняття можливо, це єдиний для нього порятунок на цьому критичному відтинку його життя. Великим полегшенням стало мені те, що сер Персіваль прислав слугу перепросити. Мовляв, він не снідатиме з нами. Рано вранці він випив чашку кави й досі пише листи. Об одинадцятій годині. «Якщо нас влаштовує цей час, він матиме честь навідати міс Ферлі і міс Голкомп». Поки слуга переказував нам доручення сера Персіваля, я дивилася на Лорене обличчя. Вранці, коли я зайшла до її кімнати, вона була незвичайно тиха, зосереджена і лишалася такою за сніданком. Навіть коли ми сіли на диван у її кімнаті, і почали дожидати сера Персіваля. Вона й далі зберігала цілковите самовладання. «Не бійся за мене, Меріан!» Оце й усе, що вона сказала. «Я можу забутися з таким давнім другом, як містер Гілмор, чи з кимось таким дорогим, як ти, моя люба сестра. Але я триматимуся при зустрічі з сером Персівалем». Я дивилася на неї і слухала з німим зачудуванням. Упродовж усіх цих літ, скільки ми з нею були так близько поруч, глибинна сила її характеру була схована від мене. Ба, навіть від неї самої, аж поки любов знайшла, а страждання покликало ту силу до життя. Коли годинник на каміновій полишці вибив одинадцяту, почувся стук у двері. І до кімнати війшов сер Персіваль Кожна риса його обличчя Бриніла тамованою тривогою І хвилюванням Сухий, урівчастий кашель Турбував його частіше, ніж звичайно Він сів за стіл напроти нас А Лора лишилась сидіти поруч мене Я уважно стежила за ними обома Він був блідіший за неї Він мовив кілька незначущих слів і з помітним зусиллям зберігаючи свою звичну невимушеність Та голос раз у раз зраджував його А очі бігали, виказуючи його внутрішню тривогу Мабуть, і сам він це відчував Бо замовк посеред фрази І не намагався більше приховати своє збентеження Одну лише хвилину тривала мертва мовчанка Перш ніж заговорила Лора я хотіла поговорити з вами, сер Персіваль, мовила вона, про важливу для нас обох справу. Зі мною моя сестра, тому що її присутність допомагає мені, додає впевненості, з того, що я скажу вам, вона не підказала мені жодного слова. Я висловлю вам мої думки, не її. Перш ніж я перейду до подальшого, чи можу я бути певна? що ви такі люб'язні і розумієте це. Сер Персіваль уклонився. Поки що вона трималася з великою гідністю і цілковитим спокоєм, зовнішнім принаймні. Вона глянула на нього, він глянув на неї. Скидалося на те, ніби з самого початку вони були готові розуміти одне одного до кінця. «Я чула від Меріан!» Була вона далі що мені досить попросити вас вернути моє слово, і ви це зробите. Це було великодушно і шляхетно з вашого боку, сер Персіваль, що ви переказали мені такі слова. Віддам вам належне, подякую вам за це, і сподіваюся, ви віддасте мені належне, коли я скажу вам, що не можу цим скористатись. Його напружене обличчя – Трохи зм'якшилось, але я бачила, як він легко постукує та постукає ногою по килиму. Отже, тривога не облишила сера Персіваля. Я не забула, провадила Лора, що ви, перш ніж запропонувати мені руку й серце, попросили дозволу мого батька. Можливо, ви зі свого боку теж не забули, що сказала я, коли давала тоді згоду на заручені з вами. Я тоді зважила сказати вам, що даю свою згоду тільки під впливом і на пораду мого батька. Я послухалась батька тому, що завжди вбачала в ньому найправдивішого з усіх порадників, найкращого та найближчого захисника і друга. Тепер його немає зі мною. Мені зосталося любити лише пам'ять по ньому. Але моя віра... В дорогого мого покійного друга досі жива. Я й нині вірю, що він хотів зробити так, щоб мені було якнайкраще. Я й нині знаю, що його бажання й надії повинні бути і моїми бажаннями та надіями. Вперше голос її затремтів, її неупокіливі пальці скрадливо відшукали мою руку і міцно її стисли. З хвилину тривала мовчанка, а тоді озвався сер Персіваль. «Чи можу я запитати вас?» – сказав він. «Невже я хоч чимось?» – показав себе негідним довіри вашого батька, довіри, яка досі була найбільшою моєю гордістю і щастям. «Я не можу закинути вам жодного докору», – відповіла Лора. Ви завжди були чемні і стримані зі мною. Ви заслужили на мою довіру, але що для мене ще важливіше, вам довіряв батько. За весь цей час ви не дали мені жодного приводу для того, щоб я могла, навіть якби хотіла, забрати назад своє слово. Те, що я сказала вам досі, сказано з єдиним бажанням цілком визнати мої зобов'язання перед вами. Шануючи ці зобов'язання, пам'ять мого батька і моє власне слово, я не маю права порушити свою обіцянку. Наші заручини мають бути розірвані за вашим бажанням. Не я, ви повинні це зробити, сер Персіваль. Він перестав вистукувати ногою по килиму і нетерпляче похилився до неї через стіл. «Я повинен це зробити?» – перепитав він. «Але яка у мене може бути на те підстава?» Я почула, як почастішало її дихання, відчула, як похололо її пальці. Попри її вчорашні запевнення, я вже злякалася за неї, але я помилилась. «Є підстава!» про яку мені дуже нелегко вам сказати, — мовила вона. В мені відбулася переміна, сир Персіваль, така серйозна переміна, що вона може бути вам достатньою підставою для розриву. Він так зблід, аж губи його втратили барву. Він підняв руку, що лежала на столі, повернувся трохи в кріслі і затолив долонею обличчя. Тепер ми бачили тільки його профіль. «Яка переміна?» – спитав він. «Голос його глухий і здавлений, неприємно вразив мене». Вона тяжко зітхнула і трохи присунулася до мене. Я відчула, що вона тремтить і хотіла заговорити замість неї, але вона застережливо стисла мені руку і знов звернулася до сера Персіваля. Тепер вона не дивилася на нього. «Я чула і вірю», – сказала вона, – «що найбільша і найвірніша любов – це любов, яку дружина повинна плекати до свого чоловіка. На початку наших заручень я думала, що зможу дати вам таку любов, якщо ви зможете її здобути. Чи пробачите ви мені, сир Персіваль, якщо я признаюся вам?» Ще більше так не думаю Сльози заблищали на її очах І повільно потекли по щоках Коли вона замовкла, чекаючи відповіді Він не зронив жодного слова Тільки затулив п'ятірнею все обличчя З хвилину він не ворушився Тоді вп'явся пальцями волосся над чолом Що означав цей жест? Прихований гнів чи вічай? Нелегко було сказати «Нічого, геть нічого» не виказувало його сокровенних думок цієї хвилини, коли вирішувались дві долі – його і її. Я вирішила змусити його висловитись заради лори. «Сер Персіваль», – твердо сказала я, – «невже вам нічого відповісти, моїй сестрі?» Коли вона сказала так багато Моя нещасна вдача взяла гору Над моєю розважністю І я додала Як на мене, то вона більше сказала Ніж міг би вимагати від неї Будь-який чоловік на вашому місці Це моя необачена фраза Давала йому змогу Ухилитися від прямої відповіді Він не загаявся скористатися нею Перепрошую, мій Голком, сказав він, усе так само затуляючи обличчя рукою. Даруйте, якщо я нагадаю вам, що я не претендував на таке право. Я вже ладна була сказати кілька слів, одвертих, щирих, які змусили б його висловитись. Та Лора перепинила мене. Я сподіваюсь, що недаремне зробила це нелегке для мене признання сказала вона Мені залишилось додати ще кілька слів і сподіваюсь, після всього сказаного, ви не засумніваєтеся в їхній цілковитій правдивості. Звичайно, запевняю вас, палко відповів він, знов поклавши руку на стіл та обернувшись до нас. Якщо попередньої миті на його обличчі й був якийсь вираз, то тепер на ньому не прочитати було нічого, крім нетерплячої, тривожної уваги. Хотіла б я, щоб ви зрозуміли, я це вам говорила не з егоїстичною метою, сказала Лора, якщо після того, що ви почули від мене, сер Персіваль, ви залишите мене, то не на те, щоб я вийшла заміж за іншого. Ви тільки дасте мені змогу. Зостатися на все життя неодруженою. Моя вина перед вами почалася і закінчилась тільки в моїх думках. Вона замовкла, підшукуючи потрібний вираз, і так збентежилась, що боляче було дивитися на неї. Жодного слова, терпляче й рішуче повела вона далі. Не зронила ні я, ні чоловік, якого я згадую вашій присутності вперше. І востаннє, жодного слова, ні про моє почуття до нього, ні про його почуття до мене. І нічого ніколи не буде сказано. Навряд чи ми стрінемося з ним у цьому житті. Благаю вас, дозвольте мені більше не говорити про це. Благаю просто повірити цим моїм словам. Ось та правда, сир Персіваль, яку мав право почути заповіданий мені муж хоч би чого коштувало мені її відкрити. Я довіряюся Його великодушності, сподіваючись на Його прощення, довіряюся Його честі, знаючи, що Він збережив таємниці моє зізнання. Ваші обидві довіри священні для мене, мовив Він, і я їх свято берегтиму. І замовк, дивлячись на неї, Ніби хотів почути від неї Ще більше Я сказала все, що хотіла Додала вона тихо Я сказала більш ніж досить для того Щоб ви могли забрати назад своє слово Ви сказали більш ніж досить Підхопив він І найдорожче для мене тепер Дотримати свого слова Він підвівся і ступив кілька кроків до неї. Вона з жахом сахнулася від нього, і слабкий крик вирвався з її грудей. Кожне її слово невинно свідчило про її чистоту і правдивість. А цей чоловік добре розумів, який то неоціненний скарб, чиста і правдива жінка. Вона стільки надій поклала на своє благородство, а воно з самого початку. Стало її прихованим ворогом, і я з самого початку боялась саме цього. Якби вона дала мені хоч найменшу змогу, я б перешкодила цьому. Навіть тепер, коли було вже пізно, я вичікувала, чи не скаже сер Персіваль щось таке, що дозволило б мені поставити його програшне становище. Ви запропонували мені, міс Ферлі? Самому відмовитися від шлюбу з вами, продовжував він, та я не такий безсердечний, щоб відмовитися від найблагороднішої жінок. Він промовляв із таким палким почуттям, із такою натхненною пристрастю і водночас із такою делікатністю, що Лора підвела голову, зашарилась і глянула на нього з несподіваною відвагою. «Ні», – твердо мовила вона, – «від найнешчастнішої жінок, якщо я повинна віддати себе тому, кого не можу любити». «Але ж невже ви не зможете полюбити в майбутньому?» – спитав він. «Якщо метою всього мого життя буде заслужити вашу любов?» «Ніколи», – відказала вона, – «якщо ви досі наполягаєте на нашому шлюбі». Я буду вам вірною і відданою дружиною, сир Персіваль, але вашою люблячою дружиною, наскільки я себе знаю, ніколи. Кажучи ці сміливі слова, вона була така невідпорно прекрасна, що жоден чоловік на світі добровільно не відмовився б від неї. Я з усієї сили намагалась переконати себе, що сер Персіваль заслуговує на осуд. Та попри все моїй жіночій душі, було жаль його. Я вдячно приймаю вашу вірність і відданість, сказав він, хоч як мало ви можете мені дати, жодна інша жінка на світі не може дати мені більше. Її ліва рука досі стискала мою, права безживно повисла. Він лагідно взяв її, підніс до своїх вуст. Не так поцілував, як просто торкнувся ними. Вклонився, а тоді з бездоганним тактом і стриманістю мовчки вийшов з кімнати. Він пішов, а вона не поворухнулась, не зронила слова. Сиділа поруч мене холодна і заклякла, опустивши очі долу. Я розуміла, що говорити безнадійно й даремно і тільки мовчки обняла її, пригорнула до себе. Так ми з нею просиділи довго, в тяжкій печальній тиші, аж мені стало страшно, і я лагідно заговорила до неї, щоб розворушити її. Від звуку мого голосу Лора ніби отямилась, зненацьки відсунулася від мене і встала. «Я мушу скоритися долі, Меріан», – мовила вона, – «В новому житті у мене буде багато тяжких обов'язків, один із них треба виконати сьогодні». Сказавши це, вона підійшла до столика біля вікна, де лежало її мальоване приладдя, дбайливо зібрала його і поклала в шухляду комода. Замкнувши шухляду, вона подала мені ключа. «Я мушу розлучитися з усім, що нагадує мені про нього». Сказала вона, заховай цього ключа, бережи його де хочеш, Він мені більше ніколи не знадобиться. Перш ніж я встигла хоч щось сказати, Вона взяла з книжкової полички альбом із малюнками Волтера Гартрайта. На мить вона завагалась, любовно тримаючи в руках альбом, А тоді піднесла його до вуз і поцілувала. «Ох, Лора, Лора!» Тільки, мовила я, не сердито, без докору, але з сердечною печалью, що перелилася в мій голос. — Востанні, Меріан, — заблагала вона, — адже я прощаюся з ним назавжди. Поклавши альбом на стіл, вона вийняла гребінь, що тримав її коси. В незрівнянній красі впали вони на її плечі й спину. Окутали її довгими пасмами. Відділивши один довгий кучерик, вона відрізала його і пришпилила так, як він скрутився кільцем до першої чистої сторінки. Потім квапливо згорнула альбом, віддала мені в руки. — Ви з ним листуєтеся, — сказала вона. — Поки я жива, коли він питатиме про мене, щоразу відповідай йому. Ніби мені добре, але не кажи, що я нещаслива, не засмучу його меря, заради мене, не засмучу його ніколи. Якщо я помру перша, обіцяй мені, що віддаси йому альбом із моїм кучериком. Коли я буду мертва, нікому не зашкодить, якщо ти віддаси йому альбом, і скажеш, що я своїми руками вклала туди локон, і скажи. Ох, Меріан, скажи за мене те, що я сама ніколи не зможу йому сказати. Скажи, що я його любила. Вона обвела мені шию руками і прошепотіла на вухо ці останні слова з такою пристрастю, що серце моє мало не порвалось від горя. Весь той довгий стрим, у який вона була сама себе закувала, був відкинутий цим її першим і останнім поривом почуття. З істеричною силою вона вирвалася з моїх обіймів і впала на диван, здригаючись від відчайних ридань. Марно я втішала її та умовляла, ніщо вже не могло заспокоїти її. Такий був сумний, непередбачений для нас обох, кінець того пам'ятного дня. Коли її ридання стихли, вона була надто змучена, щоб говорити. Згодом вона задрімала, а я тим часом заховала альбом, щоб вона його не побачила, коли прокинеться. Коли вона розплющила очі і подивилася на мене, моє обличчя було цілком спокійне, хоча Бог один знає, що діялося в моїм серці. Ми жодним словом не обмовилися, про злощасну ранкову зустріч. До кінця того дня ми більше не розмовляли про сера Персіваля і не згадували про Волтера Гартрайта. Десяте. Сьогодні вранці вона була вже спокійна, схожа на саму себе, і я вернулась до прикрої вчорашньої розмови, благаючи її дозволити мені поговорити з сером Персівалем і містером Ферлі з приводу її невеселого заміжжя відвертіше і рішучіше, ніж могла говорити з ним вона. Ласкаво, але твердо Лора урвала мої умовляння. «Для мене все вирішувалося вчора», – сказала вона. «І вчора все вирішилось. Відступати вже пізно». Надвечір сер Персіваль розмовляв зі мною про те, що сталося вчора, в Лореній кімнаті він запевняв мене, що її незрівняна щирість пробудила в ньому таку зустрічну віру в її невинність і чистоту помислів, що він ні на хвилину не відчув недостойних ревнощів, ні під час розмови з Лорою, ні потім, коли залишив нас. Хоч як глибоко шкодував він про ту сумну прихильність, що завадила розвинутися у її серці високому почуттю до нього. Він був твердо переконаний, що про цей справді ніколи не говорилося в минулому, ні за яких обставин про це не буде згадано в майбутньому. Це було його непохитне переконання, і на доказ того, він навіть зацікавився, коли це сталося, давно чи недавно, чи хто був той, кого вона полюбила. Довіра його до місферлі, мовляв, цілковита, і все, що вона порахувала за потрібне йому сказати, його повністю задовольняло. Він навіть більше не почував ніяких сумнівів чи тривог із цього приводу. Висловивши все це, він вичікувально подивився на мене. Мені було так незручно за моє нез'ясовне упередження супроти нього і за недостойну підозру, чи не розраховує він, що я погарячкую, і враз відповів йому саме на ті запитання, які він, за його словами, зовсім не збирався ставити, аж я не змогла приховати свого збентеження і постаралась уникнути всяких подальших натяків на цю тему. Водночас я не хотіла втрачати ані найменшої нагоди виступити на захист Лориної справи, і зухвало сказала йому, як я жалкую, що його великодушність була не така велика, щоб спонукати його взагалі розірвати заручений Тепер він знову безброю мене тим, що не намагався захищатись Він тільки благав мене зрозуміти велику різницю між тим, коли б місферлі покинула його за власним бажанням Тоді його згода на це означала б тільки, що він скорився долі І тим, коли б він сам змушував себе відмовитися від неї Бо так би він прирік би на смерть свої надії, її поведінка під час учорашньої зустрічі так зміцнила його незмінну любов, яку він плекав до неї останні два роки, що він, хоч би й хотів, не здолав би цього почуття. Якщо я вважаю, що він показує себе слабким, егоїстичним і жорстоким у ставленні до жінки, котре обожнює, то він постарається змиритися з такою моєю думкою. Він тільки питає, чи буде вона щасливіша, зустаючись самотньою і не сміючи ніколи відкрито заявити про свою любов, ніж коли вийде заміж за чоловіка, що благословляє землю, по якій вона ступає. В останньому випадку є хоч надія, що щастя прийде з часом, а в першому випадку – як вона сама сказала, такої надії немає. Я щось відповіла йому, бо маю жіночий язик, який просто не може змовчати. Але нічого переконливого я йому сказати не могла. Було цілком ясно, що він скористався перевагою, яку йому надав шлях, вибраний лорою напередодні. Я перечувала, що так буде, а нині тільки переконалася в цьому. Лишається одна єдина надія, що його спонукає до цього, як він сам каже, його палке, непереборне почуття долори. Перш ніж закрити свого щоденника, я повинна ще занотувати, що написала сьогодні про бідного Гартрайта до двох давніх друзів моєї покійної матері, обидва вони пливові люди в Лондоні, якщо вони можуть щось зробити для нього. Вони це зроблять, я певна. Я ще ніколи ні за кого так не тривожилась, як нині за Волтера, окрім Лори, звичайно. Все, що сталося після того, як він поїхав від нас, тільки зміцнило мою повагу і симпатію до нього. Сподіваюсь, що я правильно чиню, допомагаючи йому влаштуватися за кордоном. Я всім серцем сподіваюсь. Що все це буде тільки на добро. Одинадцяте. Сер Персіваль мав зустріч із містером Ферлі. По мене прислали, щоб я була присутня при їхній розмові. Містер Ферлі аж ніяк не приховував свого великого задоволення з приводу того, що родинне потрясіння, як він зволить називати, одруження своєї небоги, нарешті Нарешті залагоджено. Досі я не вважала за потрібне висловлювати йому свою думку. Та коли він заговорив далі, у своїй відворотно-млосній манері, що тепер, йдучи на зустріч побажанням сера Персіваля, саме пора призначити день весілля, я зраділа нагоді подіяти містерові Ферлі на нерви і дуже палко запротестувала проти того, щоб Лору квапили з цим рішенням. Сер Персіваль негайно став запевняти, що він розуміє силу мого заперечення, та благати, аби я повірила, що пропозицію домовитися про день весілля зроблено без його відома. Містер Ферлі відкинувся в кріслі, заплющив очі, сказав, що ми з сером Персівалем обоє робимо честь людській природі. А тоді знов незворушно заговорив про день одруження. Так, ніби ні сер Персіваль, ні я не сказали й слова проти. Кінчилося тим, що я категорично відмовилася нагадувати Лорі про день весілля, якщо тільки вона сама не спитає мене про це. Зробивши таку заяву, я рушила до дверей. Сер Персіваль виглядав вельми збентеженим і засмученим. Містер Ферлі простягли дачі ноги. На своєму оксамитовому підніжку і мовив Люба Мерія, як я заздрю вашій міцній нервовій системі. Не грюкніть дверима. Ідучи до Лориної кімнати, я довідалась, що вона питала про мене, а місіс Везі сказала їй про мій візит до містера Ферлі. Лора зразу ж спитала, навіщо мене туди кликали? І я розповіла їй навіть не намагаючись приховувати своєї досади і невдоволення. Не знаходжу слів, щоб передати, як вразила і засмутила мене її відповідь, і я ж ніяк не сподівалась від неї чогось такого. «Дядечко слушно каже», – зауважила вона. «Я й так завдала досить тривоги й клопоту, і тобі, і усім довкола мене». Цього більш не слід робити, меря, Хай сер Персівалю все вирішить сам. Я почала її умовляти, Але вона не стояла на своєму. Я зв'язана словом, відповіла вона. Я вже порвала з минулим. Хоч би скільки я відкладала цей нещасливий день, Він все одно настане. Ні, Меріан, ще раз кажу, Дядечко має слушність, за я завдала тривоги і клопоту всім вам, та більше цього не буде. Досі вона була зразок слухняності, а нині стала пасивно незрушна у своєму самозреченні. Я б навіть сказала у своєму відчаї, хоч як дуже я її люблю, а мені було б не так боляче, якби вона була збуджена і розхвильована та холодна, байдужа до всього лора, яку я бачу нині перед собою, та кразюча не схожа на справжню лору, на саму себе. 12. За сніданком сер Персіваль заговорив зі мною про лору, і мені нічого іншого не лишалось, як переказати йому всі її слова. В цей час вона сама зійшла вниз і приєдналася до нас. У присутності сера Персіваля вона була так само неприродно спокійна, як і зі мною. Коли закінчився сніданок, йому пощастило перемовитися з нею наодинці біля вікна. Разом вони побули дві чи три хвилини, а потім вона пішла з їдальні в супроводі місіс везі. Сер Персіваль підійшов до мене. Він сказав, що молив її саму призначити День весілля. За її власним бажанням На відповідь вона тільки підтвердила свою згоду взагалі І попросила його висловити свої побажання Міс Голкомп Мені так прикро, що не стає терпцю писати далі Попри всі мої спроби, хоч як йому перешкодити Сир Персіваль і цього разу домігся свого Та ще й з найбільшою вигодою для себе його бажання і наміри, звісно, і тепер ті самі, що й тоді, коли він до нас приїхав А Лора, згодившись на заміжжя, як на жартовну необхідність Лишається безнадійно терпляча та байдужа Розпрощавшися з усіма своїми забавами та дрібничками, що нагадували їй про Гартрайта Вона, мов би, розлучилася з усією своєю колишньою ніжністю і вразливістю я пишу ці рядки о третій годині пополудні. Сер Персіваль уже поїхав, кваплячись, як щасливий жених, підготувати все в гемшірському домі для прийому своєї майбутньої дружини. Якщо тільки не стане на заваді щось надзвичайне, вони поберуться саме тоді, коли він цього й хотів, наприкінці року. У мене аж пальці горять, коли я пишу про це. 13. Безсонна ніч, через думки про Лору. На ранок я надумала спробувати, чи не звеселить її переміна місця. Заберу її геть із Лімериджа, оточу милими обличчями давніх друзів, то й минеться напевне оця теперішня її заціпенілість. Трохи поміркувала і вирішила написати Арнольса у Йоркшир. Вони прості, добродушні, Гостинні люди, і вона їх знає ще з маличку. Кинувши листа в мішок для кореспонденції, я розповіла їй про це. Мені було б легше, коли б вона показала характер, заопиралась, засперечалась, та вона лише зронила. З тобою я поїду, куди завгодно, Меріан. Твоя правда. Мені буде краще, як я десь поїду. Чотирнадцяте. Я написала містерові Гілмору, що це нещасне весілля і справді відбудеться, і згадала про переміну місця, яку я задумала, щоб розважити Лору. Мені не хотілося розписувати подробиці. До кінця року на це ще буде час. П'ятнадцяте. Мені три листи. Перший – від Арнольців. Вони в захваті, що незабаром побачать Лору і мене. Другий – від одного з двоу джентльменів, яким я писала про Волтера Гартрайта. Він повідомляє мене, що йому поталанило знайти таку змогу і виконати моє прохання. Третій – від самого Волтера. Сердега від щирого серця дякує мені за те, що з моєю поміччю невдовзі покине свою домівку, друзів, батьківщину». Нібито з Ліверпуля в Центральну Америку відпливає приватна експедиція на пошуки слідів давніх культур. Художник, що мав їхати з експедицією, мабуть злякався в останню хвилину, і Волтер поїде замість нього. Він підписав контракт на півроку, лічачи від моменту прибуття експедиції в Гондурас. Контракт буде продовжено ще на рік, якщо розкопки будуть успішні». Та якщо вистачить припасів Він закінчує листа обіцянкою Написати мені прощальну записку з корабля Перед самим відплиттям Мені лишається тільки молитись Та сподіватись, що в цій справі Ми обоє чинимо якнайкраще Це ж такий серйозний крок Мені стає страшно за Волтера Коли я думаю про його мандрівку І все ж, якби я могла сподіватися чи бажати, аби він у його нещасному становищі лишався на батьківщині? 16. Коляса біля парадних дверей. Ми з Лорою вирушаємо на гостину до Арнольдсів. 23. Полстін Лодж у Йоркширі. Ось уже тиждень, як ми на новому місці. Серед цих щирих людей Лорі стало краще, однак не настільки, як я сподівалась. Я вирішила побути тут іще хоч тиждень, поки в цьому немає до необхідності, нам нічого квапитися назад, до Лімеріджа. 24. Пулздін Сумні новини з ранковою поштою. 21. Вирушила експедиція до Центральної Америки. Ми розлучилися з відданою людиною. Втратили вірного друга. Волтер Гартрайт Покинув Англію. 25 -е, Полздін. Сумні вісті вчора, лиховісні сьогодні. Сер Персіваль Глайт написав містерові Ферлі, а містер Ферлі написав нами з Лорою. Щоб ми негайно поверталися в Лімеріч. Що це має означати? Що день весілля призначено за нашої відсутності? Розділ другий. 27 Лімеріч. Мої лихі перечуття збулися. Весілля призначено на 22 грудня, нібито наступного дня, після того, як ми поїхали в Йоркшір, Сер Персіваль. Написав містерові Ферлі, що необхідні ремонти переробка в його гемширському домі заберуть набагато більше часу, ніж він гадав. Скоро він матиме всі розрахунки, але йому значно легше буде домовитися з робітниками, якщо він знатиме, коли саме відбудеться весілля. Тоді він міг розраховувати час, потрібний для ремонту, і сповісти би друзів, які збиралися погостювати в нього цієї зими що не зможе прийняти їх, оскільки будинком порядкуватимуть робітники. Містер Ферлі відповів на цей лист пропозицією, щоб сер Персіваль сам призначив день весілля. А міс Ферлі ту дату схвалить, про це залюбки брався подбати він, її опікун. Сер Персіваль гаючись, відповів, що пропонує другу половину грудня, як йому й хотілося з самого початку, число 22 чи 24-те, чи будь-яке зручне самій леді нареченій та її опікунові. А що леді нареченої не було вдома, і вона не могла висловитися за себе, її опікун вирішив за неї, вибравши найближчу з названих дат – 22 грудня, і, відповідно, викликав нас у лімеріч. Пояснивши мені все це при особистій зустрічі, Містер Ферлі вельми люб'язно Запропонував мені поговорити З Лорою сьогодні ж Аби не опиратися даремно Я погодилась переказати сестрі Доручення містера Ферлі Заявивши Що не добиватимусь від Лори Щоб вона дала згоду на цей день Привітавши мене З моєю чудовою сумлінністю Хоть ніби при зустрічі Поздоровив мене з чудовим виглядом Містер Ферлі начебто зустався цілком задоволений, просто переклавши на мої плечі ще один із своїх родинних обов'язків. Сьогодні вранці я порозмовляла з Лорою, як обіцяла, її самовладання, вірніше її заціпаніння, як вона з незбагненною рішучістю підтримувала в собі, відколи сер Персіваль поїхав від нас. Не захистило її від грізної звістки, котру я мусила їй повідомити. Вона пополотніла і вся затремтіла. «Не так скоро, Меріан!» – заблагала вона. «Ох, не так скоро!» Мені було б досить і найменшого натяку. Я підвелася, щоб піти і заради неї примусити містера Ферлі відкласти день весілля». Я вже була взялася за ручку дверей, коли вона схопила мене за сукню. «Пусти!» – сказала я. «Я аж палаю сказати твоєму дядечкові, що йому і серові Персівалю не завжди щаститиме все повертати на своє». Вона гірко зітхнула, не випускаючи з рук моєї сукні. «Ні», – тихо мовила вона, – «занадто пізно, Меріан». Занадто пізно, аж ніяк не пізно, відрізала я, питання про день весілля вирішуємо ми, жінки, і повір мені, Лоро, я зумію скористатися нашим жіночим правом. Доказуючи ці слова, я розчепила її пальці на мої сукні, та вона обіруч ухопила мене за талію, так що мені було вже не вирватись. Все це тільки заплутає нас ще більше, принесе нові тривоги і прикрощі, сказала вона. І дядечко розгнівиться, і в сера Персіваля, коли він приїде, будуть нові підстави нарікати. Тим краще, пристрасно вигукнула я, яке нам діло до його нарікань. Чи ти ладна розбити своє серце, аби йому догодити? Тож жоден чоловік на світі не заслуховує на такі жертви від нас, жінок. Чоловіки – це ж вороги нашої невинності і спокою. Вони відривають нас від батьківської любові та сестринської дружби. Вони цілком присвоюють нас, тіло і душу нашу, прив'язують нас беззахисних до себе як ото собаку прив'язують ланцюгом до конури, що дають нам натомість найкращі з них. Пусти мене, Лоро, я шаленію, коли про це подумаю. Сльози, нікчемні жіночі сльози слабості, досади, гніву душили мене. Вона печально усміхнулась і закрила мені обличчя своєю хустинкою, щоб заховати від мене Мою власну слабкість, ту саму слабкість, яку вона знала, я найдуще зневажаю в жінках. Ох, Меріан, мовила вона, ти плачеш. Подумай, що б ти сказала, коли б ми з тобою помінялися місцями, і ці твої сльози були моїми. Вся твоя любов і мужність і відданість не змінять того, що має статись рано чи пізно. Хай буде так, як хоче дядечко. Я ладна піти на будь-які жертви, аби не бути більше причиною всіх цих тривог і страждань. Скажу лише, що ти зостанешся зі мною, коли я вийду заміж, Меріан. І не кажи більш нічого. Але я ще багато чого сказала. Я змусила висохнути жалюгідні свої сльози, що не приносили мені полегшення, а тільки засмучували її. Я благала, переконувала, намагаючись говорити спокійно, та все намарне. Вона змусила мене двічі повторити мою обіцянку, зустатися з нею після її заміжжя. А тоді раптом зронила запитання, яке спрямувало мою печаль, моє співчуття в нове річище. «Коли ми були в полздіні, Меріан, – мовила вона, – тобі прийшов лист. І з того, як змінився її голос, як вона раптом відвела очі і схилила голівку мені на плече, з нерішучості, що не дала їй договорити, мені цілком стало ясно, про кого це недоговорене запитання. «Я думала, Лоро, що в нас із тобою не буде більше мови про нього», – лагідно сказала я. «Ти одержала листа від нього?» – наполягала вона. «Так». Відповіла я, коли вже тобі так хочеться знати Ти йому ще писатимеш? Я розгубилась Я боялася сказати їй, що він виїхав з Англії Та що я сама допомогла йому в цьому Що я могла їй відповісти? Туди, куди він поїхав Листи добираються місяцями, коли не роками Припустимо, я напишу йому ще раз Сказала я нарешті «Що тоді, Лоро?» Її щока обпікала мені плече, руки тремтіли, обіймаючи мене ще міцніше. «Не пиши йому про двадцять друге», – шепнула вона. «Обіцяй мені, Меріан, обіцяй, що навіть імені мого не згадаєш, коли писатимеш йому знов». Я пообіцяла словами не висловити печалі, з якою я давала їй ту обіцянку. А вона враз випустила мене з обіймів, підійшла до вікна і задивилася в нього, стоячи спиною до мене. За хвилину вона обізвалась, не обертаючись до мене, щоб я не могла розгледіти її обличчя. «Ти підеш до дядечка?» – спитала вона. «Ти скажеш йому, що я згодна на всі умови, які він вважає за найкращі. Не бійся, Меріан, що залишиш мене саму зараз». Мені краще побути трохи на самоті. Я вийшла, якби, піднявши свого мізинця, я могла перенести містера Ферлі і сера Персіваля на що найдальший край землі, я б це зробила, не вагаючись ні миті. Моя нещасна вдача допомогла мені, гнів випали мої сльози, а то б я, мабуть, не втрималась і зайшлася б нестримним риданням. Як тільки вдерлася до містера Ферлі, крикнула йому сердито, «Лора згодна на двадцять друге!» і вискочила з його покою, не чекаючи на відповідь. «Я так хряснула дверима за собою, що, сподіваюсь, нервова система містера Ферлі буде розбита сьогодні на весь день!» Двадцять Вранці я знову перечитала листа бідолашного Гартрайта. З вчорашнього дня мене мучать сумніви, чи правильно я чиню, приховуючи від Лори його від'їзд. Порозважавши, я зосталася при думці, що чиню правильно. Те, як він описує приготування до цієї експедиції в Центральну Америку, свідчить, що організатори її усвідомлюють, наскільки вона небезпечна. Це тривожить мене, а що було б з нею, коли б вона про це довідалась? І так сумно його від'їзд позбавив нас вірного друга, на відданість якого потрібну хвилину ми могли цілковито розраховувати, якби та хвилина колись настала і застала нас безпомічними. Але ще сумніше знати, що він поїхав, ризикуючи сам загинути в страшному кліматі, Тій дикій країні серед войовничих племен говорити про це лорі, коли в ньому немає нагальної, доконечної необхідності, було б, звісно, жорстокою щирістю. Я навіть думаю, чи не піти ще далі, чи не спалити його листа зараз, боюсь, коли б одного дня не попав цей лист до чужих рук. Тут Волтер не лише говорить про лору в таких виразах що повинні назавжди зостатися між ним і мною, а й про свою підозру, таку перту, безпідставну, але таку тривожну, що за ним постійно стежать, відколи він поїхав із Лімеріджа. Він стверджує, що на пристані в Ліверпулі, серед юрби, яка спостерігала за відплиттям корабля, він бачив тих самих двох незнайомців. Котрі ходили скрізь за ним по лондонських вулицях Він твердо впевнений, що чув ім'я Анни Катерік за своєю спиною, коли сходив на корабель Ось його власні слова У цих подіях є якесь приховане значення Вони повинні призвести до якогось наслідку Таємниця Анни Катерік досі ще не розкрита Може бути, вона більш ніколи в житті не стрінеться мені. Та якщо коли-небудь вам, міс Голком, доведеться побачити її, постарайтеся краще, ніж зумів я, скористатися слушною нагодою. Це моє глибоке переконання, і я благаю вас пам'ятати мої слова. Оце таке він пише. Ні, я ніколи не забуду його слів, я й так надто часто міркую над усім». Що ґратрадь говорив про Ану Катерік, але зберігати його листа, небезпечно, найменша випадковість, і він може потрапити до чужих рук. Я можу захворіти, можу померти. Краще спалити листа зразу, хай поменшає хоч на одну тривогу. Листа спалено, кілька чорних клаптиків попали в каміні. все, що лишилося від його прощального листа. Може, останньо в житті його листа до мене? Невже це такий сумний кінець цієї сумної історії? О, ні-ні, звісно, це ще не кінець. Двадцять дев'яте Почалися приготування до весілля. Приїхала кравчиня зняти мірку. Лора зовсім незворушна. Зовсім байдуже до запитань, що хвилюють кожну жінку. Все це вона склала на мене і на кравчиню. Коли б то бідний гартрай був баронетом і судженим, якого їй вибрав батько, чи ж так би вона поводилась? Як би вона вередувала та переживала, як нелегко було б що найкращі кравчині, догодити їй? Тридцяте. Щонедень маємо звістку від Сера Персіваля. Остання новина така. Всі ті переробки в його домі заберуть місяців чотири, коли не шість. Якби художники, шпалерники та драпірувальники могли створити не тільки розкіш, а й щастя для Лори. О, як би я цікавилася опорядженням її майбутньої оселі. Але за нинішніх обставин єдине... Що не лишило мене зовсім байдужою Це те місце в його листі, де йдеться про весільну подорож Оскільки зима обіцяла бути незвичайно суворою А здоров'я Лорине таке тендітне Він пропонує повести її на зиму в Рим І перебути в Італії до літа Якщо цей його план не буде схвалений Він ладен провести зиму в Лондоні Найнявши для цього, що найкращий будинок не беручи до уваги моїх власних почуттів. Це й мій обов'язок, і я це роблю. Особисто я не сумніваюся, що треба згоджуватися на першу пропозицію. В обох випадках наша розлука з Лорою неминуче. Якщо вони поїдуть за кордон, розлука буде тривалішою, ніж коли вони зостануться на зиму в Лондоні. Але ми повинні менше думати про цю незручність а більше про те, щоб Лорі було добре, адже їй корисно буде перебути зиму в м'якому кліматі, а головне – це перша в її житті подорож по найцікавішій у світі країні. Дорожні радощі та втіхи допоможуть Лорі змиритися з новим життям, розвіють її сумний настрій. Вона з її вдачею не знайшла б утіхи, безтурботних свійських розвагах лондонського життя. Тут її ще тяжче гнітило б, це нещасливе заміжжя. Не можу висловити, як я боюсь цього початку її нового життя, але я ще бачу якусь надію, коли вона поїде мандрувати. Коли ж лишиться, то вже буде цілковита безнадія. Дивно перечитувати цей мій останній запис у щоденнику. Я пишу про лорене одруження та майбутню розлуку з нею, як пишуть про вирішені питання. Якими холодними і нечулими видаються отці мої жорстоко спокійні міркування про майбутнє. Але як може бути інакше, коли все ближче-ближче день весілля, не мене й місяця, як вона стане його лорою, вже не моєю, його лорою. Ці два слова ніяк не вкладаються мені в голові. Я така приголомшена і вбита ними, от ніби пишу не про заміжжя, а про її смерть. Перше грудня. Сумний, сумний день. День, про який мені не хочеться писати докладно. З нерішучості відклавши розмову про це вчора ввечері, я мусила сьогодні вранці сказати Лорі про весільну подорож, яку пропонує сер Персіваль. Глибоко переконана, що я буду з нею, хоч би куди вони поїхали. Бідолашна дитина, адже вона ще дитина в багатьох відношеннях. Вона майже зраділа нагоді побачити на власні очі чудеса Флоренції, Рима і Неаполя. Серце моє мало не порвалося від болю коли мені довелось розвіяти це оманливе уявлення і поставити її перед лицем суворої дійсності. Я мусила сказати їй, що жоден чоловік не стерпить, щоб суперник чи суперниця ділили з ним почуття його дружини в перші місяці шлюбу, хоч би що там сталося згодом. Мусила також застерегти її, що наше спільне проживання в майбутньому Залежить від того, чи зумію я не викликати ревнощів і недовіри Сера Персіваля, ставши на самому початку їхнього шлюбу найближчою порадницею його дружини. Краплину по краплині вливала я в це чисте серце і недосвідчене розум гірку життєву мудрість, бунтуючи кращою, шляхетнішою половиною душі проти цього невеселого завдання. Нині це вже позаду Вона вивчила свій жорстокий Але неминучий урок Щезли її чисті Дівочі ілюзії Моя рука їх зруйнувала Краще вже моя Ніж його рука Оце така моя єдина втіха Краще моя рука Ніж його Отже, прийнято першу пропозицію Вони поїдуть в Італію А я Якщо сер Персіваль погодиться, зустріну їх і лишуся жити з ними, коли вони повернуться до Англії. Іншими словами, це вперше в своєму житті я мушу просити особистої послуги в людини, якій я менше, ніж будь-кому, хотіла б бути зобов'язаною. Що ж, думаю, що заради Лори я зважилася би на більше. Друге. Перечитуючи свої записи, я бачу, що завжди відгукуюсь про сера персівеля у вельми несхвальних виразах, але справи обернулися так, що я мушу викоренити і викореню моє опередження супроти нього. Не знаю, коли воно й закралося в мою душу, знаю тільки достеменно, що спочатку я того упередження не мала, чи то лорене небажання виходити за нього заміж. Настановила мене супроти нього Чи я, мимохідь, заразилася цілком зрозумілим упередженням Гартрайта Чи, може, у моїй свідомості все ще дрімає майже забута підозра Пов'язана з листом Анни Катерів Не розвіяна остаточно поясненням Сера Персіваля І підтвердженням його правдивості, яке я маю Я сама не можу розібратись у своїх почуттях Одне тільки я знаю напевне я повинна, а надто нині, перестати кривдити Сера Персіваля своєю несправедливою підозріливістю. Я вже звикла писати про нього несхвально, але я мушу покінчити з цією негідною звичкою, навіть якщо заради цього мені доведеться перестати вести щоденника, поки вони не звінчаються. Я дуже незадоволена собою сьогодні. Тож годі писати. 16. Минуло два тижні, і я жодного разу не розкривала цих сторінок. Я досить довго не чіпала свого щоденника, тож тепер повертаюся до нього, здається, з більш належними, кращими думками стосовно Сера Персіваля. За ці два тижні нема чого особливого й розповідати, майже всі сукні готові, з Лондона Прибули нові валізи для весільної подорожі. Бідолашка Лора цілими днями зі мною, а вчорашньої ночі, коли нам обом не спалось, вона прийшла в мою спальню і залізла до мене в постіль, щоби ще порозмовляти зі мною. «Я так скоро з тобою розлучуся, Меріан», сказала вона, «поки можна, хоч набудуся з тобою. Вони мають повінчатися, в Лімерічській церкві, і хвалити Бога нікого з наших сусідів не запрошено на весілля. Єдиним гостем буде наш давній друг містер Арнольдс. Він приїде з Полздіна, щоб бути лореним весільним батьком, бо дядечко її надто вже зманіжений і не посміє виткнутися на двір у таку холоднющу погоду, що стоїть нині. Коли б я не вирішила від сьогодні бачити все тільки в радісному світлі, цілковита відсутність родичів-чоловіків у Лори в найважливішу хвилину її життя, могли б викликати в мене великі побоювання за її майбутнє, але з похмурими настроями та підозрами покінчено. Вірніше, я більше не відбиватиму нічого такого в моєму щоденнику. Завтра має прибути сер Персіваль. Він запропонував, на випадок, коли б ми хотіли, щоб усе відбувалося за приписами строго етикету, написати нашому священникові і попросити в нього притулку на той короткий час, поки він, сер Персіваль, бути мавлімиріджі до весілля». Але ми з містером Ферлі вирішили, що нам аж ніяк не потрібно клопотатися всякими дрібними церемоніями та ритуалами. Ми в нашому дикому вересовому закутні, в нашому великому порожньому домі сміливо можемо знехтувати докучні умовності, що заважають спокійно жити городянам. У своєму листі відповіді я подякувала Серові Персівалю за його чемну пропозицію і попросила його зайняти колишні його покої в нашому домі. 17. Він приїхав сьогодні, тривожний і стомлений з виду, як мені здалось, але все розмовляв та сміявся, не наче був у щонайліпшому настрої. Він привіз Лорі подарунки по справжньому чудові коштовності. Лора милостиво прийняла їх, зберігаючи... Зовні, принаймні, цілковите самовладання, але той зовнішній спокій, вона здобуває ціною душевної боротьби, єдину ознаку, якої я добачаю в її небажанні лишатися на самоті. замість вернутися до своєї кімнати після сніданку чи обіду, як звичайно, вона неначе боїться туди заходити. Коли сьогодні, після сніданку, я пішла на гору вдягтися. Для прогулянки вона напросилася піти зі мною, а перед обідом вона відчинила двері зі своєї кімнати в мою, аби, перевдягаючись, ми могли розмовляти одна з одною. Не давай мені жодної вільної хвилини, сказала вона, змушуй мене повсякчас бути на людях, не дозволяй мені задумуватись, оце все, про що я прошу тебе, Меріан, не дозволяй мені задумуватись. Ця печальна переміна в ній тільки робить її ще привабливішою в очах сера Персіваля. Видно, він витлумачив її жвавість на свою користь. На її щоках гарячковий рум'янець, в очах гарячковий блиск, і він це вітає, вважаючи, що вона просто погарнішала і повеселіла. Сьогодні за обідом вона розмовляла з такою награною веселістю. І недбалістю, як і зовсім не в її вдачі, аж мені хотілося примусити їй замовкнути та вивести з їдальні. Захватуй подиву сира Персіваля, не описати, де й поділася тривога, яку я завважала на його обличчі, коли він тільки приїхав. І навіть у моїх очах він, мов би, помолочав років на десять. Безперечно! Хоч якась незбагненна примха, заважає мені це бачити. Безперечно Лорен суджений, дуже вродливий чоловік. Всяка врода починається з правильних рис, а в нього вони правильні. Ясно карі очі прикрашають чоловіка чи жінку, а в нього очі ясно карі. Навіть лисина, коли вона тільки над чолом, як у нього. Личить чоловікові, завдяки ній лоб видається ще вищим, але це ще розумнішим. Невимушена елегантність його манер, невтомна жвавість рухів, повсякчасна вишукана дотепність у розмові. Все це безсумнівні переваги, і все це в нього є. Хіба можна дорікати містерові Гілмору, коли він, не здогадуючись про лорене таємне закохання, Дивується, що вона не рада Своїм заручинам. На його місці Будь-хто дивувався б Як і наш добрий давній друг Коли б мене оце спитали Які я добачила вади В серові персівалі Я могла б назвати Лише дві Перша – невгамовний неспокій І збудження Причиною якого може бути Його надзвичайно енергійна вдача Друга – його різка, дратівлива манера розмовляти з слугами, яка зрештою може бути просто поганою звичкою. Ні, я не можу і не стану заперечувати. Сер Персіваль дуже вродливий і дуже приємний чоловік. Ось так. Нарешті я це написала і задоволена, що з цим покінчено. 18. Сьогодні вранці, почуваючись стомленою і пригніченою, я залишила Лору в товаристві місіс Везі і подалася на одну з моїх швидких денних прогулянок, які я зовсім занедбала останнім часом. Я звернула на суху вітряну дорогу, що веде через вересовище на тотдів кут. Через півгодини я неабияк здивувалась, побачивши сера Персіваля, що йшов на зустріч мені від ферми Він йшов швидко, помахуючись своїм ціпком З піднесеною, як завжди, головою мисливської курці, що маяла на вітрі Коли ми зустрілись, він не став чекати моїх запитань І тут так і сказав мені, що ходив на ферму Поспитати тоді, чи не мали вони якихось звісток Про Анну Катерік, відколи він востаннє був у Лімериджі і вам, звісно, сказали, що вони все так само нічого не знають. – А нічогісінько, – відповів він. – Я починаю серйозно побоюватись, що ми вже не знайдемо її. – А ви часом не чули? – запитав він мене, пильно дивлячись мені в обличчя. – Може, цей художник містер Гартрай довідався ще щось про неї? – Він про неї нічого не чув і не бачив її, відколи поїхав із Камберленду, – відповіла я. «Дуже жаль», – мовив сер Персіваль розчаровано, в той час, як на обличчі його, «от дивина, відбилося ніби полегшення. Неможливо вгадати, які лиха можуть спіткати те нещасне створіння. Для мене це несказанна прикрість, що ні до чого не призвала всі мої зусилля», Знайти її і знов віддати до лікарні під дбайливий нагляд, якого вона так потребує. Цього разу видно було, що йомусь справді прикро. Я висловила йому своє співчуття, і ми разом пішли додому, говорячи вже про інші речі. Хіба ця моя випадкова зустріч із ним серед вересовища не свідчить про ще одну привабливу рису його вдачі, Хіба не безкорисливо і незворушливо з його боку Напередодні свого весілля думати про Анну Катеріг? Ба, навіть піти на тот дівкут, щоб розпитати про сердешну, Коли він міг куди приємніше перебути час у Лореному товаристві. Беручи до уваги, що він учинив так і щирого милосердя, Його поведінка в цьому випадку показує його велику добрість. І заслуговує найбільшої похвали. Ну що ж, я дуже його хвалю. Та й досить про це. Дев'ятнадцяте. Нове відкриття в невичерпаному джерелі чесноцера Персіваля. Сьогодні в розмові з ним я обережно згадала про мій намір жити під одним дахом з його дружиною, коли він знов привезе її до Англії. Я ще тільки ледь натякнула на це, як він гаряче схопив мою руку і запевнив мене, що сам дуже хотів мені це запропонувати. Мовляв, з усіх жінок він вибрав би для своєї дружини саме таку подругу, як і мій з Голком. Він просив мене вірити, що я роблю йому величезну послугу на все життя, пропонуючи жити біля Лори після її заміжжя так само як жила біля неї і раніше. Коли я подякувала йому від імені нас обох за його люб'язну до нас увагу, мова зайшла про весільну подорож та про англійське світське товариство, з яким Лорі доведеться познайомитися в Римі. Він перелічив імена кількох друзів, з якими сподівається зустрітись цієї зими за кордоном. Наскільки я пам'ятаю, всі вони англійці, за одним винятком. Це єдиний виняток, граф Фоско. Це вперше Лорене одруження постає у виразно сприятливому світлі завдяки звістці про те, що молоде подружжя, напевне, зустрінеться на континенті з графом Фоско та його дружиною. Можливо, ця зустріч покладе край тривалій родинній сварі. Досі мадам Фоско Воліла забувати про свої обов'язки Лориної тітки, а все через своє зло, на покійного містера Ферлі, за його вчинок і заповітом. Одначе віднині вона вже не зможе ставитися до Лори, як до чужої. Сер Персіваль і гра Фоско – давні випробувані друзі, і їхнім дружинам не лишиться нічого іншого, як зустрітися по-дружньому. В дні свого дівування мадам Фоско була чи не найбільша вітрогонка з тих, яких мені доводилось бачити. Вередлива, вимоглива і марнославна до дурості, якщо її чоловікові пощастило перевиховати її. Він заслуговує на подяку з боку всіх її родичів, і я перша йому подякую. Мені вже не зазнайомитися з графом. Він найближчий друг майбутнього Лориного чоловіка і викликає в мене найбільшу цікавість. Ні Лора, ні я ніколи його не бачили. Про нього я знаю тільки, що завдяки його випадковій появі на східцях церкви трініта та Дельмонте в Римі сер Персіваль був порятований від грабунку й загибелі в ту критичну хвилину, коли сера Персіваля поранили в руку. А наступної миті, можливо, увігнали б йому ножа в серце Я пам'ятаю також, що тоді, коли покійний містер Ферлі Висував безглузді заперечення проти одруження його сестри Граф написав йому вельми стриманого і розумного листа Який мушу визнати соромом, залишився без відповіді Оце і все, що я знаю про друга сера Персіваля Цікаво, чи приїде він коли-небудь до Англії, чи сподобається мені. Моє перо залетіло у сферу чистого розумування. Пора вернутися до тверезих фактів. Безперечно, сир Персіваль поставився більш ніж люб'язно, з великою теплотою, до моєї ризикованої пропозиції, жити біля його дружини. Я впевнена, що Лореному чоловікові не доведеться нарікати на мене. Якщо й надалі я ставитимусь до нього так, як тепер, я вже проголосила його вродливим, приємним, сповненим співчуття до нещасних і щиро і приязні до мене. Справді, я на силу пізнаю сама себе в новій ролі найпалкішого друга Сера Персіваля. Двадцяте. Я ненавиджу Сера Персіваля. Я геть чисто заперечую, що в нього приємний зовнішній вигляд. Я вважаю, що в нього дуже лиха вдача, що він неприємний і зовсім позбавлений доброти і співчуття. Учора ввечері нам надіслали візитні картки для молодого подружжя. Лора розпечатала пакет і вперше побачила своє майбутнє прізвище надрукованим. Сер Персіваль дозволив собі заглянути через її плече на свіжу візитну картку, що вже перетворила міс Ферлі на леді Глайд, і, посміхаючися з осоружним самовдоволенням, шепнув їй щось на вухо. «Я не знаю, що саме. Лура не захотіла сказати мені, та обличчя її враз стало мертвотно бліде. Аж я злякалась, коли б вона не зомліла». Сер Персіваль не звернув найменшої уваги на раптову лорену блідість, от, ніби й не завважив, що жорстоко завдав їй болю. В одну мить воскресла вся моя давня неприязнь до нього, і всі години, що проминули від тієї миті, не змогли її розвіяти. Я стала ще нерозважніша, ще несправедливіша, ніж була. В трьох словах. Як слухняно пише їх моє перо. В трьох словах я його ненавиджу. Двадцять перше. Чи не зрушили трохи мою душевну рівновагу, хвилювання цього тривожного часу протягом останніх кількох днів я писала в легковажному тоні, який бачить небо такий далекий від того, що діється в моєму серці. Аж мені неприємно перечитувати свого щоденника. Може, за останній тиждень я заразилася лореним гарячковим збудженням. Коли так, то цей напад у мене вже прийшов, лишивши мене в якомусь дивному стані. Від минулої ночі мене переслідує невідчепна думка. Щось скоїться, і весілля не буде. Звідки взялася, знайшла на мене ця дивна мана. Може цьому посприяли мої перечуття лихого лореного майбутнього? Чи таке мимоволі навіяв мені сер Персіваль, який, що ближче день весілля, стає все збудженіший і дратівливіший? Не знаю, одне тільки знаю. В мене переслідує ця фантастична думка. За цих обставин найдикіша думка, що тільки може заблукати в голову жінці. І хоч як я сілкуюся, я не можу простежити, звідки ля вона взялась. Цей останній передвесільний день минув безладній, стомливі метушні. Як мені його описати? Адже я повинна це зробити. Все краще, ніж безнадія надія похмурий думок. Добра місіс свезі, яку ми останнім часом усе забували та нехтували, Зранку не примусила нас проливати сльози. Добра місіс Везі протягом кількох місяців вона таємно від усіх плела для своєї любої вихованки теплу шаль із шотландської вовни. Просто дивно, як жінка у її віці з її звичками могла зробити таку пригарну річ. Тож уранці вона й піднесла подарунок. І коли любляча старша подруга Її сирійського дитинства, гордо накинула шаль на її плечі, бідолашна добросерда Лора зовсім розчулилась. Не встигла я заспокоїти обох, чи втерти хоч свої сльози, як по мене прислав містер Ферлі, щоб щасливити мене довжелезним переліком засторог, яких він вважає за необхідне вжити для збереження власного спокою в день весілля». Люба Лора дістане від нього подарунок, поганенького перстенника, оздобленого волоссям, її люблячого дядечка, замість коштовного каменя, із бездушним написом у середині по-французькому про споріднені душі та вічну дружбу. Люба Лора повинна була отримати за моїх рук цю ніжну данину негайно, аби встигнути оговтатися від хвилювання, завданого їй Дядечковим подарунком, перш ніж постати перед самим дядечком. Люба Лора повинна зробити йому візит сьогодні ввечері, але бути такою ласкавою, щоб не влаштовувати сцен. Люба Лора повинна прийти до нього ще й завтра вранці, вже в весільному вбранні, але знову бути такою ласкавою, щоб не влаштовувати сцен. І втретє... Повинна прийти до нього Люба Лора Перед самим від'їздом Але не раняче йому серце згадкою, гадкою О котрій саме годині вона вирушає Та що без сліз Заради милосердя, Люба Меріан Заради всього доброго, родинного Всього втішної, чарівносу покійного, Без сліз Ця егоїстична нісенітниця В таку хвилину так обурила мене, що я б неодмінно приголомшила містера Ферлі одною з найжорстокіших істин, які йому будь-коли доводилося чути. Коли б прибуття містера Арнольдса із Полздіна не покликало мене виконувати обов'язки гостинності, годі описати, що коїлося далі того дня, думаю... Що жодна людина в домі не змогла пригадати, щось за чим діялось. Всілякі дрібні події нагромаджувались одна на одну, всіх збивали з пантелику, скрізь панувало безладдя й метушня. Прибували сукні, про які забуто, пакувалися валізи, які потім треба було розпаковувати й упаковувати знов. Надходили подарунки від друзів близьких і далеких, від людей вельможних. І простих. Ми всі більш, ніж треба, метушилися, всі з хвилюванням чекали завтрашнього дня. Особливо нетерпеливився сер Персіваль. Він не міг побути і п'яти хвилин на одному місці. Частіше, ніж будь-коли, його непокоїв той уривчастий, сухий кашель. Він знай вибігав із дому і раптом став такий допитливий та цікавий, що чіплявся й запитаннями. До зовсім сторонніх людей, які прибували з різними дорученнями, і на додачу до всього цього нас злорою мучила одна невідчепна думка, що завтра нам доведеться розлучитись, та грізний невідступний страх, про який ми обидві мовчали, хоч і не могли його позбутись, страх, що цей плачевний шлюб може стати фатальною помилкою її життя і моїм невтішним горем. Уперше за всю нашу багаторічну щасливу дружбу ми уникали дивитись одна одній у вічі, і весь вечір за обопільною мовчазною згодою утримувались від розмови наодинці. Мені несила писати про це далі. Хай там які завгодно лиха чигають на мене в майбутньому, я завжди згадуватиму 21 грудня, перед день її весілля, як найсумніший і найнещасливіший день у моєму житті. Я пишу ці рядки в самоті моєї кімнати. Нині вже за північ я щойно ходила до Лори глянути покрадьки, як вона спить у своєму гарненькому білому ліжечку, де спала з малку. Вона лежала, не знаючи, що я дивлюсь на неї. Тихо-тихо лежала, але не спала. При тьмяному світлі нічника я бачила її приплющені очі. Сліди сліз блищали між вій. Мій подарунок – усього лиш невеличка брошка, лежав на її нічному столику разом із її молитовником і мініатюрним батьковим портретом, з яким вона ніколи не розлучається. З хвилину я стояла в головах у неї, Дивлячись на неї згори вниз. Рука її спочивала на білій ковдрі. Дихала вона так тихо, так рівно, що не колихалось мережевої її нічної сорочки. Я дивилася на неї, на ту лору, яку я бачила стільки разів і якої не побачу більш ніколи. А тоді на шпинках повернулася до своєї кімнати. Моя Люба! З усією твоєю красою та багатством, Яка ж ти самотня, Той, хто віддав би життя за тебе, Нині далеко-далеко, Люте море грається ним Цієї непогожої ночі, Кидає з хвилі на хвилю, Хто ще є в тебе, Ні батька, ні брата, нікого, Крім безпомічної, слабкої жінки, Що пише ці сумні рядки, і пильнує коло тебе, дожидаючи ранку в печалі, якої не вгамувати їй, сумніва, яких їй не збороти. О, який скарб довірено буде завтра рукам того чоловіка, якщо він коли-небудь забуде про це, якщо хоч чимось її скривдить. 22. сьома година. Безладний Метушливий ранок. Вона щойно встала. Спокійніша, стриманіша, ніж учора. Тепер, коли настала пора. Десята година. Вона вже обрана. Ми обнялися. Ми пообіцяли одна одній не падати духом. На хвилину я забігла до себе в кімнату. У вируванні, плутанині своїх думок я розрізняю одну дику фантазію. Щось іще скоїться таке, що перешкодить цьому шлюбові, чи не спадає і йому таке на думку? У вікно мені видно, як він тривожно снує поміж колясами, що стоять біля дверей. І як я можу писати такі нісенітниці? Весілля ось воно, вже на порозі. Менше ніж за півгодини ми вирушаємо до церкви. Одинадцята година! Все кінчено. Вони вони повінчались. Третя година. Вони поїхали. Я сліпну від сліз. Я не можу більше писати. На цьому кінчається перший період цієї оповіді. Період другий. Оповідь продовжує Меріан Голком. Розділ перший. 11 червня. 1850 року. Минуло шість місяців, шість довгих, самотинних і місяців, відколи ми з Лорою бачилися востаннє. Скільки ж днів зосталося мені чекати? Лише один. Завтра, 12-го, мандрівники повертаються до Англії. Мені аж не віриться своєму щастю. Не віриться що через 24 години закінчиться останній день моєї розлуки з Лорою. Вона і її чоловік перебули всю зиму в Італії, потім поїхали в Тіроль. Вертаються вони не самі, а з графом Фоско і його дружиною, які наміряються оселитись біля Лондона, і поки не виберуть собі постійної резиденції, запрошені на літо в блек парк Якщо повертається Лора, мені байдуже, хто там іще їде з нею. Хай сер Персіваль, якщо йому так подобається, напаковує свій дім сто сами гостей, за умови, що його дружина і я житимемо в цьому домі разом. А тим часом я вже влаштувалася тут, у Блеквотер парку Це древній і цікавий замок. Як послужливо повідомляє мене путівник по графству, сера Персіваля Глайда, баронета. І посмію додати, що я сама, майбутня постійна оселя, простолюдинки, Меріан Голкомб, незаміжньої дівиці, що сидить собі нині в затишній віталанці за чашкою чаю, посеред своїх земних надбань, втиснених у три валізи і один саквояж. Учора я виїхала з Лімеріджа, діставши напередодні чарівного листа від Лори з Парижа. Доти я вагалась, де мені їх краще зустріти – у Лондоні чи в Гемпширі. Але в цьому останньому листі Лора писала, що сир Персіваль хоче зійти на берег у Саундгемптонському порту і звідти їхати просто до свого маєтку. Він, мовляв, стільки потратив за кордоном. Що в нього не лишилося грошей, щоб прожити до кінця сезону в Лондоні. Зміркувань економії він вирішив скромно перебути літо й осінь у Блеквотері. Лорі набридли хвилювання світського життя та постійна переміна місць, і її тішить перспектива сільської тиші й самоти, їй розважливо надає її чоловік. Що ж до мене, то з нею я буду щаслива де завгодно. Тож для початку ми всі дуже задоволені, кожне по-своєму. Вчора я ночувала в Лондоні, а вдень була так заклопотана всілякими візитами та дорученнями, що втрапила до Блеквотера вже аж як посутеніло. Коли судити з мого першого невиразного враження, то Блеквотер — цілковита протилежність Лімериджу. Будинок стоїть на рівнісінькій рівноті, з його замикають, майже тушать, як на мій погляд півничанки, звичайно, і до простору. Дерева. Я ще не бачила тут нікого, крім слуги, чи відчинив мені двері, та економки. Дуже люб'язної особи, що показала мені мої кімнати і принесла мені чаю. Я маю гарненький будуарчик і спальню в кінці довгого коридору на другому поверсі. Кімнати -слух і декілька запасних спалень розташовані на горі, на третьому поверсі, всі інші кімнати і дальня-вітальня внизу. Я ще не бачила жодної з них і нічого не знаю про дім, крім того, що одне його крило існує вже 500 років, довкола нього колись був рів з водою. Назву свою «Блек Вотер» – «Чорна вода». Він дістав від озера в парку». Баштовий годинник моторошно й врочисто вибив одинадцяту. Башта височіє в самому центрі будинку. Я розгляділа її, коли під'їжджала. Великий пес прокинувся, чи не годинник розбудив, і страшно так завиває та гавкає десь за рогом. Я чую, як відлунює чиясь хода в долішніх коридорах, і гримлять засуви та замки біля вхідних дверей. Певне, слуги облягаються. Може й мені наслідувати їхній приклад? Ні, мені ще зовсім не спиться. Не спиться, сказала я. Мені здається, я вже ніколи не скреплю очей. Сама думка про те, що завтра я знов побачу дороге її обличчя, почуй такий знайомий голос, тримає мене в постійному гарячковому збудженні. Мала б я переваги права чоловіка, я б звеліла негайно засідлати найкращого коня із стаїн Сера Персіваля. І поскакала б на схід, назустріч сонцю, шаленим, нескінченним, година за годиною чувалом. Як ото славетний розбійник мчав колись до Йорка. Ідеться про діка терпіна, розбійника іконокрада що жив у XVIII сторіччі в Англії. Та бувши всього тільки жінкою, пожиттєво приреченою на терпіння, доброзвичайність і криноліни, я мушу зважити на економчену думку про мене і спробувати заспокоїтись якимось невинним, суто жіночим способом. Прочитання не може бути й мови, я не можу зосередитися на книжці, Тож буду писати, Либон допишуся до виснаження, Та й задрімаю. Останнім часом я занедбала Свого щоденника, Стоячи на порозі нового життя, Кого я згадаю з людей, Які переміни, події Запам'яталися мені за ці півроку, За цей довгий, невеселий, Порожній проміжок часу, Що сплинув від дня Лориного весілля. Найчастіше я згадую, Волтера Гартрайта. Він іде перший, очолюючи туманну процесію моїх відсутніх друзів. Я отримала кілька рядків нього, написаних після того, як експедиція висадилася на берегу Гондурасі. Ці рядки були бадьоріші, живіші, ніж до теперішньої його листи. За місяць чи за півтора я прочитала передруковане з американської газети повідомлення – про від'їзд експедиції в глиб країни. Востанє їх бачили, коли вони заходили в незайману тропічну пущу. В кожного з них були рушниця і мішок за плечима. Відтоді цивілізований світ загубив їхні сліди. Від Волтера я більше не отримала ні рядка. В газетах не з'являлося більше ніяких звісток про експедицію. Такий самий густий. Похмурий морок окутав долю Анни Катерік і її супутниці Місіс Клеменс. Про них не було ані якісінької звістки. Чи вони в Англії, чи виїхали за кордон, живі вони, чи мертві, ніхто не знає. Навіть повірник сера Персіваля втратив надію розшукати їх і зрештою звалів припинити даремні пошуки. Наш добрий давній друг, містер Гілмор, Мусив урвати на час свою жваву адвокатську діяльність. На провесні ми стурбувались, довідавшись, що його знайшли зомлілого за столом у конторі. З ним стався апоплексичний удар. Він іще раніше скаржився, що йому то розпирає, то стискає голову. Лікар попереджував його, що коли він і далі працюватиме з раннього ранку до пізнього вечора, замолоду. Це матиме для нього погані наслідки. Йому категорично велено, що найменший рік не з'являтися в конторі і відпочивати тілом і душею, цілком помінявши свій звичний спосіб життя. Усі справи склав він на свого компаньона, а сам перебуває тепер в Німеччині у родичів, що займаються там торгівлею. Таким чином іще один вірний друг. І надійний порадник утрачений для нас. Але я вірю і сподіваюсь, що ненадовго. Бідолашна міс Везі доїхала зі мною до Лондона. Як можна було залишити її на самоті в лімеріджі, після того, як і Лора, і я поїхали з дому. Тож було домовлено, що вона житиме у своєї неодруженої сестри, яка отримує школу в клафамі. Восени, місіс Везі. Має приїхати в гості до своєї вихованки, я б сказала, до прийомної дочки. Я щасливо довезла добру стареньку до місця призначення і лишила її на сестрин догляд. Тихо щасливу тим, що через кілька місяців вона знов побачить лору. Що ж до містера Ферлі, то я, певно, не буду несправедлива, коли скажу, що він був невимовно радий від'їздові з дому нас. Жінок було б просто безглуздям уявити, ніби він міг знудьгуватися за своєю небогою. Раніше він місяцями не робив ніяких спроб побачитися з нею, а його слова, сказані при нашому Змісі Свезі від'їзді, буцім, серце йому розривається з горя. Я вважаю признанням, що він тішиться в душі, бо нарешті позбувся нас. Остання його примха полягає в тому, що він найняв двох фотографів, аби вони безперервно робили дагеротипи рідкісних скарбів і диковинок, які є в його колекції. Один повний комплект таких дагеротипів. Містер Ферлі збирався пожертвувати товариство механіків у Карлайлі. Дагеротипи будуть наклеєні на чудовий картон, а внизу – багрянітимуть претензійні написи. Мадонна з немовлям, Рафаеля із зібрання Фредеріка Ферлі, Ексквайра Мідна монета часів тігла та Паласара із зібрання Фредеріка Ферлі, Ексквайра Унікальна гравюра Рембранта відома в Європі під назвою «Ляпка» через граверову ляпку в кутку, якої немає на жодній іншій копії. Оцінена Триста гіней і зібрання Фредеріка Ферлі, Ексквайра. Коли я збиралася їхати, готові були вже десятки копій з написами, а лишалося зробити ще сотні. Захопившись цією новою забавою, містер Ферлі буде щасливий протягом багатьох місяців, а двоє нещасних фотографів нестимуть терновий вінець соціального мучеництва, від якого досі страждав. Сам камердинер містера Ферлі. От і все про людей та про події, що найглибше закарбувалися в моїй пам'яті. Що ж сказати наостану про ту, котра посідає найчільніше місце в моєму серці? Скільки б і про кого б я не писала, думка про Лору ні на мить не покидала мене. Що діялося з нею протягом цих шести місяців? Що згадати про неї, перш ніж я закрию щоденника на ніч? Я можу робити висновки лише з її листів, але в жодному з них немає відповіді на ті запитання, якими я її закидала. Головного я так і не довідалась. Чи добре він до неї ставиться? Чи щасливіша вона тепер, ніж була тоді, коли ми з нею розлучилися в день її вінчання? У всіх моїх листах. Прямо чи непрямо, то в такій, то в іншій формі, я ставила їй ці два запитання. І в усіх своїх листах Лора ухилялася від відповіді, чи вдавала ніби ті запитання стосуються лише до стану її здоров'я. Знову і знов повідомляла вона мене, що здорова, що їй подобається мандрувати, що вперше в житті вона жодного разу не застудила за зиму. Але ніде жодним словом не прохопилася, не сказала просто, що їй добре, що вона змирилася зі своїм заміжжям. І може нині споминати день 22 грудня без жалю і каяття. У своїх листах Лура згадує про чоловіка, от ніби мимохід називає якогось там знайомого, що мандрує з ними разом, і взяв на себе всі дорожні клопоти. Сер Персіваль призначив наш від'їзд на таке ось число. Сер Персіваль вирішив, що поїдемо тією дорогою. Дуже рідко, раз на десять випадків, вона називає його просто Персіваль, а то все його титулує. З листів не видно, щоб його погляди й звички хоч десь у чомусь та вплинули на неї. Звичайне моральне переродження – Яке мимоволі відбувається в юній, чистій, чулій жіночій душі після шлюбу, неначебто зовсім не торкнулася Лори. Вона пише про свої думки та враження серед усіх довколишніх чудес, і в тих думках та враженнях не знайти жодного сліду його присутності. Коли в замість її чоловіка з нею мандрувала я, вона б писала комусь іншому. Точнісінько такі самі листи і жодного натяку, хоч на якусь симпатію поміж ними. Коли вона перестає описувати своє подорожування і переходить до того, що чекає на неї в Англії, то пише тільки про мене та про своє майбутнє життя зі мною, її сестрою. І хоч би словом прохопилась про своє майбутнє в ролі дружини Сера Персіваля. У всьому цьому? Я не вчуваю ніякого нарікання, ніякого натяку на те, що вона зовсім нещаслива у своєму заміжжі. Хвалити Бога, її листи не наштовхують мене на такий невтішний висновок. Але порівнюючи ту лору, котру я знала просто як сестру, з тією, котра промовляє до мене із сторінок цих листів, я бачу в ній якусь печальну апатію. Незмінну байдужість до свого нового становища дружини. Іншими словами, цілих півроку мені писала Лора Ферлі, в якій не було анічогісінького від Леді Глайт. Те саме дивне мовчання, яким вона обходить поведінку і вдачу сера Персівеля, вона зберігає і щодо свого враження про чоловікового найближчого друга, графа Фоско. Згадуючи його кілька разів у своїх останніх листах З якоїсь нез'ясовної причини Графи з дружиною несподівано передумали їхати в Рим Де сер Персіваль гадав побачитися з ними А натомість подалися до Відня Аж навесні вони з Відня поїхали в Тіроль Де й зустрілися з молодятами на їхньому зворотньому шляху до Англії Лора досить докладно пише про свої зустрічі з мадам Фоско, запевняючи мене, що тітка, ставши графовою дружиною, настільки змінилася на краще, і спокійніша зробилась, і розважливіша, аж я навряд чи пізнаю її при зустрічі. Що ж до самого графа Фоско, який цікавить мене незрівнянно більше, ніж його дружина» то Лора підозріло обережно мовчить, тільки зауважила раз, що граф для неї загадка і що вона нічого не хоче говорити про нього, поки я сама не складу про нього своєї думки. Як на мене, це погана рекомендація для графа. Лора більше, ніж інші люди в її віці, зберегла тонку інтуїцію дитини, що інстинктивно угадує друга. Якщо я міркую слушно, і її перше враження про графа було несприятливе, то ще й я чого доброго переймуся сумнівами та недовірою до цього знатного чужоземця, не бачивши його вічі. Але треба мати терпіння цим та іншим сумнівам, уже недовго тривати. Майбутнє рано чи пізно все поставить на своє місце, все з'ясує. Годинник вибив дванадцяту, о північ. Перш ніж згорнути щоденника, я підійшла до вікна і виглянула на двір. Ніч тиха, задушлива, безмісячна. Де-не-де мерехтят на небі тьмяні зорі. Дерева обступили будинок суцільною темною масою, мов височезний кам'яний мур. До мене долина є далеке, Ле чутне жаб'яче квакання, та ще удари баштового годинника довго відлунюють у задушливій тиші. Цікаво, який той блеквотер парк за дня. Вночі він мені щось не дуже подобається. Дванадцяте День обстежень і відкриттів. День у багатьох відношеннях набагато цікавіший ніж я могла того сподіватися вчора. Звісно ж, я почала обхід з оглядання будинку. Центральна його частина була збудована за часів прославленої королеви Єлизавети. Внизу тягнуться паралельно одна одній дві величезні і довжелезні галереї з низькими стелями. Вони видаються ще темнішими і понурішими від бридких родинних портретів на стінах, Якби моя воля, я б їх усі попалила. Покої над галереями досить добре збереглися, Але користуються ними дуже рідко. Чемна економка, що водила мене по будинку, Запропонувала мені оглянути їх, Але розважливо поперетила, Що вони мені здадуться трохи занедбаними. Моя зацікавленість у цілості моїх спідниць і панчіх, Незмінно перевищує мою цікавість до всіх елизаветинських спалень королівства, тож я рішуче відмовилась обстежувати пилюку й бруд тих покоїв, щоб не забруднити своєї одежі. Економка сказала, Я поділяю вашу думку, міс, і, мабуть, має мене тепер за найрозумнішу з усіх жінок, яких вона тільки знала в житті. Той досить про головне приміщення, до нього. Ліворуч і праворуч прибудовані два крила. Напівзруйноване ліве крило, якщо стати обличчям до фронтону, було колись самостійним будинком і збудували його в 14 сторіччі. Хтось із предків Сера Персіваля по материнській лінії. Не пам'ятаю та й не цікавлюсь, хто саме, прибудував до нього головне приміщення в часи вище згаданої королеви Єлизавети, економка сказала що знавці старовини вважають архітектуру та обличкування старого крила вельми своєрідними. Подальше обстеження показало, що ті знавці, котрі поціновували старе крило, могли це робити, тільки перемігши свій страх перед пацюками, пліснявою і мороком. За таких обставин я призналася без вагань що ніякий не знавець, і запропонувала поставитися до цього уламка старовини, так само, як і до єлизаветинських спалень. Економка ще размовила. «Я поділяю вашу думку, міс, і подивилась на мене, не приховуючи свого захвату, моїм надзвичайним здоровим глуздом. Далі ми попрямували до правого крила» прибудованого, аби довершити архітектурну мішанину Блеквотер вотер парку часи Георга II. Це придатна для проживання частина будинку, налагоджена та обличкована заради лори. Мої дві кімнати і решта хороших спалень знаходяться на другому поверсі, а на нижньому розташовані вітальня, їдальня, мала вітальня, бібліотека і чудовий маленький будуар. Для Лори всі ці кімнати дуже мило обличковані, врані в яскравому сучасному стилі і чарівно обставлені елегантними сучасними меблями. Вони не такі просторі й світлі, як наші покої в лімерджі, але в них приємно жити. Пам'ятаючи все, що я чула про Блеквотер Парк, я страшенно боялася стомливих антикварних стірців, похмурих вітражів, ветхів. Повних пилу драпіровок і всього того древнього мотлоху, що його збирають довкола себе люди, позбавлені почуття затишку і байдужі до комфорту своїх гостей. Я з невимовним полегшенням переконалась, що XIX століття вторглося в цей чужий дім, який мав стати для мене домівкою, і вимало геть порохняві давні добрі часи з обстави нашого повсякденного життя». Так я перебула ранок, то в доліжніх покоях, то перед замком на великому майдані, обрабленому з трьох боків самим будинком, а з четвертого – високими чавунними гратами та ворітьми, що відгороджують його від світу спереду. В центрі майдану міститься великий круглий басейн для рибок, обмурований каменем, з алегоричним чудовиськом на дні. У ньому плаває повно золотих і срібних рибок, і він облямований широким поясом щонайм'якшого моріжку, по якому тільки ступала моя нога. Я досить приємно збавила там час до другого сніданку, а тоді взяла свого великого солом'яного бриля і пішла під теплим погідним сонечком оглядати околиці. Денне світло підтвердило те враження, яке склалось у мене вночі. У Блеквотері забагато дерев. Вони просто душать дім. Дерева здебільшого молоді і надто густо посаджені. Я підозрюю, що задовго до сира персіваля хтось тут по хижацькому повирубував старі дерева, а котрись із наступних власників, розсердившись на таке неподобство, постарався якомога швидше і густіше засадити поруб. Усе ще стоячи перед будинком, я роззирнулась і, побачивши ліворуч квітник, пішла туди, чи не набачу там щось цікаве. Зблизька той квітник виявився невеликим, досить убогим і занедбаним. Я повернулася до нього спиною і, відчинивши хвіртку в огорожі, опинилася в ялиновій посадці. Гарна звивиста алея вела мене все далі поміж дерев. І скоро моє чуття півничанки підказало мені, що я наближаюсь до піщаного вересовища. Через півмилі, але я круто звернула вбік. Ялини розступились, і я опинилася на краю широкого відкритого простору. Переді мною, в улоговині, лежало озеро Блеквотер, що його ім'я, названо й маєток, до озера вів пологий піщаний схил. То тут, то там, його одноманітність, скрашали зелені пагорки. Саме озеро, очевидно, колись доходило до того місця, де я стояла нині. Воно поступово висихало, і тепер було втричі менше, ніж колись. Його тихі, незрушні води лежали в западині за чверть милі від мене. Все воно розпадалося на ставочки й калюжі, оточені комишами та очеретами. Серед яких подекуди випиналися Горбочки землі На протилежному від мене березі Дерева знов здіймалися Суцільною стіною Затуляючи обрій І відкидаючи чорну тінь На сонливе мілководдя Зійшовши до самого озера Я роздивилася що далекий берег вологи Багнистий Поросли буйною травою Та сумними вербами Вода досить чиста і прозора з цього відкритого піщаного боку, на осонні, там, під тим берегом, де глибше, виглядала чорною та отруйною в густій прибережній тіні на вислих кущів і переплетених дерев. Обходячи озеро, я підійшла ближче до заболоченого берега. Там квакали жаби і водяні щури в затінку шугали то воду, то з води, самі схожі на живі тіні. Ось із води наполовину виткнувся човен, перевернутий, зогнилий і кволий промінчик сонця, пробившись крізь гущавину, спочивав на сухій носовій частині днища, а в тому промінчику, скрутившись клубком і підступно завмерши, грілася змія. Чи ближче глянеш, чи далі? Все довкола справляло одне й те саме похмуре враження пустельності і тління, а ясна краса літнього неба над головою, неначе тільки відтіняла, поглиблювала морок і печаль цієї пущі. Я обернулась і пішла назад до піщаного, порослого вересом узвища, прямуючи до старої занедбаної повідки, що стояла на краю ялинової посадки. Спершу я тієї повідки і не завважила, Захоплена дикою широчинню озера Підійшовши до повідки ближче Я роздивилась, що колись у ній зберігалися човни А згодом її спробували перетворити на примітивну альтанку Поставивши всередині лаву з ялинових дощок Декілька стільців і стола Я зайшла до повідки і сіла на лаву Щоб трохи передихнути Я не посиділа й хвилини як почула вражено, що мій частий віддих дуже чудно відлунює внизу, піді мною. Прислухалась. Хтось тихо надривно сапав просто під лавою, на якій я сиділа. Нерви в мене досить міцні. Я не жахаюся через марниці, дрібниці, дурниці. Але цього разу я злякано скочила на ноги, погукала. Ніхто не обізвався. Тоді зібрала всю свою хоробрість і зазирнула під лаву. Там, забившись у найдальший кут, лежав мимо вільний винуватець мого переляку. Собачка, білий з чорними плямами, спанієль. Бідолашка ледь чутно заскавучала, коли я покликала її, але не зворухнулась. Я підсунула лаву і придивилась ближче. Очі нещасної собачки швидко скліли. На білій лискучій шерсті проступали плями крові. Страждання слабких, безпомічних, безсловесних тварин, безперечно, одне з найсумніших видовищ на світі. Я обережно взяла поранену собачку на руки і, поклавши її в палену спідниці, мовби в гамак, пішла назад до будинку так швидко, як тільки могла йти, щоб не завдавати їй болю. Не знайшовши нікого в холі, я негайно піднялася в свій будуар, спорудила собачці ложе із моєї старої хустки і позвонила. На дзвінок з'явилася служниця, що найбільша та що найгладкіша з усіх служниць, яких тільки знав світ. Її пухке безформне обличчя розпливалося в такий безглуздо веселій посмішці, що й святому терпець урвався б. Побачивши на підлозі поранену собаку, служниця заусміхалася ще ширше. «І що ви тут побачили смішного?» Накинулася на неї так сердито, ніби це була моя служниця. «Ви знаєте, чия це собака?» «Ні, міс, так таки й не знаю». Вона нахилилась, подивилась на поранений бік собачки, вся просяяла від якоїсь нової думки. І захихотівши, показала на рану. «Це Бакстер зробив, ось хто!» Я так розсердилась, що ладна була нам'яту їй вуха. «Бакстер?» – перепитала я. «Хто цей жорстокий дурень, якого ви називаєте Бакстером?» Дівчина захихотіла ще веселіше. «То господ з вами, міс? Бакстер – це лісник». І коли він побачить приблудну собаку, то й застрелить її. Такий його обов'язок міс. А ця собака, мабуть, здохне. Ось куди він її влучив. Це Бакстер зробив. А хто ж іще? Бакстер її пристрелив, бо це його обов'язок. Від обурення я вже ладна була побажати, щоб Бакстер був пристрелив цю служницю замість собаки. Бачачи, що від цієї позбавленої почуттів особи годі сподіватися хоч якоїсь допомоги для бідолашної тварини, що мучилася біля наших ніг, я звеліла їй запросити до мене економку. Служниця так і пішла, як і прийшла, з посмішкою від вуха до вуха. Коли за нею зачинилися двері, я почула, як вона бурчить сама до себе в коридорі. «Це зробив. І це Бакстерів обов'язок, ось так. Економка, жінка з деякою освітою і не дурна, передбачливо прихопила з собою молока і теплої води. Побачивши собаку, вона захнулась і пополотніла. – Боже мій! – вигукнула вона. – Та це ж собака Місіс Катерік! – Чи я? – перепитала я. Вражена до краю Собака Місіс Катерік Ви начебто знаєте цю жінку, міс Голком Ні, не знаю особисто, але чула про неї Вона живе тут? Чи довідалася вона щось про свою дочку? Ні, міс Голком Вона сама приходила сюди спитати, чи не маємо ми вістей Коли ж вона приходила? Що воно вчора, хтось їй нібито сказав, що в нашій околиці бачили жінку, схожу за описом, на її дочку. Ми тут нічого такого не чули, і в селі, куди я на прохання місіс Катерік послала слугу розпитати людей, теж нічого такого не чули. І з нею, коли вона прийшла, була ця собачка. Я це добре пам'ятаю. Коли місіс Катерик виходила, я бачила, як ця собачка дріботіла за нею. Мабуть, забігла дурненька в парк, і там її підстрелили. Де ви знайшли її, міс Голком? У старій повіці, над озером. Так, так, це там, це там, де наша посадка. І нещасна тварина, певне, доповзла до альтанки і залізла в куточок, як роблять собаки перед смертю. Змочіть її губи молоком, мізголком, а я промию рану, очищу від черсті. Боюсь, що ми їй нічим не допоможемо, але хоч спробуймо. Місіс Катерік. Це ім'я все лунало мені в ухах. Поки ми клопоталися коло собачки, мені на думку спали слова Вултера Гартрайта. Якщо коли небудь вам, міз Голком, доведеться побачити Анну Катерік, постарайтеся краще скористатися такою нагодою, ніж це вийшло в мене. Завдяки тому, що я знайшла цього пораненого спанієля, я довідалася про візит місії Катерик до Блеквотер Парку, а це, своєю чергою, могло привести ще до якихось відкриттів. Я вирішила скористатися цією нагодою, що сама прийшла мені до рук, і якомога більше випитати про місіс Катерік. Ви, здається, сказали, що місіс Катерік живе десь тут, поблизу? – запитала я. О, ні, Люба, – заперечила економка. – Вона живе у Велмінгамі, а це в зовсім іншому кутку графства, миль 25 звідсіляк. «Ви, мабуть, давно знаєте місіс Катерік?» «Та ні, місі Голком. До вчорашнього дня я її жодного разу не бачила. Я, звісно, чула про неї, бо чула про добрість Сера Персіваля, що допоміг улаштувати її дочку в лікарню. У місіс Катерік трохи дивні манери, але з усього видно, що вона дуже шанована жінка. Вона, здається, була прикро розчарована» коли довідалася, що нема ніякої підстави, ані найменшої. Наскільки нам відомо, гадати, нібито її дочка переховується десь у нашій околиці. Місіс Катерік мене цікавить, сказала я, щоб розтягти якомога гадувши цю розмову. Як жаль, що вчора я не приїхала раніше, а то була б її застала. Довго вона тут пробула. «Так», – відповіла економка, – «довгенько, і ще й довше побула б, коли б мене не покликали до одного незнайомого джентльмена, що заходив спитати, коли повернеться сер Персіваль». Щойно місіс Катерік почула слова покоївки про те, чого прийшов незнайомець. Вона зараз же встала і пішла геть. Прощаючись, вона просила мене не казати серові Персівалю – про її візит. Я ще подумала, що досить дивно звертатися з таким проханням до особи, котра посідає настільки відповідальне становище в домі, як я. І мені це прохання видалося дивним, адже сер Персіваль таки зумів переконати мене в лімериджі що між ним і місіс Катерік існує цілковита довіра, коли це справді так. То чому їй не хотілося, щоб він довідався про її візит у Блеквотер? Напевне, сказала я, бачачи, що економка сподівається, що я висловлю свою думку про дивне прохання місіс Катерік. Напевне, вона не хотіла, щоб звістка про її відвідини роздосадувала його, нагадавши йому зайвий раз, що дочка її ще не знайшлася. Багато вона говорила про дочку. Дуже мало, відказала економка. Здебільшого вона говорила про сера Персіваля. Все розпитувала, де він мандрує і що за жінка та леді, з якою він одружився. Вона нібито не так засмутилась, як розсердилась, почувши, що не знайдено ніяких слідів перебування її дочки в наших місцях. Я відмовляюся від пошуків. Ось що пригадую, вона сказала наостанок, я відмовляюся від пошуків мем. Вона для мене загубилася навіки і зараз же почала розпитувати про Леді Глайт. Чи ж красива, чи люб'язна, чи мила, чи здорова, чи молода. Ох, лишенько, я так і знала. Погляньте, мій голком. нарешті бідолашка відмучилась. Собачка вже була мертва, саме як економка проказувала слова, чи мила, чи здорова, чи молода. Бідолашне створіння ледь чутно вискнуло, і корчі перебігли по його тірцю. Фатальна переміна сталася так жахливо, раптово. Одна мить, і собачка вже лежала мертва біля наших ніг. Восьма година я щойно повернулася знизу, пообідавши в цілковитій самоті. З вікна я бачу, як червоно палає заграва на верховіттях паркової глушини, а я все пишу й пишу в щоденнику, аби погамувати нетерпіння, з яким дожидаю повернення наших мандрівників. За моїми розрахунками, вони вже досі мали прибути. Будинку так самотньо й тоскно, в цій сонливій. Вечоровій тиші. Леле, скільки ще про мене хвилин, поки я почую стукіт коліс і побіжу вниз, аби опинитися в лорених обіймах. Бідолашна собачка, хотіла б я, щоб мій перший день у блеквотері не був отьмарений смертю, хоч би й смертю приблудної собаки. Велмінгам, переглядаючи свої записи, я бачу що це назва містечка, де живе Місіс Катерік. Її записка все ще в мене. Та її відповідь на мій запит про її нещасну дочку, написаний на наполегливе прохання Сера Персіваля. Десь цими днями, коли мені випаде нагода, я візьму записку з собою замість візитної картки і ознайомившися з Місіс Катерік, Постараюсь випитати в неї все, що зможу. Я не розумію, чому вона хотіла приховати від сера Персівеля свої відвідини. І я зовсім не певна, як начебто впевнена в цьому економка, що її дочка Анна не ховається десь у цих околицях. Що сказав би Волтер Гартрайт у цьому складному становищі? Бідний, дорогий Гартрайт. Я вже відчуваю, як бракує мені його щирих порад і дружньої допомоги. Я щось почула, що забіганина внизу. А вже ж! Я чую цокіт копит, чую рипіння коліс по жорстві. Розділ другий П'ятнадцяте червня Метушня, що щинилася, коли вони повернулись, досі вже вщухла. Минуло два дні, відколи мандрівники приїхали, і цього часу вистачило, щоб наше нове життя у Блеквотер Парку потекло в своєму звичному річищі, і я вже можу знову взятися за свого щоденника, щоб по змозі спокійно, як завжди, робити записи. Почну, мабуть, із незвичайного спостереження, з того, що мені кинулося вічі. Відколи повернулася Лора? Коли двоє рідних людей чи двоє близьких друзів розлучилися, одне поїхало за кордон, а друге зосталося вдома, то повернення з мандрів родича чи друга щоразу начебто ставить того, хто лишався вдома, в якесь незручне становище. Тоді раптово стикаються нові думки, враження, нові звички, що їх жадібно вбира мандрівник. Із давніми думками, уявленням, звичками, що їх пасивно зберігав, посидючий до Монтар, від того зразу, начебто порушується давня обопільна прихильність між найближчими родичами, між найщирішими друзями і поміж них зненацька, заходить відчуженість несподівано й мимовільно для обох. Після того, як минули перші щасливі хвилини. Нашої зустрічі з Лорою, і ми посідали рядочком, побравшись за руки, щоб віддихатись і вгамуватись для спокійної розмови. Я зразу ж відчула цю відчуженість і по ній побачила, що й вона це відчула. Нині, коли ми помалу вернулися до більш чи менш звичного для нас способу життя, ця відчуженість потроху розвіюється і, може, її скоро й зовсім не стане. Але, звісно, саме це відчуття забарвило те перше враження, яке справила на мене Лора. І тільки тому я про нього й згадую тут. Вона дійшла висновку, що я та сама колишня Меріан. А я виснувала, що Лора змінилась. Змінився її зовнішній вигляд, а в чомусь і вдача змінилася. Я не можу сказати, ніби вона стала не така вродлива взагалі. Можу тільки сказати, що вона стала не така вродлива для мене. Ті, хто не бачив її моїми очима, хто не має про неї моїх спогадів, скажуть, напевне, що вона погарнішала. Обличчя покругліло і порожевіло, риси стали виразніші і рішучіші, постава зміцніла, рухи зробилися впевненіші і вільніші, ніж у часи її дівування. Але щоразу як я гляну на неї, все мені в ній чогось бракує, Чогось такого, Що було в радісній, невинній Лорі Ферлі, І чого я не знаходжу в леді Глайд. Колись у її обличчя Була юна, м'яка свіжість, Завжди мінлива, Але незмінно чарівна, Ніжна краса, Що її неможливо було Ні висловити словами, Ні змалювати барвами. Як часто говорив, Сердешний Волтер Гартрайт. Ці чари щезли. Легенький відбиток їх неначебто промайнув на її обличчі, коли вона зблідла від хвилювання, забачивши мене ввечір свого приїзду, але більше вони так і не з'являлись. Жоден з її листів не підготував мене до такої в ній переміни. Навпаки. Мені здавалося, що, бодай, зовнішній вигляд не змінився в ній від заміжжя. Може, я неправильно прочитувала її листи, а нині так само неправильно читаю по її обличчю. Та все це дарма. Чи то вона стала ще вродливіша, чи то втратила колишню вроду за останні півроку. Але завдяки цій розлуці Лура зробилася для мене ще дорожча, хоч у цьому... Та є якесь добро від її заміжжя. Друга переміна, та, що зачепила її вдачу, не здивувала мене, бо до неї мене підготувала інтонація її листів. От вона вже й дома, і знов коло мене. А як уникала обговорювати зі мною подробиці свого заміжнього життя упродовж нашої всієї розлуки, коли ми могли спілкуватися лише листовно». Так і тепер не бажає про це розмовляти. При першій моїй спробі торкнутися цієї забороненої теми, вона закрила мені рота рукою, глянувши на мене таким поглядом, що зворушливо, майже болісно нагадав мені ті часи, коли між нами не було ніяких таємниць. «Скільки ми буватимемо з тобою на одинці, Меріан?» – сказала вона – нам обом буде радісніше і легше спілкуватися одній з одною, якщо ми прийматимемо заміжнє моє життя таким, яким воно є, і скільки мога менше, говоритимемо і думатимемо про це. Я б ділилася з тобою всім, Люба моя. Була вона далі, нервово розстібаючи і застібаючи мого пояса. Коли б я могла говорити лише про себе? Але річ у тім, що я б не могла обмежитися тільки собою Мені довелось би розповідати і про мого чоловіка А нині, коли я замужем, я думаю, краще цього не робити Заради нього, заради тебе і заради мене Я не хочу цим сказати, що моя відвертість засмутила б тебе чи мене разом з тобою Ні, ні я ні за що в світі не хочу, щоб ти так думала. Але мені так хочеться почуватися зовсім щасливою тепер, коли ти знов зі мною. І так хочеться, щоб ти була цілком щаслива. Вона зненацька замовкла і розвернулася по моїй маленькій вітальні, де ми сиділи. «Ах!» – вигукнула вона, сплеснувши руками і радісно усміхаючись. Оти ти ще один давній друг знайшовся, Твоя книжкова шафа, Меріан, Твоя старенька-дорогенька Червоного дерева шафа з Лімериджа. Яка я рада, що ти привезла її І цю жахливу, недоладну чоловічу парасолю. Ти її завжди брала, Коли йшла на прогулянку в дощову погоду. Та найперше і найголовніше Це твоє смаглявеньке, розумнюще обличчя Цю ганочко моя люба, яке дивиться на мене, як і колись дивилась. У цій кімнаті я наче знову дома. б його ще зробити, аби тут було ще більше по-домашньому, я перевішу батьків портрет із моєї кімнати в твою і зберігатиму тут усі свої маленькі скарби з Лімеріджа. Щодня ми з тобою довго-довго сидітимемо тут, у цих дружніх стінах. Ох, хмеря, мовила вона, сідаючи раптом на підніжок біля моїх колін і задумано дивлячись мені в обличчя. Пообіцяй мені, що ти ніколи не вийдеш заміж і не покинеш мене. Звісно, це егоїстично з мого боку, так говорити, але тобі й самій настільки краще було блишатись одинокою, якщо тільки ти не полюбиш. Дуже-дуже свого майбутнього чоловіка. Але ж ти ніколи нікого не полюбиш дуже сильно, крім мене. Правда?» Вона змокла, схрестила мої руки в мене на коліна і лягла на неї головою. «Ти багато писала і отримувала листів останнім часом», спитала вона раптом зіміненим глухим голосом. «Я зрозуміла» про кого вона питає, але подумала, що не повинна заохочувати її до розмов на цю тему, і промовчала. «Що чути від нього?» Зважилась вона на пряме запитання, цілуючи мені руки, щоб я пробачила такий її переступ. Він здоровий і щасливий, справується з роботою? Чи ж перемігся і забув мене? Вона не повинна була ставити таких запитань. Вона повинна була пам'ятати, що сама вирішила того ранку, коли сер Персіваль замусив її не розривати заручин, і коли вона назавжди передала в мої руки альбом із малюнками гартрайта. Але гай, гай, де та бездоганна людина, що ніколи не зраджує своїх добрих намірів, а йде без вагань, без відступів, рази назавжди обраним шляхом. Де та жінка, що справді змогла вирвати з свого серця образ того, кого щиро полюбила колись? Книжки нам розказують, що такі довершені люди існують. Ну, а що відповідає книжкам наш людський досвід? Я не намагалася напучувати її, може тому, що душею оцінила безстрашну її правдивість, яка відкрила мені те, чим інші жінки. На її місці не поділилися б навіть із найближчими друзями, а може тому, що була б я в її становищі, я б так само не забула коханого і так само допитувалася про нього. Я могла тільки чесно відповісти їй, що останнім часом не писала йому і не мала від нього листів, а тоді повернула розмову на щось не таке небезпечне». Багато чим засмутила мене ця наша розмова. Моя перша відверта розмова з нею від дня її приїзду. Переміна, яку її заміжжя внесло в наші стосунки, розділивши нас уперше в нашому житті забороненою темою. Печальна впевненість у відсутності всякого теплого почуття, всякої душевної близькості між нею і її чоловіком – у чому переконало мене її небажання про це говорити. Невеселе відкриття, що та нещасна прихильність усе ще живе глибоко в її серці, хоч як безвинно, хоч як безгрішно. Всього цього вистачило б, аби засмутити будь-яку жінку, котра б любила її і співчувала їй так палко, як я. Є тільки одна втіха. Супроти цих печалей, Вона повинна мене розрадити, і таки розраджує по-справжньому. Приваба й лагідність її вдачі, її здатність щиро, палко любити, ті милі ніжні жіночі чари, що робили її улюбленицею і відрадою кожного, хто до неї наближався. Все це було і зосталося з нею. Що ж до решти моїх вражень, то я трохи схильна сумніватися в них. А в цьому враженні, найкращому, найрадіснішому, я переконуюся дедалі більше з кожною годиною. А зараз повернімося до її супутників. Перший, кому я приділю увагу, буде її чоловік. Що ж запримітила я такого в серові Персівалі, щоб покращала моя думка про нього? Що тут сказати? Схоже, що зразу, як він повернувся... Його обсіли дрібні прикрощі та докуки І не всяк зумів би показати себе з найкращого боку за таких обставин Як на мене, то він за час своїх мандрів Схуд, його виснажливий кашель і неприємна метушливість Іще тушче посилились Його манери, принаймні його поводження зі мною, порізкішали Того вечора, коли вони повернулись він повітався зі мною зовсім не так люб'язно та церемонно, як раніше. Нічемного ласкаво прошу, ні якогось особливого вияву радості, що бачить мене. Нічого подібного, тільки швидко потис мені руку і кинув. Доброго здоров'я, міс Голком, радий вас бачити. Так, ніби сприйняв мене за одну з необхідних приналежностей Блеквотер парку Переконався, що я на місці, то більше можна й не звертати на мене уваги. Вдача у більшості чоловіків найповніше виявляється вдома. Тут вони частіше розкриваються в тих рисах, які приховують на людях. Сер Персіваль уже встиг показати, що він одержимий манією ладу і чистоти. Раніше я цього в ньому не помічала. Якщо я взяла книжку в бібліотеці, і залишила її на столі. Він іде слідком за мною, бере книжку і ставить її назад на поличку. Якщо я встала із стільця і залишила його стояти там, де я сиділа, він дбайливо ставить стільця на місце під стіною. Злетять на килим кілька квіткових пелюсток, він їх підніме і так розбурчиться, ніби то були гарячі жарини, і вони пропекли дірки в килимі. Він нападається на слух, коли добачить зможку на скатертині, чи коли в сервіровці бракує ножа на належному місці. Так люто їм вичитує, наче вони завдали йому особистої образи. Я вже згадувала про всякі клопоти, що очевидно посипалися на нього, відколи він приїхав. Може, саме через ці докушливі клопоти і сталася в ньому прикра зміна, яку я запримітила. Я намагаюся умовити себе, що це не так, бо дуже мені не хочеться впадати в безнадію, втрачати віру в майбутнє. Звісно, кому не буде прикро, коли тільки ступиш на рідний поріг, наблукавшись поза кордоном, а тебе зустрічає неприємність. Саме щось таке й спіткало сира персівеля в мене на очах. Того вечора, коли вони приїхали, економка пішла за мною в холл. Щоб зустріти господаря з господинею та їхніх гостей. Побачивши їх, сер персіваль зараз же спитав, чи не приходив хто останнім часом. Економка сказала йому, як і мені напередодні, про візит незнайомого джентльмена, що цікавився, коли повернеться її хазяїн. Сер персіваль зразу ж запитав, як звали того незнайомця. Джентльмен не назвався. А в якій справі? Той не пояснив цього. А як він виглядав? Економка спробувала описати його зовнішність, але в тому описові її хазяїн не знайшов жодної прикмети, за якою міг би розпізнати безіменного візитера. Сер Персіваль насупився, сердито тупнув ногою і пройшов у дім, не звертаючи уваги ні на кого з присутніх. Просто не уявляю, чому його так збентежила якась дрібничка. Тільки знаю, що він був справді неабияк збентежений. Тож, мабуть, я краще не поспішатиму складати остаточну думку про його манери, мову та поведінку в його власному домі, поки не розвіються його тривоги, хоч би які вони були. Адже нині він безсумнівно карається ними тайкома. Ось я перегорну сторінку і на якийсь час облишу Лориного чоловіка в спокої. Далі в моєму списку йду двоє гостей. Граф і графиня Фоско. Спочатку я пишу графиню, аби чим швидше відбути її. Лора й справді не перебільшила, коли написала мені, що я навряд чи пізнаю її тітку, коли знову стрінуся з нею. Досі я ще ніколи не бачила, щоб подружнє життя так змінило жінку, як змінило воно мадам Фоско. Бувши ще Елеонорою Ферлі у свої 37 літ, вона все молола в чинопорожню нісенітницю і дошкуляла нещасним чоловікам своїми дріб'язковими примхами та вимогами, якими пусті марнославні жінки вміють мучити многотерпеливу чоловічу половину людства. Бувши нині графиною Фоско, 43 літ, вона мовчить годинами, сидячи в одному місті, в якомусь дивному замороженому заціпанінні. Відворотну кумедні кучері, що було звисали для приваби по обидва боки її обличчя, перетворилися тепер на рядочки дрібних коротеньких кучериків, хоч ніби на голові в неї старовинна перука. На всьому тому... Височіє поважний чіпець Матрони, і завдяки йому вона вперше в житті, скільки я її пам'ятаю, виглядає порядною жінкою. Ніхто, крім, звісно, її власного мужа, не бачить нині того, що колись могли споглядати всі. Я мовлю про будову жіночого скелета, зокрема про її ключиці та лопатки. Вбрана в строгу чорну та сіру сукню з високим коміром, що закриває шию. Раніше вона б таке обрання засміяла чи гнівно засудила, залежно від миттєвого настрою. Вона безмовно сидить собі як не в цьому, то в тому куточку, а її сухі білі руки, такі вже сухі та білі моби скреди, безнастанно зайняті чи монотонним вишиванням чи скручуванням незлічених маленьких самокруточок для графового куріння. Ці рідкісні хвилини, коли її холодні голубі очі відриваються від рукоділля, звичайно, вони спрямовуються на чоловіка з таким виразом німої запитливої покори, який можна побачити в очах відданої собаки. Єдиний проблиск хоч якогось внутрішнього тепла, що його я зуміла розгледіти під її крижаним панцирем, блимнув раз чи двічі у вигляді притлумлених ревнощів тигриці. Вона здатна ревнувати чоловіка до будь-якої жінки в домі, до покоївок теж, до котрої він заговорить, чи на котру гляне, бодай, із найменшим натяком на якусь цікавість чи увагу. За винятком таких випадків вона завжди а й то вранці, вдень чи ввечері, в покоях чи на дворі, сонячного дня, чи в негоду, буває холодна, мов статуя, і не проникна, як мармур, що з нього ту статую зроблено. З погляду громадської користі ця надзвичайна зміна, що в ній відбулася, є, поза всякими сумнівами, зміною на краще, адже вона її перетворила на вічливу, мовчазну, Ненабридливу жінку, яка ніколи нікому не заважає, а яка вона стала насправді краща чи гірша в глибині свого єства, це вже інше питання. Кілька разів я помічала, як її міцно стулені губи кривилися таким несподіваним виразом, а в безпристрасному голосі проривалися такі несподівані інтонації, аж мені подумалось. Чи тим своїм стримом вона не загнала досередини щось небезпечне, що раніше, коли вона була сама собі, господиня, вільно знаходила вихід, не завдаючи нікому шкоди? Цілком, може бути, що я помиляюсь, що все якраз навпаки, та я думаю, що моє спостереження слушне. Поживемо побачимо, а чарівник, що вичарував, це дивовижне перетворення, Чоловік-чужоземець, який приборкав цю свавільну колись англійку до такої міри, що навіть її найближчі родичі ледве пізнають її. А сам граф, скажу коротко, він виглядає як чоловік, котрий міг би приборкати будь-кого. Коли б заміж жінки він оженився на тигриці, то приборкав би тигрицю. Коли він оженився б на мені, я б крутила йому самокруточки». Достото, як його дружина, і тримала б язика за зубами, як вона тримає свого, тільки-но він зиркне на неї. Мені аж страшнувато признаватися в цьому, навіть тут, на цих потаємних сторінках. Цей чоловік зацікавив мене, привабив до себе, змусив мене вподобати його. За два короткі дні він просто взяв і здобув мою прихильність. А як він сотворить це чудо, я й сама не можу сказати. Мене дуже лякає, що цієї миті, коли я думаю про нього, я так виразно бачу його перед собою, набагато виразніше, ніж Сера Персіваля, чи Містера Ферлі, чи Волтера Гартрайта, чи будь з відсутність, кого тільки згадаю, за винятком хіба що Лори. Голос його лунає мені в ухах. От ніби від цієї хвилини розмовляє зі мною. Те, що він говорив учора, я ніби чую нині. Як мені описати його? В його зовнішньому вигляді, його звичках, розвагах є особливості, які я сміло засудила б, чи безжально висміяла в будь-кому іншому. Що ж не дає мені засудити, чи висміяти це в ньому? Приміром, він надзвичайно гладкий. Досі мені особливо не подобались якраз ті листі представники роду людського. Я завжди вважала поширену думку про неодмінну добродушність гладунів так само помилковою, як і припущення, буцім тільки приєзні люди можуть стати товстими. Так ніби нарушені фунти зайвої ваги мають безпосередній благотворний вплив на вдачу людини». Я неодмінно сперечалася з цим безглуздим твердженням, наводячи приклади гладких людей, що були піллі, лихі, жорстокі, як і найхудіші і найхірлявіші з їхніх сучасників. Я питала, чи можна вважати добродушним Генріха VIII чи папу Олександра VI хорошою людиною, хіба подружжя вбивці Манінги не були надзвичайно товсті. А хіба не товстухі, переважні своїй більшості наймані нянечки, про чию жорстокість у нас в Англії, складають приказки? І так далі, і тому подібне. Десятки прикладів, сучасних і давніх, серед співвітчизників і чужоземців, серед знаті і простолюду. Дотримуючись таких твердих переконань, я сама собі, на превеликий подив, мушу признатись, щось цей граф Фоско, гладкий, мов сам Генріх Восьмий, сподобився моєї приязні за один день, попри всю свою осоружну огрядність. Просто диво дивне. Може, його обличчя так прихиляє до себе? Можливо, він дивовижно схожий на славетного Наполеона тільки у збільшених розмірах. У нього величаві, правильні наполеонівські риси обличчя. Своїм благородним спокоєм і не силою воно нагадує обличчя великого воєвника. Звісно, спочатку мене вразила ця непересічна схожість, але окрім цього є в ньому ще щось, що подіяло на мене ще дужче. Я намагаюся додуматись, що ж це? Звідки ля? Чи не в очах воно? Це найбездонніші сірі очі, які я будь-коли бачила. Часом вони мерехтять холодним, чистим, чудовим блиском, що невідпорно притягує, змушує подивитися в ті очі і воднораз викликає мені відчуття, якого я воліла б не зазнавати. Його обличчя й голова мають деякі дивні особливості. Шкіра в нього бліда жовтавим відтінком і разюче дизгармонує з темно-каштановим кольором його волосся. Маю підозру, що то в нього не своя шевелюра, а перука. На його чисто виголеному обличчі менше зморщок, ніж на моєму, хоча, за словами Сера Персіваля, йому десь під 60 років. Але не це, на мій погляд, вирізняє його з поміж решти чоловіків яких я тільки зустрічала, найпомітніша особливість, яка виділяє його з маси звичайних людей, таїться, наскільки я можу судити про це нині, в незвичайній виразності і на звичайній силі його очей. Його вишукані манери і прекрасне володіння англійською мовою теж, можливо, певною мірою допомогли йому здобути моє добре ставлення. Коли він слухає жінку – то весь промениться спокійною шанобливістю, якою зичливою, зацікавленою увагою. Коли ж він звертається до жінки, в голосі його бренить така притамована ніжність, супроти якої хоч би що ми говорили, жодні з нас годі стояти. В цьому йому ще ж не оби сприяє його надзвичайна і гарна англійська мова. Мені часто доводилось чувати, про неймовірну здібність, яку виявляють італійці, вивчаючи нашу сильну, жорстку північну мову. Але до знайомства з графом Фоско мені не вірилося ніколи, що будь-хто з чужоземців міг так блискуче розмовляти англійською, як розмовляє нею він. Часом трудно повірити, що він не наш співвітчизник, настільки невловний в його вимові чужоземний акцент. Що ж до швидкості і легкості мовлення, то мало знайдеться справжніх англійців, котрі б так рідко затиналися і повторялися, розмовляючи рідною англійщиною, як цей італійський граф. Хіба що по будові речення іноді про майне щось ледь чужоземне. Але я ще жодного разу не чула, щоб він ужив неправильний вираз чи зробив хоч миттєву паузу щоб дібрати потрібне слово. Всі, що найдрібніші прояви цього дивовижного чоловіка, мають у собі щось разюче самобутнє і приголомшливо-суперечливе. Попри свою грядність і поважний вік, рухається він напрочок легко і вільно, хода в нього нечутна, як у мало когось жінок, до того ж з усією своєю непомильною твердістю і силою розуму. Він такий чутливий, мов найнервовіша з нас. Від кожного різкого звуку він мимоволі зригається, як і Лора. Він так зригнувся і сахнувся вчора, коли сер Персіваль ударив одну з собак, що мені стало соромно за свою надмірну, порівняну з графовою чутливістю, холоднокровність і нечулість. До речі, цей випадок? Нагадав мені про одну із найцікавіших рисів овдачі, про його надзвичайну любов до ручних тварин. Деякого з своїх улюбленців він лишив на континенті, а з собою привіз у блек одного какаду, двох канарок і цілий виводок білих мишей. Він і годує, і доглядає своїх дрібненьких вихованців, а вони зате також навчилися його любити. Так до нього призвичайлися. Просто диво. Какаду, до чого лихий та підступний, з усіма іншими мешканцями дому. Любить винятково. Тільки його. Коли граф випускає його з клітки, Какаду вистрибує йому на коліна, видряпується, чіпляючись дзьобом за одежу, вгору по могутньому торсу господаря. І дзьобом треться, обте бліде подвійне підборіддя, так ласкаво що ласкавіше бути не може. А тільки нограф очинить дверця та клітки канарок та покличе їх, як гарненькі розумні видресовані пташечки безстрашно посідають йому на руку. І коли він, розчепіривши свої товстелезні пальці, скомандує їм «Нагору! По сходах!», канарки скачуть із пальця на палець, а добравшись до великого, заливаються таким захватом, Мовби отот луснуть від співу. Його білі миші живуть у пістряво розмальовані, сплетені з дроту невеличкій пагоді, яку граф сам придумав і змайстрував. Миші майже такі самі ручні, як і канарки, і теж постійно бігають на волі. Вони лазять по всьому його тілу, витикаються тут і там, з-під його камізельки, і сидять білосніжними парочками. На його широких плечах Мабуть, із усіх своїх улюбленців Він найбільше любить мишей І всміхається їм І цілує їх І називає всілякими пастливими іменами Уявити тільки, щоб у якогось англійця Та були такі дитячі нахили забави Він би, звісно, соромився їх І виправдовувався перед усіма але граф, очевидно, не вбачає нічого кумедного в разючому контрасті між колосальністю своєї постаті і крихітністю своїх ручних звіряток. Коли б графу віддавалось опинитися в гурті англійських лиси він би так само незворушно цілувався із своїми білими мишами і щебетав з канарками. І хоч би як реготали з нього ті мисливці, тільки щиро жалів би їх, маючи за несвідомих варварів. Те, що я зараз напишу, може здатися неймовірним, але це чистісінька правда. Граф, залюблений у свого какаду, мов стара діва і управний зі своїми білими мишами, неначе наче хлопчик-катеринщик. Іноді, коли яке-небудь питання збудеть його цікавість, здатний висловлювати такі сміливі і незалежні думки, демонструючи знання різних літератур і Вищого товариства всіх європейських столиць, що міг би бути видатною постаттю будь-якому осередку нашого цивілізованого світу. Цей дресирувальний канарок і будівник пагод для білих мишей є водночас, як сказав мені сам сер Персіваль, одним із найпередовіших сучасних хіміків-експериментаторів. Серед багатьох дивовижних відкриттів які він зробив, є, наприклад, таке, він винайшов засіб перетворювати тіло померлої людини на камінь, аби воно тверде, як мармур, зберігалося вічно. Цей гладкий, лінивий, літній чоловік, чиї нерви такі вразливі, що він зригається від кожного різкого звуку і сахається, побачивши, як шмагають собаку, наступного ранку. Після свого прибуття пішов на стаєний двір і поклав руку на голову цеповому псові, такому лютому, що навіть конюх, котрий дає йому їсти, не підступається до нього близько. Графиня Я були присутні при цьому. Я не скоро забуду цю коротку сценку. «Стережіться того пса, сер!» – сказав конюх. «Він на всіх накидається». Тому й накидається, мій друже Спокійно відказав граф Що всі його бояться Ану погляньмо, чи накинеться він на мене І він поклав свою товсту, жовтаво-білу руку На якій за десять хвилин до того сиділи канарки На величезну голову чудовиська Дивлячись йому Просто вічі Ви великі пси «Всі боягузи!» – сказав він зневажливо, наблизивши майже в притул своє обличчя до собачої морди. «Ти за любки загризеш бідолашного кота, підли боягузе! Ти за любки накинешся на голодного жебрака, підли боягузе! Ти накидаєшся на всіх, кого можеш захопити зненацька, на всіх, хто боїться твого великого тіла, твоїх лихий білих ікол!» Твоєї слинявої кровожерної пащеки Ти міг би задушити мене умить Ти, жалюгідний, нікчемний задирако Але не смієш навіть глянути мені в обличчя Бо я тебе не боюсь А може ти схаменешся І спробуєш вородити свої клища мою гладку шию Гай-гай, де тобі? І він повернувся спиною до пса сміючись із подиву конюхів, що зібралися довкола, а страховисько, опустивши хвоста, смиренно поповзло в свою конуру. «Ах, моя чудова камізелечка!» – патетично вигукнув граф. «І навіщо тільки я приходив сюди? Та тварюка заслинила мені мою гарненьку чистеньку камізельку!» У цих словах відбилося ще одне. З його незбагненних дивацтв. Він любить гарну одежу І з пристрастю найзавзятішого чепуруна. І за два дні свого перебування в Блеквотер парку Показувався вже в чотирьох причудових камізелях. Пишних, яскравих і занадто просторих навіть на нього. Його такт і винахідливість у дрібницях Падають в око не менше, ніж дивна непослідовність вдачі та дитяча наївність деяких його смаків і нахилів. Я вже впевнилася, що він хоче налагодити якнайліпші стосунки з усіма нами на час свого перебування в цьому домі. Очевидно, він здогадався, що Лора в глибині душі його не любить, як вона сама мені в цьому зізналась. Але він також завважив, що вона дуже любить квіти, що не день, він підносить їй букетика, власноруч зібраного й добраного, і, на превеликий мій подив, щоразу примудряється мати в запасі ще одного, точнісінько такого самого, для своєї крижаної та ревнивої дружини, аби втішити її, перш ніж вона встигне образитись. А який він церемонний зі своєю графиною на людях? На це варто подивитись. Він їй низенько кланяється, він її називає не інакше, як мій ангел. Він підносить їй на пальцях своїх канарок, щоб вони зробили їй візит і заспівали для неї. Коли дружина подає йому самокруточки, він цілує її руки та ще й пригощає марципанами, грайливо кладучи просто їй в рот, а беручи – з бонбоньєрки яку завжди носить у кишені. Сталевий канчук, із допомогою якого він тримає її в покорі, ніколи не з'являється при свідках. То канчук домашній, і зберігається він на горі, в їхніх покоях. Зі мною, аби прихилити мене до себе, він поводиться зовсім інакше. Він лестить моєму самолюбству, розмовляючи зі мною так поважно і глибоко думно. «Ніби я чоловік, так, я розумію всі його хитрощі, коли його немає поруч, коли я думаю про нього тут, на самоті, у своїй кімнаті, я знаю, що він цілком свідомо лестить мені, але тільки я зійду вниз і опинюся в його товаристві, як він знов засліпить мене, і я прийматиму його лестощі, ніби й не бачила його наскрізь до того». Він уміє правувати мною так само, як правує своєю дружиною, Салорою, як уговка в лютого пса на стаєнному дворі, як щогодинно протягом дня приборкує самого сера Персіваля. Мій любий Персівалю, як мені подобається ваш грубий англійський гумор. Або Мій любий Персівалю, як тішить мене, «Ваш здоровий англійський глузд!» Отаким способом він відбиває найзухваліші напади сира персіваля на його зніжені, зманіжені смаки та розваги, завжди називаючи баронета лише на ім'я, усміхаючись йому з незворушним почуттям власної переваги, пані братські поплескуючи його по плечу і зичливо-поблажливо ставлячись до нього як добродушний батько до синка Вітрогона. Цей дивовижно оригінальний чоловік так мене заінтригував, що я надумала розпитати сера Персіваля про графове минуле. Сер Персіваль чи то мало знає, чи не хоче розказувати мені багато про свого друга, чи мало років тому він познайомився з графом у Римі за небезпечних обставин, що про них я вже якось згадувала. Відтоді вони постійно бачилися то в Лондоні, то в Парижі, то в Відні, але більш ніколи не зустрічалися в Італії. Хоч як це дивно, а граф ось уже скільки літ не перетинав кордону своєї вітчизни. Може, він став жертвою якогось політичного переслідування? Так чи так, а він нібито намагається з патріотичних міркувань не втрачати з поля зору тих своїх співвітчизників яких доля заносить до Англії. Першого ж вечора, коли він приїхав, він поцікавився, чи далеко звідси до найближчого міста і чи не знаємо ми, чи не живе там часом хтось із родовитих італійців. Він листується з багатьма людьми на континенті, адже на адресованих йому конвертах найрозмаїтіші марки і сьогодні вранці в їдальні біля його прибору. Я бачила конверта з великою, схожою на державну печаткою. Може, він підтримає листування і своїм урядом? Якщо так, то це не узгоджується з моїм першим припущенням про те, що він може бути політичним емігрантом. Он, скільки я вже написала про графа Фоско, а підсумок який? Спитав би мене з незворушно-діловим виглядом наш бідолашний дорогий містер Гілмор. Тут я можу тільки повторити, що навіть за час цього короткого знайомства я відчула якусь напівсвідому, напівмимовільну, нез'ясовну симпатію до графа, так, ніби він здобув наді мною владу, чи не таку, яку з усього видно має над сером Персівалем. Хоч які вільнощі, ба навіть грубощі дозволяє собі часом баронет щодо свого гладкого друга. А все ж він боїться. Я добре бачу, скривдити графа по-справжньому. Може, я його побоююсь? Я таки ще ніколи не здибалася з людиною, котрої так не хотіла б мати за ворога, як графа. А чому? Невже тому, що він мені подобається? Чи тому, що я його боюсь? Хто знає? 16 червня Сьогодні я маю що записати, окрім власних думок та вражень. Приїхав гість, зовсім не знайомий ні Лорі, ні мені, і, очевидно, ніяк не сподіваний для сера Персіваля. Ми всі сиділи за сніданком у кімнаті з новими французькими вікнами, що відчиняються, мов, двері на веранду. Граф ще пожирав тістечка з апетитом, який я досі бачила хіба в школярок пансіонів. Тільки но насмішив нас, вельми поважно попросивши передати йому вже четверте тістечко, коли ввійшов слуга і доповів Містер Мерімен приїхав, сер Персіваль, і хоче побачити вас негайно. Сер Персіваль здригнувся, насупився і стривожено подивився на слугу. Містер Мерімен? перепитав він, мовби не вірячи своїм вухам. Так, сер Персіваль, містер Мерімен із Лондона. Де він? У бібліотеці, сер Персіваль. Слуга ще й не договорив, як наш господар підвівся з за столу і швидко вийшов, не сказавши нам ні слова. Хто такий, цей містер Мерімен? спитала Лора, звертаючись до мене. Не маю уявлення. Оце все, що я могла їй відповісти. Грав докінчив своє четверте тістечко і відійшов до столика біля вікна, глянути, як там його злостивий какаду. Із птахом на плечі він обернувся до нас. «Містер Мерімен, повірник сера Персіваля!» Мовив він спокійно. «Повірник сера Персіваля!» Це була цілком пряма відповідь на Лорене запитання. І все ж за цих обставин нас вона зовсім не задовольнила. Коли б містер Мерімен з'явився на запрошення свого клієнта, в тому не було б нічого дивного. Покликали за якоїсь справи, той поїхав з міста. Та коли повірник приїжджає в Гемшір з Лондона без виклику, і коли його поява серйозно збентежує його клієнта, то можна не сумніватися, що юрист привіз дуже важливі. І несподівані вісті, може добрі, може лихі, але безперечно такі, що не кожного дня трапляються. Ми з Лорою посиділи мовчки за столом ще чверть години, стурбовано гадаючи, щоб воно могло трапитись. І дожидаючи, може сер Персіваль незабаром повернеться, але не схоже було, що він уже повернеться до снідувати, то ми підвелися щоб вийти з їдальні Граф, незмінно уважливий Поспішив до дверей з кутка, де годував свого какаду Що все так само сидів у нього на плечі І відчинив дамам двері Лора і мадам Фоско вийшли перші Я тільки хотіла вийти слідом за ними Коли він зробив мені знак постривати І якось чудно заговорив до мене Так Сказав він, спокійно підтверджуючи думку, що саме крутилася мені в голові, ніби я висловила її вголос. Так, міс Голком, щось справді сталося. Я хотіла була сказати: "Я нічого такого не говорила". Та лихий какаду на стовбурчив свої підрізані крила і верескнув до того пронизливо, аж мої нерви не витримали і я радо вийшла мерщій з кімнати. Біля східців я наздогнала лору, і їй думалась та сама думка, що й мені. Думка, яку розгадав у мені граф Фоско. Тож, коли вона заговорила, її слова були немов луною його слів. Вона тихенько шепнула мені, що, мабуть, щось сталося. Розділ третій. 16 червня. Перш ніж лягти спати, допишу ще кілька рядків про сьогоднішній день. Години через дві, після того, як сер Персіваль урвав свій сніданок, щоб прийняти свого повірника містера Мерімена в бібліотеці, я вийшла із своєї кімнати, надумавши погуляти у парку самотою. Я тільки підійшла до східців, коли двері бібліотеки розчинились. І звідти вийшли гість із господарем. Щоб не заважати їм своєю появою, я вирішила зачекати і не спускатися вниз, аж поки вони перейдуть через хол. Дарма, що обидва розмовляли притамованими голосами. Слова вони вимовляли досить виразно, і я все чула. «Ви не тривожтеся, сер Персіваль!» – почула я адвокатів голос. «Усе залежить від леді Глайт». Я вже хотіла вернутися на кілька хвилин до своєї кімнати, але почувши Лорене ім'я в устах чужого чоловіка, стала, мову, копана. Звісно, підслуховувати і негарно, і ганебно, але де та жінка, бодай одна єдина з усіх нас, котра б керувалася завжди абстрактними принципами честі, коли ті принципи показують в один бік, а її прихильність і зацікавленість, що виростає з прихильності в бік протилежний. Так, я підслуховувала, і коли б ще склалися подібні обставини, знов би підслуховувала, навіть приклала б вухо до замкової щілини, якби не могла добути інакше потрібні відомості. Ви все як слід зрозуміли, сер Персіваль, вів далі повірник. Леді Глайд? Повинна підписатися в присутності свідка, чи двох свідків, коли ви хочете особливо застерегтися? Потім вона повинна прикласти руку до печатки і сказати вголос: Це моя свідома дія, і я стверджую її своїм підписом. Якщо це буде зроблено на цьому тижні, все чудово залагодиться, і всі тривоги минуться. Якщо ж ні, що ви хочете сказати цим? Якщо ж ні, сердито перепинив його, сер Персіваль. Якщо це необхідно зробити, це буде зроблено. Я вам обіцяю, мері мене. А вже ж, сер Персіваль, саме так. Але кожна справа має два можливі вирішення, і ми юристи щоразу повинні мужньо розглядати обидва варіанти, якщо через якусь непередбачену випадковість. «Не вдасться зробити те, про що ми з вами домовились. Я, можливо, зумію умовити їх, не подавати в ексель ще місяців три. Але де взяти грошей, коли цей строк скінчиться?» «Гдітьку, в екселі та строки! Гроші можна дістати єдиним шляхом. І повторяю вам, саме цим шляхом я їх і дістану. Випийте склянку вина на дорогу, мері мене!» Красно дякую, сир Персіваль, але я боюся спізнитись на поїзд і не можу втрачати ні хвилини. Ви повідомите мене, як тільки залагодите цю справу, і не забудете про застороги, які я вам радив. Звісно, ні. Ось і бричка чекає на вас біля дверей. Мій конюху мить приставить вас на станцію. Швиденько сідайте. Бенджаміне, женіть ще духу. Якщо містер Мерімен спізниться на поїзд, ви у мене більше не служите. Міцніше тримайтеся, Мерімене, а коли перекинетеся, то будьте певні, диявол порятує свого родича. Поблагословивши отак на прощання свого повірника, баронет крутнувся на закаблуках і пішов назад, до бібліотеки. Я почула небагато, але йти кількох фраз, що долетіли до моїх вух, вистачило, щоб стривожити мене. Так і щось сталося. Ясніше ясного було, що сироперсіваля спіткали серйозні грошові труднощі. І тільки Лора могла визволити з тих труднощів свого чоловіка. Я жахнулась, що її хочуть утягти до чоловікових якихось таємних махінацій. Може, я все перебільшую? Бо не знаю обставин справи, та ще ця моя постійна недовіра до сера Персіваля. Замість піти на прогулянку я поспішила до Лори, щоб розповісти їй усе почуте. Мене дуже вразило, як спокійно вона вислухала мої прикрі вісті. Напевне, вона знає більше, ніж я гадала досі, про чоловічу вдачу та про його справи й труднощі. Я боялася чогось такого сказала вона, коли почула про того незнайомця, що приходив сюди перед нашим приїздом, і відмовився назватись. І хто ж то був? Як ти гадаєш? спитала я, хтось такий, хто має вагомі претензії до сира Персіваля? Відповіла вона, він же, певне, спричинився і до сьогоднішнього візиту містера Мерімена. А ти знаєш, що то за претензії? «Ні, я не знаю ніяких подробиць. Ти нічого не підпишеш, Лоро, не прочитавши спочатку?» «Звісно, ні, меря. Я зроблю все, що зможу, аби чесно і не завдаючи цим нікому шкоди виручити його. Зроблю це для того, Люба моя, щоб нами з тобою жилося по змозі легко і спокійно. Але я не зроблю нічого такого» якщо не розумітиму суті справи. Нічого такого, за що колись одного дня нам з тобою довелося б червоніти. А зараз досить говорити про це. Ти в капелюшку? То ходімо помріємо в саду. Вийшовши з будинку, ми попрямували до найближчого затінку. Переходячи відкритий простір між дерев, що нависали над чолом будинку, ми побачили віддалік графа Фоско який звільно прогулювався під палючим промінням червеневого сонця. На голові в нього був крислати солом'яний бри, облямований бусковою стрічкою. Голова блуза, вигадливо гаптована на грудях білими нитками, облягала його розкішне тіло. І там, де в нього колись була талія, її оперізував широкий червоний сап'яновий пояс. І ще на ньому були шаровари з таким самим, як на блузі, гаптуванням біля кісточок та багряні капці-сап'янці. Він виспівував славетну Арію Фігаро, савільського цирульника, виводячи такі париливі рулади, які спроможна видавати хіба горлянка італійця, ще я компонував собі на концертіно, натхненно змахуючи руками та граційно поводячи головою, схожий на гладку святу Цицілію, що задля маскараду Убралася в чоловічу одіж. Фігаро тут, Фігаро там, заливався граф, весело підкидаючи концерт Тіно і вітаючи нас із легкою грацією двадцятилітнього Фігаро. Повір мені, Лоро, цей чоловік дещо знає про труднощі сера Персіваля, сказала я, коли ми з безпечної відстані відповідали на графове вітання. Чому ти так думаєш? Спитала вона А звідки я йому відомо, що містер Мерімен Повірник Сера Персіваля? За питанням на запитання Відповіла я До того ж, коли я виходила Слідом за тобою з їдальні Граф сам сказав мені Хоч я його ні про що не питала Що щось сталося Будь певна Він знає більше, ніж ми Хай навіть так Тим паче не питай його ні про що «Не впускай його в довіру!» «Здається, ти його по-справжньому не любиш, Лоро. Що він сказав чи зробив, щоб заслужити цю твою нелюбов?» «А нічого, гісінько, Меріан. Наопаки, він був сама увага й люб'язність, коли ми подорожували додому, і кілька разів навіть стримував спалах і роздратування сира Персіваля, показуючи всіляко, що робить це заради мене». Може, він мені не подобається тому, що має куди більшу владу, ніж я, над моїм чоловіком. Може, моя гордість страждає від того, що я повинна бути вдячна його заступництву. Одне знаю, він мені справді зовсім не подобається. Решта дня і вечір проминули досить тихо і мирно. Ми з графом грали в шахи. Він чемно дав мені виграти перші дві партії. Але втретє, зрозумівши, що я його розгадала, спочатку перепросив мене, а тоді розгромив за десять хвилин. Сер Персіваль за весь вечір жодним словом не обмовився про візит свого повірника. Але чи цей візит, чи щось інше, незвичайно змінили його на краще. Він був такий увічливий та люб'язний до всіх нас, мов у ті дні в Лімеріджі, коли вирішувалася його доля. А що вже був ласкавий та запопагливий з дружиною? Навіть крижана мадам Фоско зворушилась і глянула на нього суворим подивом. І що б це означало? Я начебто розумію, чим тут річ. І Лора, мабуть, здогадується. А от граф, я певна, не просто здогадується, а достеменно знає. Не раз за вечір я заважувала, як сер Персіваль, поглядом. Шукав його схвалення 17 червня День подій Палко надіюсь, що не день бід до того ж За сніданком, так само як і напередодні вечері Сер Персівальні слова не зронив про таємничу справу Що про неї говорив повірник Справу, що грізно нависла над нашими головами Проте через годину він раптом увійшов до кімнати Де ми з його дружиною Капелюшка. Чекали на мадам Фоско, щоб разом вирушити на прогулянку, і спитав, де грав. Скоро він тут буде, сказала я. Річ у тім», – заговорив сер Персіваль, нервово походжаючи по кімнаті, що Фоско та його дружина потрібні мені для однієї дріб'язкової формальності. І вас, Лоро, я теж прошу зайти на хвилину до бібліотеки. Він зупинився. «І ніби тільки тепер завважив, що ми вбрані для прогулянки!» «Ви допіру повернулись?» – спитав він, – «чи тільки збираєтеся йти?» «Ми всі надумали прогулятися до озера», – відповіла Лора. «Та якщо ви маєте якусь іншу пропозицію?» «Ні-ні», – хвапливо заперечив він, – «мої справи можуть почекати. Їх можна залагодити і після прогулянки. То що?» «Всі йдуть на озеро? Чудова думка! Пробайдикуємо ранок! Я теж іду з вами!» Навіть якби повірити його словам, нібито він ладен супереч своїм звичкам поступитися бажанням інших. Його манери і вираз обличчя виказували його. Очевидно, він був радий зачепитись за перший ліпший привід, аби відкласти виконання тієї дріб'язкової формальності – про яку сам щойно заговорив. Серце моє впало, коли я дійшла до цього неминучого висновку. Цієї хвилини до нас приєдналися графи з дружиною. В руках у графині був чоловік вишитий кисети кисет, тютюном і чимало цигаркового паперу, щоб крутити нескінченні самокруточки. А граф, убраний, як завжди, блузу і солом'яний бриль, ніс барвисту клітку на году. З його улюбленими білими мишами І всміхався їм і нам Так уже ласкаво Та невідпорно добродушно З вашого люб'язного дозволу Мовив граф Я прихоплюю цю сімейку Моїх маленьких, миленьких Гарненьких мишок Нехай провітряться Разом з нами В домі повно собак То хіба ж я залишу моїх бідолашних білий діточок Собакам на поталу Ах, ні за що! В парку сир Персіваль відійшов геть від нас. Мабуть, це в його неспокійній вдачі щоразу під час таких прогулянок полишати своїх супутників і на самоті вистругувати собі свіжого сіпка, начебто його тішить дія, аби що-небудь вирізувати та вистругувати. Він уже закидав весь дім сіпками власного виробу. І хоч би раз використав котрого двічі, погуляй з новеньким ціпком і втрати до нього всякий інтерес. Тоді йде і вирізує собі знов. До нас він приєднався вже в альтанці, колишній повіці для човнів. Коли ми повсідалися, потекла розмова, яку я хочу навести тут дослівно. Для мене це була важлива розмова». Бо після неї я почала серйозно побоюватися впливу графа Фоско на мої думки і почуття. В Альтаці було за досить місця для всіх нас, але сер Персіваль примостився за порогом, щоб стругати там свого нового ціпка. Ми, троє жінок, вигідно розташувалися на широкій лаві. Лора взялася за своє вишивання, а мадам Фоско почала крутити самокруточки. Мені, як завжди, «Нічого було робити. Такі вже мої руки. Були і вічно будуть незграбні, мов чоловічі. Грав добродушно сів на стірчик, надто малий для нього, і щоб утримувати рівновагу, сперся спиною на стіну альтанки, яка заскрипіла, застогнала під тягарем його тіла. году клітку він поставив собі на коліна і випустив, як звичайно, своїх мишок, щоб лазили по ньому». Це гарненькі, невинні з вигляду звірятка. Одначе мені неприємно бачити, як вони бігають по людському тілу. Від цього видовища мені самі починає здаватись, ніби й по мені щось лазить. І в голові постають страшні картини тюрем, де помирають в'язні, а їх безборонно терзають усякі повзучі створіння. Ранок був марний, вітряний і від безнастанної зміни світла й тіні на пустельному плесі озеро виглядало особливо диким і фатально похмурим. Дехто називає оце мальовничим краєвидом, заговорив сер Персіваль, окреслюючи широку просторінь своїм недоструганим ціпком. А про мене то це пляма на дворянському маєтку, за часі мого прадіда – Озеро доходило аж до цього місця, а гляньте на нього тепер. Та в ньому ніде немає чотирьох футів глибини, все воно розпадається на калюжі та колбані. Мав би я досить коштів, то осушив би його та засадив геть усе лісом. Мій доглядач – забобонний дурень, певен, що над цим озером тяжіє прокляття, мов над мертвим морем. «А що ви скажете з цього приводу, Фоско? Підходяще місце для вбивства, чи не так?» «Мій добрий персівалю», – докірливо заперечив граф, – «де подівся ваш англійський здоровий глуз? Тут надто мілко, щоб вода сховала тіло, і скрізь довкола пісок. Злочинець неодмінно залишить на ньому сліди. Отже, в цілому...» Це найменш підходяще місце для вбивства, яке будь-коли потрапляло мені на очі. «Дурниці!» – кинув сер Персіваль, люто відтинаючись скіпки від палиці. «Ви ж знаєте, що я маю на увазі. Похмурий краєвид, безлюддя. Якщо ви захочете, то зрозумієте мене, а якщо ні, то я й не стану трудитись роз'яснювати вам свою думку». А що тут розуміти? – відгукнувся граф. Це ж вашу думку будь-хто пояснить двома словами. Якби вбивство задумав дурень, він убивав би тільки на вашому озері. Якби вбивство замислив мудрець, він убивав би де завгодно, тільки не на вашому озері. Чи правильно я зрозумів вашу думку? Якщо правильно, то ось вам готовеньке пояснення. Беріть його, Персівалю. «Разом із благословенням вашого добряги Фоско!» Лора підвела очі на графа. На її обличчі виразно відбилася неприязнь до нього, та він був настільки заклопотаний своїми мишами, що не помітив її погляду. «Мені прикро чути, що вигляд озера наштовхує на страшну думку про вбивство», сказала вона. І коли вже графові Фоско довелося ділити убивць на види, то, здається мені, йому вельми не поталанило з добором виразів. Називати убивць просто дурнями це ніби ставитись до них із поблажливістю, на яку вони не заслуговують, і величати їх мудрецями, як на мене не можна, бо у поєднанні слів «мудрий убивця є глибоке протиріччя. Я завжди чула Воїстину мудрі люди – це добрі люди, і їм ненависний злочин. Моя люба леді, – мовив граф, – це чудові сентенції, і я бачив такі заголовки в шкільних підручниках. Він підняв одну з білих мишей на долоні і заговорив до неї кумедним голосом. Моя гарненька-гладенька біла шельмочко, – сказав граф. Ось вам урок моралі, воїстину мудра мишка, це добра мишка. Так і перекажіть, будьте ласкаві вашим подружкам, і до кінця ваших днів не смійте більше гризти прути вашої клітки. Можна що завгодно обернути насмішки, не здавалась Лора, але вам, графе Фоско, нелегко буде навести мені приклад, коли мудрець був би великим лиходієм. Граф здвигнув своїми широчезними плечима і якнайприєзніше усміхнувся Лорі. — Свята правда, — сказав він, — злочин дурня завжди розкривається, але ходійство мудреця лишається навіки не розкрите. Хоч би який приклад я вам навів, це буде злочин, що його скочив небудрець. — Люба, леді Глайд, мені не подужати вашого англійського здорового глузду, — Цього разу мені шах і мат, егеш, міс Голком. Стійте до кінця, лоро, піддражнив сер Персіваль, що прислухався біля порога. Скажіть йому ще, що всякий злочин дає ключа, щоб його розкрили. Ось вам, Фоско, ще одна мораль із дитячого підручника. Злочин дає ключа, щоб його розкрили. Що за диявольська нісанітниця? «Я вірю в це», – спокійно мовила Лора. Сер Персіваль зайшовся таким шаленим, злостивим реготом. Аж усі ми налякалися, а найдужче грав Фоско. «І я в це вірю», – сказала я, прийшовши Лорі на поміч. Сер Персіваль, спочатку так нез'ясовно розвеселившись від слів своєї дружини, тепер так само не пояснено розсердився від моїх слів. Він люто вдарив своїм новим ціпком по піску і швидко пішов від нас геть. «Бідолаха, Персіваль!» – вигукнув граф Фоско, з усмішкою дивлячись йому вслід. «Він – жертва англійського спліну!» «Хандри, тобто похмурого настрою, нудьги, пригніченості!» «Але любі мої міст Голком і Леді Глайд! Невже ви й справді вірите?» що злочини неухильно ведуть до свого викриття. «А ви, мій ангеле!» – обернувся він до своєї дружини, що досі не промовила й слова. «Ви теж так думаєте?» «Я чекаю, поки мені пояснять», – відказала графиня тоном, у якому звучав крижаний докір Лорі і мені. «І вже тоді я зможу зважитись висловити свою думку», Присутності таких високоосвічених чоловіків. Справді, графине, сказала я. Я пам'ятаю, як ви колись боролись за права жінок, а свобода жіночої думки була ж одним із тих прав. Як ваша думка про це, графе? Вела далі графиня Фоско, спокійно крутячи самокрутки і не звертаючи на мене аніякісенької уваги. Грав задумано глади в одну з своїх білих мишок пухким мізинцем і не поспішав відповідати. «Просто дивовижно», – заговорив він нарешті, – «як легко суспільство приховує саме від себе найгірші свої вади з допомогою пустопорожнього базікання. Механізм, що його воно створило для розкриття злочинів, украй жалюгідний та недіявий». І все ж досить проголосити, ніби цей механізм працює чудово, і всі мить осліпнуть, заплющать очі на його грубі промахи. Кажете, злочини завжди дають ключ до свого розкриття, і вбивця щоразу буває покараний, чи не так? Пусті моральні сентенції. Запитайте слідчих, що працюють у великих містах, чи це так, леді глайд. Запитайте голів страхових товариств, чи це правда, мій Голком. Почитайте ваші газети. З-поміж тих небагатьох випадків, що потрапляють до газет, невже немає таких, коли знайдено вбитих, а вбивць так і не виявлено. Помножте злочини, про які пишуть, на злочини, про які не пишуть, і знайдені трупи на незнайдені трупи. І якого висновку ви дійдете? А ось якого. Є дурні злочинці, їх ловлять. І є мудрі злочинці, вони не вловні. Що таке нерозкритий і розкритий злочин? Змагання в спритності між поліцією з одного боку і окремою особистістю з другого. Коли злочинець грубий, нетямущий дурень, Поліція в 9 випадках із 10 виграє, коли злочинець холоднокровна, високоосвічена, розумна людина, тоді поліція в 9 випадках із 10 програє. Коли поліція виграла змагання, ви, як правило, про це не дізнаєтеся. Коли ж поліція програла, ви взагалі нічого не почуєте. І ось на цьому хисткому підмурівку ви вибудовуєте ваше зручне високоморальне правило, що злочини самі ведуть до свого розкриття. Так, якщо говорити про відомі вам злочини, а якщо зважити на решту? Достобіса правильно і добре сказано, вигукнув голос біля дверей альтанки. Сер Персіваль знову здобув свою душевну рівновагу і повернувся до нас поки ми слухали графа. «Дещо може й правильно, – зауважила я, – і може й непогано сказано, але мені не зрозуміло, чому граф Фоско з таким захватом славить перемогу злочинця над суспільством, і чому ви, сер Персіваль, так гучно йому за це плещете в долоні». «Ви чуєте, Фоско? – спитав сер Персіваль. – Послухайте моєї ради». Та мечті погодитися з вашими слухачками. Скажіть їм, що доброчесність – чудова річ. Запевняю вас, їм це сподобається. Граф безгучно зареготав, трясучись усім тілом, і дві білі миші, що сиділи на його камізельці, перелякавшись тих могутніх коливань під собою, прожогом кинулися вниз, позалазили до своєї клітки. «Нехай самі леді!» Мій добрий Персівалю, розкажуть мені про доброчесність, сказав він. У цьому питанні вони авторитет, не я. Вони знають, що таке доброчесність, а я ні. Ви чуєте, спитав сер Персіваль, чи це не жахливо? Це правда, спокійно мовив граф. Я громадянин світу і свого часу Мені довелося здибатися з такою кількістю найрізноманітніших доброчесностей, що на старість мені вже й нелегко визнати, котра з них істинна, а котра ні. Тут в Англії доброчесне одне, а там у Китаї доброчесне зовсім інше. Джон Англієць заявляє, що його доброчесність істинна, а Ян Китаєт запевняє, нібито істинна його. Китайська доброчесність. Я кажу так одному, і ні другому. А насправді зовсім не знаю, з ким із них правда. За Джоном Булем у чоботях, чи за Яном Китайцем із Кіскою. Ах ти мила маленька мишко, іди поцілуй мене. А ти як думаєш, хто істинно доброчесна людина? Моя лю лю -любесенька. Та, що тримає тебе в теплі і добре годує? А вже ж, правильна думка, бо принаймні всім зрозуміла. «Стривайте хвилинку, графе», – втрутилась я, – «щодо того прикладу, яким ви проілюстрували вашу думку». «Погодьтеся, у нас в Англії є одне безперечне достоинство, якого немає в Китаї. Китайські власті...» Страчують безневинних людей тисячами під всілякими надуманими приводами. А ми в Англії не чинимо масових страх. Ми не причетні до такого жахливого злочину. Ми всім серцем ненавидимо безглузде кровопролиття. Правильно, Мерія, підтримала мене Лора. Хороша думка, і ти її добре висловила. Прошу вас. «Дозвольте графові висловити його думку до кінця», – мовила суворою чемністю графиня Фоско. «І ви, молоді леді, збагнете, що він ніколи нічого не говорить, не маючи на те вагомих підстав». «Дякую вам, ангеле мій!» – відгукнувся граф. «Хочете цукерочку?» Він дістав із кишені красиву інкрустовану коробочку – Відкрив її і поставив на стіл Шоколад а-ля ванілле Вигукнув цей непроникний чоловік Весело потрушуючи бомбоньєрку І кланяючись на всі боки Данина Фоско, товариству чарівних дам Будьте ласкаві, говоріть далі графе Сказала його дружина, зиркнувши на мене лихим оком Зробіть мені послугу Дайте відповідь місь Голком. Відповісти місь Голком запереченням неможливо, відказав Чемний італієць. Тобто неможливо в межах її суджень. Так, я згоден з нею. Джонові булю, осоружні злочини я на китайця. З усіх на землі сущих? Цей старий джентльмен найшвидше добачить негаразди в господарстві своїх сусідів. І, мов сліпий, не бачить неподобств у себе вдома. Чи ж він із своїми звичаями набагато кращий за ті народи, які він картає, за їхні звичаї? Англійське суспільство, міс Голком, так само часто буває співучасником злочину, як і його ворогом. Так, так, злочини в цій країні є тим самим, що йдесь інде. Він і тут приносить так само часто користь, як і шкоду, і окремій людині, і суспільству. Великий шахрай, наприклад, годує дружину діточок. Коли його спіткає невдача, ви дуже співчуваєте його сім'ї. Безсовісний марнотратний, що тільки позичає та тринькає гроші. Ви їх у своїх друзів, куди більше – ніж бездоганно чесна людина, котра зважиться попросити позичку раз у житті, коли придавить нужда. У першому випадку ніхто з друзів не подивує і всі дадуть грошей, у другому випадку, всі вельми здивуються і ще й подумають чи позичати. Хіба в'язниця, куди наприкінці своєї кар'єри потрапляє містер негідник, гірша заробітний дім де доживає свої дні містер Чесний. Коли містер-благодійник бажає полегшити злидні, він шукає їх по тюрмах, де в біді злочин, а не по хатинах і халупах, де в біді доброчесність. А це англійський поет, що здобув усе загальну любов та симпатію і став найлегшою темою для сльозливих писань і зворушливих картин. Хто він? Цей милий молодик розпочав свою кар'єру з підробки і закінчив життя самогубством. Я говорю про вашого дорогого, романтичного, загадкового Чаттертона. Як ви гадаєте, котра з двох бідних, голодних швачок доб'ється успіху в житті? Та, що не піддається спокусі і лишається чесною, чи та, що спокусилась легкою наживою, і почала красти. Ви всі знатимете, що друга розбагатіла, обкрадаючи клієнтів. Це буде відомо всій добрій веселі Англії. Але вона житиме в достатку, порушивши заповідь. А коли б не порушила, то померла б голодною смертю. Ходи сюди, моя славненька мишко. ну, біжка. Ось я на хвилинку перетворю тебе на шановну даму. Сядь оту, дорогесенька, на моїй здоровеній долоні, і слухай. Уявімо, що ти, Мишко, вийшла заміж за бідняка, якого любиш, і половина твоїх друзів жаліє тебе, а друга половина засуджує. А тепер навпаки, ти продала себе за золото чоловікові, якого не любиш» і всі твої друзі в захваті. Священик освячує цю найпідлішу і найжахливішу з усіх людських оборудок, і потім добродушно тобі усміхається за твоїм столом, якщо ти зволиш запросити його до себе на сніданок. Ей, тепер тікай швиденько, будь знову мишкою і пишчі собі. А то ще, як побудеш довше доброчесною дамою, заявиш мені, що суспільство ненавидить злочин. І тоді, Мишко, я засумніваюсь, чи й добре тобі служать твої очка та вушка. Ах, лихий я чоловік, Ледіглайт, еге ж? У мене на язику те, що в інших на умі. І коли всі на світі змовилися вважати машкару за справжнє обличчя, моя рука безжально зриває розмальований картон, аби всі побачили голий, страшний череп. Либунь, щоб не впасти зовсім у ваших милих очах, Устану я на свої слонячі ноги Та піду трохи прогуляюсь Любі дами, як сказав ваш славний Шерідан, Я йду і лишаю вам репутацію свою на згадку Він підвівся, поставив клітку пагоду на стіл І почав лічити мишей, що в ній сиділи Одна, дві, три «Чотири! Ох! Ох!» – вигукнув він нажахано. «А де ж, господи, п'ята? Найменшенька, найбіліша, наймиліша з усіх! Перлина моїх мишей!» Цієї хвилини ні я, ні Лора не були схильні до веселощів. Графів розв'язний цинізм розкрив перед нами нову сторону його вдачі, яка нас жахнула». Але неможливо було дивитися без сміху на кумедний вічей такого величезного чолов'яги через втрату такої малесенької мишки. Мимоволі, ми розсміялись. Тоді мадам Фоско підвелась і вийшла, показуючи нам приклад, зальтанки, аби дати змогу своєму чоловікові обшукати всі куточки та знайти неоціненну згубу. Ми теж вийшли слідом за нею. Шерідан Річард, 1751-1816 роки, англійський драматург, автор комедії «Школа лихослів'я», з якої взято цитату «Ми ще не ступили трьох кроків, як зірки графові очі назорили ту мишу під лавою, на якій ми досі сиділи Він відсунув лаву, взяв маленьке звірятко в руку і закляк навколішка» тупившись у щось на підлозі просто перед себе. Коли він знов підвівся на ноги, руки його так тремтіли, що він на силу спромігся покласти мишу в клітку. Обличчя його було мертвотно, бліде. «Персівалю!» – пошепки покликав він. «Персівалю, ходіть на сюди!» Останні десять хвилин сер Персіваль не звертав на нас ніякої уваги. Він був увесь поглинутий тим, що своїм новим цибком малював на піску якісь цифри, а тоді стирав їх. "Ну що там таке?" недбало кинув він, звільно підійшовши до альтанки. "Ви тут нічого не бачите?" спитав граф, нервово схопивши його за комір однією рукою, а другою, показуючи туди, де щойно знайшов свою мишу. "Бачу тільки сухий пісок," відказав сер Персіваль, "А посередині «Брудна пляма!» «Це не бруд!» – прошепотів граф, зненацька вхопивши сера персіваля і другою рукою за комір, і не помічаючи від хвилювання, що трусить його. «Це кров!» Хоч як тихо вимовив він це слово, а Лора, що стояла досить близько, розчула його і з жахом глянула на мене. «Дрібниці, Люба!» – сказала я. Тут нічого лякатись, це просто кров однієї приблудної собаки. Всі вражено обернулись і втупилися в мене з німим запитанням. «Звідки ви це знаєте?» – перший спитав сер Персіваль. «Того дня, коли ви прибували за кордону, я знайшла тут собаку. Бідолашка заблукала, і ваш лісник її підстрелив». «Чи я це була собака?» – допитувався сер Персіваль. «Чи не одна з моїх?» «Ти спробувала врятувати собачку?» – стривожено спитала Лора. «Правда? Ти хотіла врятувати її, Меріан?» «Так», – відповіла я. «Ми з економкою зробили все, що могли, але рана була смертельна, і собачка здохла на наших очах». «Чи я ж то була собака?» З легким роздратуванням перепитав мене сер персіваль одна з моїх? Ні, не з ваших. Тоді чи я ж економка впізнала собаку? Цієї хвилини я згадала економчині слова, що місіс Катері не хотіла, щоб сер Персіваль довідався про її відвідини Блеквотер Парку, і завагалася, чи не краще змовчати? але поспішивши розвіяти загальну тривогу, я сказала вже забагато, відступати було пізно. Аби не будити зайвих підозр та не наробити гіршого, я мусила тільки відповідати, не думаючи про наслідки. – Так, – сказала я, – економка пізнала собаку. Вона сказала мені, що то собачка Місіс Катерик. До цієї хвилини сер Персіваль стояв посеред Альтанки разом із графом Фоско, а я відповідала йому з порога. Ледве з моїх уст злетіло ім'я місіс Катерік, як він грубо відштовхнув графа і став переді мною вічна віч за порогом Альтанки. Як довідалася економка, що то була собака місіс Катерік? Спитав він, дивлячись на мене з-під лоба. Та так пильно і понуро, аж я здивувалась і розсердилась. Вона пізнала її. Спокійно відповіла я. Місіс Катерік приводила собачку з собою. Приводила з собою? Куди приводила? Сюди, до цього дому. Якого дітька треба було Місіс Катерік у цьому домі? Тон, яким він поставив це запитання? був навіть образливіший, ніж самі слова. Я мовчки відвернулась від нього, даючи йому на здогад, що засуджує його нечемність. Цієї ж миті важка графова рука заспокійливо лягла на плече серові Персівалю і медоточив і графів голос благально мовив. «Мій любий Персівалю, тихіше, тихіше!» Сер Персіваль дуже сердито озирнувся. Граф тільки усміхнувся йому і повторив заспокійливе «Тихіше, мій добрий друже, тихіше!» Сер Персіваль трохи повагався, а тоді ступив кілька кроків до мене і на мій превеликий подив попросив у мене пробачення. «Я перепрошую, мій Голком, сказав він. «Останнім часом щось у мене негаразди з нервами, боюсь, що я став трохи дратівливий». Але я хотів би знати, чого Місіс Катерік заманулось прийти сюди. Коли це було, хто ще, крім економки, бачив її? «Думаю, більш ніхто», – відповіла я. Граф знову втрутився. «То чи не краще розпитати про це саму економку?» – порадив він. «Чому би вам, Персівалю, не звернутися негайно до першого джерела інформації?» справді. Погодився сер Персіваль. Звісно ж, треба було спочатку розпитати саме її, який бо я телепень, що сам не додумався до цього. Сказавши так, він зараз же рушив додому, не чекаючи на нас. Щойно сер Персіваль повернувся до нас спиною, я зрозуміла причину графового втручання, якої спочатку не могла збагнути. Він просто засипав мене запитаннями про Місіс Катері та про мету її від Блеквотер парку чого не зміг би зробити присутності свого друга. Я відповідала йому так коротко, як тільки дозволяла мені вічливість, бо твердо вирішила тримати його на відстані і не заходити з ним у відверті розмови. Одначе Лора Мимохій допомогла йому вивідати в мене все, що я знала. Вона сама почала мене розпитувати, довелося відповідати їй, щоб не опинитися в незавидному і фальшивому становищі хранительки таємниця Раперсіваля. Тож за десять хвилин граф знав про місіс Катері усе, що я знала. Довідався він також і про ті події, що так дивно пов'язали нас із її дочкою Анною, після того, як Гартрайт був здибався з нею. Видно було, моїй відомості справили на нього незвичайне враження. Дарма, що він близький друг сера Персіваля, і начебто добре загалом обізнаний з його справами. Та досить він схоже на те, нічого не знав про Анну Катерік і про її історію. Тепер, коли я переконалася, що сер Персіваль приховав цю таємницю навіть від свого найкращого друга, історія Анни Катерік Видалася мені ще підозрілішою. Граф жадібно спивав кожне слово, що злітало з моїх уст. Його вигляд, жести, все виказувало ненаситну цікавість. Різна буває цікавість, але ні з чим не переплутаєш цікавості, що йде від щирого подиву. І саме таке непідробне почуття я чи не вперше в житті побачила на графовому обличчі. Отак, обмінюючись запитаннями та відповідями, ми неквапом верталися разом додому через ялинову Посадку. Перше, що ми побачили, підійшовши до будинку, була двоколка сера Персіваля перед парадними дверима. Кінь був уже приряджений, і коню у робочій курці чекав поруч. Як ще судити з цієї несподіваної переміни? Допит економки Дав якісь важливі наслідки. «Чудовий кінь, друже мій!» Якомога приєзніше, по-пані заговорив граф до конюха. «Це ви правитимете ним?» «Я не їду, сэр!» Відповів той, поглядаючи на свою робочу куртку і гадаючи певне, чи не прийняв її чужоземний пан за кучерську ліврею. «Мій хазяїн сам правитиме». «Ага!» Мовив граф, то він сам правитиме? Дива, мавши вас, чого б йому братися за це самому? Невже він хоче зморити цього чудового, лискучого коня? Невже пожени його в далеку дорогу? – Не знаю, сер, – відказав коню. – Це й не кінь, а кобила, коли ваша ласка, сер, найбистріша з усіх коней, що в нас на стайні а звати її Руда Моллі, сер, і вона може бігти довго без утоми. Коли сер Персіваль їде недалеко, то бере і Саака Юркського. А коли далеко їде, то бере вашу бистру блискучу руду Моллі? Логічний висновок, міс Голкомб, звернувся до мене граф, жваво крутнувшись на закаблуках. Сер Персіваль їде сьогодні десь далеко. Я промовчала, я зробила свій власний висновок з економченої розповіді і з того, що бачила перед себе, але не хотіла ділитися ним із графом Фоско. Коли сер Персіваль був у Камберленді, гадала я сама собі, він ходив пішки аж на тот дівкут розпитати про Анну. Певний тепер він заради Анни ладен їхати аж у Велмінгам щоб розпитати місіс Катерік про неї. Ми всі війшли у будинок. Коли ми переходили хол, назустріч нам бібліотеки, швидко вийшов сер Персіваль. Він був блідий і схвильований, але попри все це, звернувся до нас так люб'язно, як тільки міг. Я дуже шкодую, що мушу залишити вас. Мушу їхати далеко у невідкладних справах. Почав він. Завтра, у першій половині дня, я повернусь. Але перед від'їздом хотів би залагодити ту дріб'язкову формальність, про яку я вам уже казав, Лоро. Чи не зайдете ви до бібліотеки? Це не забере й хвилини. Проста формальність. Графине, чи можу я потурбувати і вас? Вас, Фоско, графиню. Я хочу попросити лише засвідчити підпис. Більш нічого. Ходім зараз же, та й покінчимо з цим. Він відчинив перед ними двері бібліотеки, пропустив усіх, а тоді зайшов сам, тихо причинивши двері. Я ще хвилину постояла в холі. Серце моє калатало. Тяжке перечуття гнітило душу. Тоді пішла до сходів. І поволі піднялась нагору, до своєї кімнати. Розділ четвертий, 17 червня. Я тільки взялася за ручку своїх дверей, коли чую, гукає мене знизу сер Персіваль. «Я мушу попросити вас зійти до нас знов, міс Голком, сказав він. «Це не моя вина, а фоско». Він почав висувати якісь безглузді заперечення проти того, щоб його дружина була одним із свідків, і змусив мене просити вас прийти до нас у бібліотеку. Я негайно пішла туди разом із сером Персівалем. Лора чекала біля письмового стола, тривожно в рука свого солом'яного бриля. Мадам Фоско сиділа в кріслі біля неї, незворушно милуючись, Своїм чоловіком, а той стояв у протилежному кутку бібліотеки, біля вікна, Общіпуючи засохлі листочки з квітів на підвіконні. Щойно я встала на порозі, граф поспішив до мене, щоб пояснити, в чим річ. «Тисячу разів перепрошую, міс Голком», – заговорив він. «Ви ж знаєте, як відгукується англійці про моїх співвітчизників». В уяві добродія Джона Буля, ми, італійці, всі лукаві та недовірливі з природи. Вважайте, коли хочете, що я не кращий за решту моїх краян. Я лукавий італієць, недовірливий італієць. І ви так подумали, дорога моя леді, адже ж правда. Ну та гаразд, отож через моє лукавство та недовірливість, я заперечую проти того, щоб мадам Фоско засвідчувала підпис Леді Глайт, якщо і сам буду при цьому свідком. Нема ні найменшої підстави для його заперечень, струтився сир Персівель. Я вже пояснив йому, що за англійськими законами мадам Фоско має право засвідчити підпис одночасно із своїм чоловіком. Нехай так, вів далі граф. Англійські закони кажуть так, але сумління Фоско говорить ні. Він розчепірив пухкі пальці на грудях своєї блузи й юрочисто вклонився нам, немовби знайомлячи нас із своїм сумлінням в ролі осяйного додатку до нашого товариства. Я не знаю і не бажаю знати що являє собою документ, якого збирається підписати Леді Глайт, провадив він. Але я кажу тільки, в майбутньому може скластися так, що Серові Персівалю чи його представникам доведеться посилатись на своїх двох свідків. У такому випадку дуже бажано було б, щоб ці двоє свідків були незалежними одне від одного людьми» що мають цілковито незалежні погляди. А цього не може бути, коли й моя дружина свічитиме разом зі мною, адже в нас з нею один єдиний погляд на речі – мій. Я не допущуся, щоб одного чудового дня мені заявили, нібито мадам Фоско діяла під моїм примусом, і тому фактично не є свідкою». В інтересах самого Персіваля я пропоную, щоб свідками були я, як його найближчий друг, і ви, міс Голкомб, як найближча подруга його дружини. Майте мене за єзуїта, якщо вам так хочеться, за педанта, причіпливого й прискіпливого вередуна, але я сподіваюсь, ви будете поблажливі до мене, зваживши ласкаво на мою підозріливу, італійську вдачу та неспокійне італійське сумління. Він знову вклонився і відступив на кілька кроків, ніби відвів своє сумління від нашого товариства так само чемно, як щойно знайомив нас із ним. Графова розбірливість була, можливо, гідна всякої поваги похвали, але щось у тому, як він висловлювався, підсилило мою нехіть. Бути причетною до цієї справи з підписами Якби все це не пов'язувалося з лорою Ніщо взагалі не змусило б мене погодитися бути свідкою Але глянувши на її стривожене обличчя Я вирішила, що піду на який завгодно ризик А не залишу її без підтримки Я залюбка і зостанусь тут Сказала я І якщо я із свого боку «Не знайду приводу для причіпок. Можете покластися на мене, як на свідку». Сер Персіваль кинув на мене колючий погляд, ніби хотів щось мені сказати, але цієї миті його увагу привернула мадам Фоско, що саме підвелася з крісла. Графиня, певне, піймала чоловіків погляд, який велів їй вийти з кімнати. «Лишайтеся, не йдіть. Попросив її сер персіваль. Мадам Фоско ще раз поглядом попросила розпоряджень і стала їх, заявила, що воліє залишити нас самих, робити нашу справу, і рішуче вийшла з бібліотеки. Граф запалив самокруточку, вернувся до квітів на підвіконні і, випускаючи невеличкі струминки диму, завзявся їх обкурювати, запаливши щирим бажанням понищити всю тлю. Тим часом сир Персіваль відімкнув нижню хляду однієї з книжкових шаф і дістав звідти аркуш пергаменту, складений багато разів по довжині. Тоді поклав аркуш на стіл, відігнув лише останню складку і притримав рукою згорнуту частину. Наші очі бачили тільки чисту смугу пергаменту з позначеним місцем для печаті все, що було написано в документі, ховалося в згорнутій його частині, яку сер Персіваль притримував рукою. Лора і я переглянулись, її обличчя було бліде, але не виказувало ні вагань, ні страху. Сер Персіваль умочив перо в чорнило і подав його своїй дружині. «Підпишіть ваше ім'я ось тут!» сказав він, показуючи на потрібне місце, а потім підпишетесь ви, міс Голком, і Фоско, наопроти цих двох позначок. Ходіть сюди, Фоско, підписів не засвідчують, мріючи біля вікна та обкурюючи квіти. Граф викинув свою самокруточку в вікно і приєднався до нас, недбало заклавши руки за свій червоний пояс і, не зводячи очей, з обличчя сера Персіваля, Лора з пером в руці дивилася на свого чоловіка з другого боку, а сам він стояв між них, спершись рукою на складений пергамент, що лежав на столі, і кидав на мене погляди, в яких була така лиховісна суміш підозри з бентеження, аж він скидався більше на в'язня за ґратами, ніж на пана в своєму домі. «Підписуйтесь тут!» – рвучко обернувшись до лори і знов показуючи на пергамент. «Що ж я повинна підписати?» – спокійно спитала вона. «Мені ніколи пояснювати?» – відповів він. «Коляса біля дверей, я мушу негайно їхати. Та й коли б я мав час, ви все одно нічого не зрозуміли б. Це суто формальний документ, де потрібно всяких юридичних термінів». І тому подібних речей. Ну ж, швидше, підписуйте ваше ім'я, щоб швидше покінчити з усім цим. Але ж мені треба знати, що саме я підписую. Сер Персіваль, перш ніж поставити своє ім'я. Дурниці, яке відношення мають жінки до ділових питань? Ще раз кажу вам, ви все одно нічого не зрозумієте. То хоч дайте мені змогу. Спробувати зрозуміти, коли містерові Гілмору треба було, щоб я щось підписала, він завжди спочатку пояснював мені, що це і для чого, і я його завжди розуміла. «А вже ж він так робив, він вам служив, тож і був зобов'язаний давати вам пояснення, а я ваш чоловік і не зобов'язаний це робити». «Ви довго ще збираєтеся мене затримувати? Ще раз кажу вам, читати все це зараз, немає часу. Колясо чекає мене біля дверей, я поспішаю. Востаннє вас питаю підпишетеся ви чи ні?» Вона досі тримала перо в руці, але не показувала наміру підписуватись. «Якщо мій підпис хоч до чогось мене зобов'язує?» – сказала вона то погодьтеся, що я маю якесь право знати, в чому полягає моє зобов'язання. Він схопив пергамент і сердито вдарив ним по столу. «А ну скажіть, що думаєте?» – закричав він. «Ви завжди славилися вмінням казати правду. Дарма, що тут мій з голком. Дарма, що тут фоско. Скажіть просто!» що не довіряєте мені. Граф виняв одну руку з-за пояса і поклав її на плече Серові Персівалю. Той роздратовано струснув її. Граф із незворушним спокоєм знову поклав йому руку на плече. «Стримайте свою рознещасну вдачу, Персівалю!» Мовив він. «Леді Глайд має слушність». «Має слушність!» вигукнув сер Персіваль. Дружина має слушність, не довіряючи своєму чоловікові. Несправедливо і жорстоко звинувачувати мене в недовірі до вас, сказала Лора. Спитайте в Меріан, хіба не виправдане моє бажання знати, до чого зобов'язує мене цей документ, перш ніж підписати його. Не треба мені ніяких звертань до місгоукомп, Відрізав сер Персіваль. Міс Голкомб не має ніякого відношення до цієї справи. Досі я мовчала і воліла б мовчати й далі, але Лорине обличчя промовляло до мене таким стражданням, а поведінка її чоловіка була така зухвала, ні несправедлива, що я не могла не відповісти негайно заради неї. Даруйте, сер Персіваль. Сказала я Але сімію гадати, що я маю деяке відношення до цієї справи Як один із свідків Я вважаю Лорене заперечення цілком правильним Що ж до мене особисто Я не можу взяти на себе відповідальність за свідчити її підпис Перш ніж вона не звагне Що за документ ви пропонуєте їй підписати Холоднокровна заява «Клянусь честю!» – вигукнув сер Персіваль. «Наступного разу, міс Голком, коли ви напроситеся в чийнебудь небудь дім, раджу вам затямити, що господарі відомо не платять за гостинність, стаючи на бік його дружини. Справа, що до вас не стосуються!» Я скочила на ноги, от ніби він мене вдарив. Була б я чоловіком, я збила б його з ніг і негайно покинула б його дім, щоб ніколи більше, ні під яким приводом, не переступити цього порога. Але я була всього лише жінка і так палко любила його дружину. Хвалити Бога ця віддана любов допомогла мені стриматись, і я знову мовчки сіла на стілець. Лура зрозуміла якого болю я зазнала, яку образу притломила в собі. Вона підбігла до мене, сльози котилися по її щоках. Ох, Меріан, тихо шепнула вона, була б моя мати жива, вона б не змогла зробити для мене більше, ніж ти. Верніться і підпишіть, крикнув Сер Персіваль із другого кінця столу. Підписати? Спитала вона пошепки мені на вухо. Я залюбки, якщо ти так скажеш. — Ні, — відказала я, — право і правда на твоєму боці. Нічого не підписуй, не прочитавши спочатку. — Верніться і підпишіться! Ще гучніше і лютіше, — закричав сер Персіваль. Граф? що мовчки з непослабленою увагою стежив за лорою і мною, втрутився в друге. — Персівалю, — заговорив він, — я пам'ятаю, що знаходжуся в присутності дам. Будьте ласкаві, не забувайте про це і ви. Оніміли від гніву, сер Персівалю обернувся до нього. Тверда графова рука повільно стисла йому плече. І рівний графів голос повторив спокійно. «Будьте ласкаві, не забувайте про це і ви!» Якусь хвилину вони дивилися один на одного. Потім сер Персіваль спроквола вивільнив своє плече з-під графової руки. Повільно підвів очі від графового погляду. Понуро подивився на пергамент, що лежав на столі, і аж тоді заговорив. З похмурою покорою приборканого звіра, а не так, як кличить людині, що усвідомила свою неправоту. Я нікого не хотів ображати, сказав він. Але впертість моєї дружини змусила би святого втратити терпець. Я сказав їй, що це суто формальний документ. Чого ж їй ще треба? Можете говорити, «Що вам завгодно, але обов'язок дружини – не суперечити чоловікові. Ще рази востаннє, я питаю вас, леді Глайд, ви підпишетеся чи ні?» Лора вернулася до другого кінця столу і знову взяла в руку перо. «Я залюбки підпишу», – сказала вона. «Тільки ж ви поставтеся до мене, як до людини, що відповідає за свої вчинки». Мені байдуже, яка б жертва не вимагалася від мене, тільки б це не завдало більш нікому шкоди і не призвело ні до чого лихого. «Хто сказав, що від вас вимагається яка жертва?» Урвав він її, на силу стримуючи новий напад люті. «Я лише хотіла сказати», – вела вона далі, – «що я ладна піти на всілякі поступки» тільки б це не зачіпало моєї честі, якщо я не зважусь поставити своє ім'я під документом, бо нічого про нього не знаю. За що ж ви так гніваєтеся на мене? Гадаю, що це несправедливо, бо ви куди поблажливіше ставитеся до розбірливості графа Фоско, ніж до моєї. Злощасний, хоч і цілком природний, хоч і непрямий натяк, на надзвичайний вплив, який мав на нього граф Фоско, призвів до того, що сер Персіваль знову спалахнув гнівом. — Розбірливість! — повторив він. — Ваша розбірливість! Пізно ви згадали про неї. Мені здавалося, ви покінчили з усіма такими дрібницями, коли звелив доброчесність, необхідність вийти за мене заміж. Щойно він вимовив ці слова, Лора шпурнула перо на підлогу, подивилася на нього з виразом, якого я ще ніколи не бачила на її обличчі, й мовчки відвернулась. Це відверте, і гірке презирство до нього було таке не схоже на неї, так не в її вдачі, що ми всі замерли вражені. В грубих словах її чоловіка, очевидно, був якийсь прихований зміст. Лише їй зрозуміли. В тих словах прозирала якась страшна образа, незбагненна для мене. Але вона так виразно відбилася на лореному обличчі, що це заважила б і стороння людина. Граф не був посторонньою людиною і бачив усе це так само добре, як і я. Коли я встала, щоб підійти до лори, то почула, як він тихенько шепнув Серові Персівалю. «Ви ідіот!» Я рушила до Лори, та вона вже прямувала до дверей, і цієї миті її чоловік ще раз заговорив до неї. «Отже, ви категорично відмовляєтеся дати ваш підпис?» Спитав він Лору зміненим голосом людини, котра усвідомила, що дуже нашкодила собі своєю нестриманістю вираза. Після того, що ви оце сказали, відповіла вона твердо, я відмовляюсь підписуватись, поки не прочитаю весь цей документ від першого і до останнього слова. Ходімо звідсіля Меріан. Ми тут лишалися досить довго. Хвилиночку. Трутився граф, не даючи заговорити серові персівалю. Одну хвилинку, леді Глайт, благаю вас. Лура хотіла вийти з кімнати, не звертаючи уваги на графове прохання, але я зупинила її. Не роби графа своїм ворогом, шепнула я їй, роби як хочеш, тільки не роби графа своїм ворогом. Вона послухалася мене. Я знов зачинила двері, і ми стали біля порога, чекаючи. Сер Персіваль сів за стіл, спершись ліктем на згорнутий пергамент, і під першим кулаком голову. Граф стоя між ним і нами, як завжди, господар становища, нашого злорою, жахливого становища. «Леді Глайд, заговорив він із лагідністю, яка, здавалося, більша була звернена до нашого нещасного становища, ніж до нас самих. Прошу вас пробачити мені, якщо я осмілюсь висловити одну пропозицію, і ще прошу вірити, що я роблю це лише з глибокої поваги і щирої приязні до господині цього дому. Він рвучко обернувся до сера Персіваля. Чи ж так доконечно необхідне, спитав він чи б ця річ, на яку ви сперлися ліктем, була підписана саме сьогодні? Це необхідно, бо я так задумав і так хочу. Понуро відповів той. Але ці міркування, як ви, можливо, помітили, зовсім не впливають на леді Глайд. Дайте пряму відповідь на моє пряме запитання. Можна відкласти цю справу з підписом? До завтра, так чи ні? Так, коли вам цього дуже хочеться, тоді навіщо ви втрачаєте тут свій час? Нехай той підпис почекає до завтра, поки ви повернетеся. Пробурмотівши прокляття, сер Персіваль підвів на нього очі. Ви говорите зі мною тоно, який мені не подобається, сказав він. Такого тону я не стерплю ні від кого. Я даю вам пораду задля вашої шкористи, спокійно відказав йому граф, презирливо посміхаючись. Зачекайте трохи самі і дайте час подумати, леді Глайт. Чи ви забули, що коляса чекає на вас біля дверей? Кажете, вас дивує мій тон. Ха. Певне, що дивує. Адже це тон чоловіка, що вміє тримати себе в руках. А скільки добрих порад надавав я вам свого часу? Вам їх не злічити. Чи ж я хоч раз порадив вам не те, що слід? Ручуся, що ви не назвете мені жодного такого випадку. Ідіть, рушайте в дорогу. Справа з підписом може почекати до завтра, то нехай почекає». «Ви залагодите її, коли повернетесь!» Сер Персіваль завагався і подивився на годинника. Його бажання податися кудись у таємну мандрівку знов пробудилося в ньому від графових слів і нині, очевидно, боролося в ньому бажання добути Лорен підпис. Він поміркував трохи, а тоді підвівся зі стірця. «Мене легко умовити!» коли мені ніколи сперечатись, – мовив він. – Я скористаюся вашою порадою, Фоско, не тому, що потребую тієї поради, чи вірю в неї, а тому просто, що не можу більше затримуватись. Він помовчав і похмуро зиркнув на дружину. – Хай ви мені не підпишетеся, коли я вернуся завтра. Решту його слів заглушив. Грюкі чухляди яку він знову відкрив, і замкнув у пергамент. Узявши зі столу капелюха і рукавички, він швидко рушив до дверей. Ми з Лорою відсахнулись, щоб пропустити його. «Затямте! Завтра!» Кинув він дружині і вийшов. Ми зачекали, поки він перейде хул і поїде, тим часом до нас підійшов граф. Щойно ви бачили персіваля з найгіршого боку, міс Голком, сказав він. Мені, як його давньому другові, шкода, що він до такого допустився, і соромно за нього. Як його давній друг, я обіцяю вам, що завтра він поводитиметься чимніше, ніж поводився сьогодні. Поки він говорив, Лора взяла мене за руку. І значу, що стисла її, коли він закінчив. Будь-якій жінці було б тяжко, коли б другий чоловіка спокійнісінько вибачався в її власному домі за чоловікову погану поведінку. І для неї це було тяжке випробування. Я вічливо подякувала графові і вивела лору з бібліотеки. Так, я дякувала йому. Бо вже збагнула з почуттям невимовного приниження та безпомічності, що чи то з примхи, чи то з якоюсь метою, але він бажав, щоб я й надалі зоставалася в Блеквотер Парку. Після того, що заявив мені сьогодні сер Персіваль, я зрозуміла, якщо граф не допоможе мені своїм впливом на нього, мені доведеться поїхати звідси. Тільки завдяки впливові цієї людини, пливові якого я боялася найдужче, я могла зуставатися біля Лори в цю найскрутнішу для неї хвилину. Вийшовши в хол, ми почули, як загуркотіли по жорстві колеса. Сер Персіваль вирушив у свою мандрівку. Куди він подався, меря. шепнула Лора. Кожна його нова затія сповнює мене страшними передчуттями. Ти що-небудь підозрюєш? Після того, що їй довелося спізнати сьогодні, мені не хотілося ділитися з нею своїми підозрами Як я можу знати його секрети? – відповіла я ухильно Може, економка знає? – наполягала вона Звісно, ні – відказала я Вона, певне, знає не більше, ніж ми з тобою Лура задумано похитала головою Хіба не казала тобі економка, ніби Туану Катерик бачила десь у наших околицях? Тобі не здається, що він поїхав її шукати? О, Хлоро, хотіла б я заспокоїтись, та й не думати про це зовсім. І тобі краще б робити, як я, після всього, що було сьогодні. Ходімо до моєї кімнати, відпочинь, заспокойся трохи. Ми сіли біля вікна підставивши обличчя запахущому літньому леготу. Мені соромно дивитися тобі в очі, Меріан, заговорила вона після того, що ти мусила пережити в бібліотеці заради мене. Ох, люба моя, мені серце розривається, коли здумаю про це. Та я постараюсь загладити його вину перед тобою. Я постараюсь. Цитькнула я не кажи так, що значить дріб'язкове ущемлення моєї гордості в порівнянні з твоєю жахливою жертвою, загубленим щастям. Ти чула, що він сказав мені? Схвильовано заспішила вона. Ти чула слова та не знаєш, що вони означають. Ти не знаєш, чому я шпурнула на підлогу паро і відвернулася від нього. Лора встала і схвильовано заходила по кімнаті. Я чимало приховала від тебе, Меріан, аби не засмучувати тебе, не затімарювати початок нашого нового спільного життя. Ти не знаєш, як він принижував мене, але нині ти повинна довідатися про це, адже ти сама бачила, як він принижував мене сьогодні. Ти чула, як він посміявся з мене, коли я згадала про свою розбірливість, як він сказав, що я звела в доброчесність, необхідність вийти за нього заміж. Лора знову сіла, лице її залила краска. Вона стискала руки, так і сяк сплітала пальці. Я не можу розповісти тобі про це зараз, сказала вона. Я розридаюсь, як почну розповідати. Згодом, Меріан, коли я краще триматиму себе в руках. Люба моя, мені так болить голова. Болить, болить, болить. Де твій слоїчок із нюхальною сіллю? Краще поговоримо про тебе. Через тебе я шкодую, що не підписалась. Може, підписати завтра? Я ладна все віддати, аби не розлучатися з тобою. Якщо я відмовлюся знов, він всю вину складе на тебе. Адже ти відкрито стала на мій бік, супроти цього. Що нам діяти? О, мали б ми друга, який допоміг би і порадив нас. Мали б ми вірного друга, на якого можна покластись. Вона гірко зітхнула. Її обличчя сказало мені, що вона думає про Гартрайта. Я легко здогадалася про це, бо й сама після її останніх слів Подумала про нього. Лише півроку минуло від її заміжжя, а ми вже потребували тієї відданої допомоги, яку він пропонував нам на прощання. Я ж тоді і в голову собі не покладала, що та поміч буде нам потрібна. Хоч коли-небудь ми повинні постаратися зарадити собі самі, сказала я. Давай спокійно поговоримо про це, Лоро. Постараємося зробити все, що в нашій спромозі, аби дійти найправильнішого рішення. Зіставивши те, що Лора знала про грошові труднощі свого чоловіка, і те, що я вчула з його розмови з повірником, ми дійшли на минучого висновку. Документ у бібліотеці складено з метою позики, а Лорин підпис був украй необхідний Серові Персівалю для досягнення тієї мети але яким шляхом і звідки він гадав добути ті гроші, а також яку міру особистої відповідальності брала на себе Лора, підписуючись під документом із невідомим їй змістом. Ці питання були за межами нашого розуміння, бо з нас жодна не зналася на справах та юридичних тонкощах. Особисто я була переконана, що змістом таємничого документа була якась вельми підлотна шахрайська оборудка. Я дійшла цього висновку не тому, що сер Персіваль не побажав ні показати нам текст, ні пояснити зміст документа. Він міг так учинити через саму свою дратівливість, звичну пертість і сваволю. Я засумнівалася в його чесності, відколи спостерегла, як разюче перемінилися його манери і мова у Блеквотер-парку і переконалася, що він просто грав роль під час свого сватання в лімаріджі, Його вишуканий такт, його церемонна чемність, що так мило гармонувала із старомодними уявленнями містера Гілмора, його скромність у поводженні з Лорою, його поблажливе ставлення до містера Ферлі, все це були хитрощі лихої, підступної та грубої людини що скинула Машкару, як тільки досягла мети з допомогою свого звичного дворушництва. А сьогодні в бібліотеці він уже відкрився повністю, показав своє істинне обличчя. Що вже казати про біль, якого мені завдало це відкриття, біль за лору? Мені його не висловити словами, я тільки згадую про цей біль». Бо він укріпив мене в рішенні повстати проти того Щоб вона підписувала документ Не ознайомившись попередньо з його змістом Хоч би чим їй загрожувало непідписання Оце така була моя причина Не довіряти Серові Персівалю За цих обставин нам лишалося тільки категорично Відмовитися завтра ставити свої підписи Навівши досить переконливі Юридичні чи комерційні цьому підстави, щоб похитнути, рішучість сера Персівеля, і дати йому нас догад, що ми, дві жінки, тямимо на законах та ділових зобов'язання, не згірше нього. Трохи поміркувавши, я надумала написати єдиному досяжному для нас чоловікові, у якого ми могли таємно попросити допомоги в нашій безвиході. То був містер Кіру «Компаньйон містера Гілмора. Він заступав нашого давнього друга, змушеного відійти від справ і виїхати з Лондона заради свого здоров'я. Я пояснила Лорі, що сам містер Гілмор рекомендував мені свого компаньйона як людину, гідну цілковитої довіри, бездоганно чесну і витриману, а також добре обізнану з усіма її справами». Діставши її цілковите схвалення, я зараз же й сіла писати йому листа. Я почала з того, що чітко окреслила йому наше становище, а далі попросила в нього поради, ясної і простої, якою ми могли б скористатися, не боячись помилитися через непорозуміння. Я постаралась викласти все коротко і чітко, не захаращуючи листа зайвими перепрошеннями, та непотрібними подробицями. Я вже хотіла написати адресу на конверті, коли Лора нагадала мені про одну перепону, яку я випустила з уваги, захопившись складанням листа. «Але ж як нам дістати вчасну відповідь?» – спитала вона. «Твій лист прийде в Лондон тільки завтра вранці, а відповідь пошта принесе нам аж після завтра». Був тільки один спосіб подолати цю перешкоду. Наш повірник мав надіслати нам листа з кур'єром. Я пояснила все це в приписці, де попросила містера Кірла послати до нас кур'єра поїздом, що вирушає з Лондона об 11 годині ранку. Отже, прибувши на нашу станцію о першій годині 20 хвилин, він міг добутися до що щонайпізніше на другу годину. Пополудні. кур'єр має віддати листами ні особисто в руки, і ні в якому разі будь-кому іншому, а також не заходити в зайві розмови з будь-ким із посторонніх. А якщо сер Персіваль повернеться завтра ще до другої години, сказала я Лорі, то найрозумніше буде тобі зрання піти з дому, прихопивши книжку чи яке рукоділля, і не з'являтися в будинку поки не приїде кур'єр з листом. Весь ранок я чекатиму на нього тут, щоб не сталося якогось непорозуміння. Якщо ми вживемо всіх цих засторог, я сподіваюся і вірю, що нас не захоплять зненацька. А зараз ходімо вниз, до вітальні. Сидячи отак удвох довго, в заперті, ми зможемо збудити зайву підозру. «Підозру?» – повторила вона. Чию підозру можемо ми збудити, коли сер Персіваль поїхав?» «Ти маєш на увазі графа Фоско?» «Можливо, Лоро? Він починає й тобі так дуже не подобатись, як мені, Меріан?» «Ні, не подобатися – це не ті слова. У цьому виразі є завжди якась частка зневаги, а в графові Фоско я не добачаю нічого такого, що можна було б зневажати». «Чи ти часом не боїшся його?» «Може, й боюсь, трішки». «Боїшся його після того, як він заступився за нас сьогодні?» «Так, я боюсь його заступництва дужче, ніж сваволі сера Персіваля. Згадай, Лоро, що я тобі сказала в бібліотеці, чи не як хочеш, тільки не роби графа своїм ворогом». Ми зійшли вниз. Лора усамітнилась у вітальні, а я попрямувала з листом до поштової сумки, що висіла в холі на стіні біля вхідних дверей. Надвірні двері були відчинені, і минаючи їх, я побачила графа Фоску з дружиною. Вони стояли на дворі, на сходах, обличчям до мене, і про щось розмовляли. Якось поквапливо графиня війшла в хол і спитала мене, чи не можу я вділити їй п'ять хвилин для конфіденційної розмови. Трохи здивована подібним проханням із боку такої особи, я вкинула свого листа в сумку і відповіла, що я до її послуг. З незвичною приязню, навіть по пані Брацкій вона взяла мене під руку і замість завести до котрої з порожньої кімнати, потягла мене на двір, на моріжок, що оточував басейни з рибою. Коли ми проходили повз графа, що стояв на сходах, він уклонився нам і всміхнувся, а тоді зразу ж війшов до холу і прихилив, не зачинив, за собою двері. Графиня лагідненько повела мене в кру басейну. Я сподівалась, що вона звірить мені якусь надзвичайну таємницю, але на мій превеликий подив усі секретні признання мадам Фоско Звелися до чемного запевнення в її приязні до мене у зв'язку з тим, що сталося в бібліотеці. Чоловік розповів їй про все, а також про те, як зухвало сер Персіваль говорив зі мною. І вона так засмутилась та опечалилась через мене злорою, що надумала, коли щось подібне ще повториться, висловити серові Персівалю обурення його сваволею і покинути його дім. Граф схвалив її рішення, а тепер вона сподівалася почути ще й моє схвалення. Все це видалося мені вельми дивним з боку такої надзвичайно стриманої дами, як графиня Фоско, надто після тих гострих випадів, що ми обмінялися ними лише сьогодні вранці, у колишній човнярні. Але, звісно, я повинна була чемно і по-дружньому прийняти цей її виявчемних та дружніх почуттів, тим паче, що вона була старша за мене віком. Тож і відповідала я графині в її тоні, а тоді, вирішивши, що ми вже все сказали одна одній, хотіла була вернутися в будинок. Але мадам Фоско начебто ніяк не бажала розлучатися зі мною, і на моє невимовне здивування все говорила й говорила. Бувши досі наймовчазнішою з жінок, вона докучала мені тепер нескінченним переліком банальностей Про подружнє життя взагалі, про стосунки сера Персіваля і Лори, про те, яка вона сама щаслива в заміжжі Про те, як покійний містер Ферлі повівся з нею в справі з заповітом, та ще про всяку всячину, поки геть стомила мене Виводивши добрих півгодини все довкола басейну. Чи завважила вона моє обридження, чи ні, не відаю, але вона змовкла так само несподівано, як і розбалакалась, зиркнула на вхідні двері, вмить скрижаніла і випустила мою руку, перш ніж я встигла придумати привід, щоб вивільнитися від неї. Відчинивши двері і ввійшовши в хол, я зненацька зіткнулася. Віч навіче з графом, він саме вкладав якогось листа, поштову сумку. Закривши сумку, він спитав мене, де я залишила мадам Фоско. Я сказала йому, і він же, і він зараз же пішов до своєї дружини. Коли він заговорив до мене, то був такий незвично притихлий чи пригнічений, аж я обернулась і подивилась йому вслід, гадаючи, що з ним». Чи захворів, чи не в настрої. Чому я зразу ж підійшла до поштової сумки і стала з неї свого листа, і з невиразною підозрою оглянула його? Чому я вирішила, оглянувши її, що конверта слід запечатати печаттю, задля більшої певності? Це таємниці або надто глибокі, або занадто мілкі для мого розуму. Жінки, як відомо, часто діють під пливом побуджень, що їх самі собі не годні пояснити. Певне, якийсь такий внутрішній порух і штовхнув мене зробити те, що я зробила. Хоч би що, подвигло мене на цей вчинок, а я, вернувшись до своєї кімнати і наготувавшись ставити печать, мусила тут таки привітати себе з тим, що послухалась того поруху. Я була заклеїла конверта, як звичайно, змочивши клейку смужку і притиснувши до паперу, що під нею. Але нині я ледь торкнулася до нього, як конверт розкрився, а минуло ж лише якихось 45 хвилин, відколи я його заклеїла. Чи я погано його заклеїла? Чи, може, клей був не досить міцний? А може... ні, вся моя душа. Збунтувалася проти здогаду, що спав мені на думку. Мені бридко думати про це, не хочеться бачити того, що переді мною, що лізе просто вічі. Я стрепетом дожидаю завтрашнього дня так багато залежить від моєї обачності, від самовладання. Принаймні, я не забуду про дві остороги бути якомога привітнішою з графом, та бути особливо насторожі. Коли приїде з відповіддю кур'єр містера Кірла. Розділ п'ятий, 17 червня. Коли обідній час знову звів нас докупи, купи, Графоско був у своєму звичному, чудовому настрої. Він так уже старався розважити і забавити нас, от ніби завзявся загладити в нашій пам'яті все, що скоїлося в день у бібліотеці. Яскраві описи його дорожніх пригод Кумедні анекдоти про знаменитостей З якими він зустрічався на континенті Витончені порівняння звичаїв народностей Усієї Європи Ілюстровані щедрою ряснотою прикладів Смішні признання в невинних безумствах Своїх молодечих літ Коли він був законодавцем моди В провінційному італійському містечку І писав безглузді твори на кшталт французьких бульварних романів для провінційної італійської газетки. Все це лилося його вуст легким і скрометним потоком, і все це зачіпало наші різні інтереси, різні зацікавлення, так прямо і водночас так делікатно, що ми з Лорою слухали його з непослабною увагою. Та хоч як це непослідовно, майже з таким самим захопленням, як і сама Мадам Фоско. Жінки можуть устояти перед любов'ю чоловіка, перед його славою, перед його вродою, перед його багатством, але їм не сила устояти перед його красномовством, коли він знає, що і як їм треба говорити. Після обіду, коли чудове враження, яке він справив на нас, ще й зігрівало наші душі, грав скромно відійшов почитати в бібліотеку. Лора запропонувала прогулятися в саду, щоб натішитися догорянням довгого вечора. Необхідно було із звичайної чемності запропонувати й мадам Фоско піти з нами, та вона, діставши певне зараність свій наказ, відмовилась, попросивши ласкаво її вибачити. «Графові, мабуть, потрібні будуть свіжі самокруточки», – пояснила вона. А ніхто ж йому так не догодить, як я, тільки мої самокруточки йому до смаку. Коли вона говорила ці слова, її холодні голубі очі ніби аж потепліли, начебто вона й справді пишається тим, що їй дозволено священно діяти, забезпечуючи свого повелителя відсвіжливим куривом. Тож ми з Лорою пішли на прогулянку самі. Вечір був млистий, задушливий, повітря злягало важке, гнітюче. Квіти в саду хилилися до перепаної землі, роси не було. Просвіта, між непорушним гіллям дерев, захід пала облідо-жовтою загравою, і сонце сідало, оточене легким серпанком. Неначе обіцялося на дощ, може піде, як споночіє. Куди ж нам піти? спитала я. «До озера, Меріан, якщо ти не проти!» – відповіла вона. «Ти, здається, сама не щулась, як полюбила тепо хмуре озеро. Хто зна, і за що?» «Ні, не озеро, а весь краєвид довкола нього. Пісок та верес та ялини – оце й усе, що в цьому великому маєтку нагадує мені Лімеріч. Але якщо ти волієш не йти на озеро, ходімо десь інде». Тут, у Блеквотер парку, я не маю улюблених місць для прогулянок, моя люба, мені тут усе однакове. Тож ходімо до озера. Може, там, на відкритому просторі, буде більше прохолоди, ніж тут. Ми мовчки перейшли в сутінковий парк. Вечорова задуха гнітила нас обох, і ми пораділи, коли вийшли до альтанки, що можемо сісти і перепочити всередині. Білястий туман низько навис над озером, щільна коричнева смуга дерев на протилежному березі, здавалася карликовим лісом, що завис у небі, піщаний берег, що полого спускався вниз, таємниче губився, ближчих до нас пасмах туману, панувала моторошна тиша, хоч би листочок шелесно, хоч би пташка заспівала в лісі, чи качка, яка закрякала, на плесах невидимого озера, навіть жаби не кумкали цього вечора. Тут так пустельно і похмуро, – мовила Лора. Зате ми тут по-справжньому самі, як ніде інде. Говорила вона тихо і дивилася задумано на довколишню пущу, на пісок і туман. Я бачила, що Лора надто заглиблена у свої думки. Щоб пускати в душу похмурі враження зокола, а мене вони гнітили, дедалі дужче. Я обіцяла розповісти тобі всю правду, Меріан, про моє заміжнє життя, щоб ти більше не мучилася з догадами про нього. Почала вона. Це ж я таїлася від тебе, люба моя, вперше і повір в останнє в житті. Ти знаєш, чи я мовчала заради тебе І, може, трішки і заради самої себе Як тяжко жінці признатися Що чоловік, якому вона віддала Ціле своє життя Найменше з усіх людей Цінує цей дарунок Була б ти сама замуже Меріан Та ще коли б той твій заміж Був щасливий Ти б мене тоді зрозуміла ще краще Ти б мене зрозуміла так як ні одна жінка на світі не зрозуміє, хоч би яка добра та віддана вона була. Що ж я могла їй на це відповісти? Я могла тільки взяти її за руку і вкласти в свій погляд всю любов, яку почувала до неї. Як часто провадила вона далі. Я чула, як ти сміялася над тим, що ти завжди називала своєю убогістю. Як часто ти насмішкувато вітала мене з моїм багатством. Ох, Меріан, більше ніколи не смійся над цим. Дякую долі за свою убогість, бо ж та убогість робить тебе господинею свого власного життя. Бо вона рятує тебе від такої недолі, що випала мені. Яке сумне зізнання з вуст молодої дружини, сумне, у всій своїй спокійній Тихомовній правдивості Досить було мені прожити Лише кілька днів разом із ними всіма У блеквотер парку Щоб зрозуміти Як зрозумів би це будь-хто Заради чого Одружився з нею її чоловік Я не буду Засмучувати тебе розповідями Про те, як швидко Почалися мої розчарування Та випроби, казала вона Я не хочу щоб ти навіть знала, які вони були. Нехай все це залишиться тільки в моїй пам'яті. Якщо я розповім тобі, Як він поставився до моєї першої І останньої спроби порозумітися з ним, Ти збагнеш, як він поводився зі мною весь цей час. Збагнеш так, ніби я все-все тобі докладно розказала. Якось у Римі, Поїхали ми до гробниці цитілі і метели. Небеса були погідні і чудові. Давні руїни були такі прекрасні. І думка, що цейсь чоловікова любов воздвигла таку гробницю, щоб увічнити пам'ять про кохану дружину, пробудила в мені більше ніжності до мого чоловіка, ніж я почувала досі. Чи побудували б ви такого пам'ятника для мене, Персівалю? Спитала я, до того, як ми побралися, ви запевняли мене, що палко мене любите, але відтоді я не змогла договорити, він навіть не дивився на мене Меріан. Я опустила вуаль, щоб він не побачив сліз у моїх очах. Я подумала, що він і не почув моїх слів, але він таки почув їх. Він сказав їдьмо звідсіля. І засміявся сам до себе, підсаджуючи мене в сідло. Потім сам скочив на коня і знов засміявся, коли ми від'їжджали. «Якщо вже я спороджу вам пам'ятника», – сказав він, – «то це буде зроблено на ваші власні гроші. Цікаво, чи була ця Цесілія Метела багата і чи на її гроші побудовано гробницю». Я не відповіла. Бо не могла, плачучи під вуаллю Ах ви, білявки, вічно дмете губки, сказав він Чого ви хочете? Компліментів і милих речей Ну та що ж, я в доброму гуморі сьогодні Вважайте, що я вже наговорив вам купу компліментів і милих речей Коли чоловіки говорять вам грубощі вони й не знають, як надовго ми це запам'ятовуємо та як нам від цього боляче. Якби я поплакала довше, мені б стало легше, але його відверта зневага висушила мої сльози і жорсточила мені серце. Відтак, Меріан, я перестала гнати геть думки про Волтера Гартрайта. Я тішилася спогадами про ті щасливі дні, коли ми. Не признаючись, палко любили одне одного, і мені ставало легше на душі. Чому іще могла я шукати втіхи? Були б ми з тобою разом, може б ти допомагала б мені знаходити кращу розраду? Я знаю, що погано чинила, але скажи, хіба мене не підштовхували до такого? Мені довелося сховати від неї своє обличчя. «Не питай мене», – сказала я, – «чи ж я вистраждала стільки, як ти? Хіба ж я маю право засуджувати тебе?» «Я стала думати про нього», – заговорила вона знов, стишивши голос і присунувшись ближче до мене. «Я думала про нього, коли Персіваль залишав мене саму вечорами, а сам їхав з друзями в оперу. Я мріяла, що коли Бог...» Благословив би мене бідністю, я стала б Волтеровою дружиною. Я уявляла собі, як я сиджу вдома у своїй чистій дешевій сукні і дожидаю його з роботи, де він заробляє нам на хліб. Уявляла, як я люблю його, і все роблю вдома для нього, і за це люблю його ще дужче. Я бачила, мовби би уяв. Як він приходить додому стомлений, як я знімаю з нього пальто і капелюха і подаю йому обід, Меріан. І йому подобається, що я навчилася заради нього варити їсти і господарювати. О, як я сподівалася, що він не такий самотній і нещасний, як я, що він не думає весь час про мене, як я про нього. Коли вона промовляла ці сумні слова, вся колишня ніжність забриніла в її голосі, і вся дівоча краса знов замріяла на її обличчі. Очі її з такою любов'ю дивилися на похмурий, пустельний, лиховісний виднокіл, начебто бачили рідні камберленські пагорби, займлистою грізною далиною. «Не говори більше про Волтера!» попросила я, коли оговталася трохи. О, Хлоро, не мучний ні нас обох спогадами про нього. Вона ніби прокинулась і подивилась на мене з ніжністю. Аби не засмучувати тебе, відповіла вона, я ладна більш ніколи не вимовляти його імені. Я ж прошу тебе заради твого блага, умовляла я, заради тебе самої. Коли б твій чоловік почув Він би не здивувався Вона вимовила Ці дивні слова Із стомленим супокоєм Та байдужістю Миттєва переміна, що сталася в ній Вразила мене не менше Ніж сама відповідь Він би не здивувався Повторила я Лоро Чи ти тями, що кажеш Ти лякаєш мене «Це правда», – сказала вона, – «саме про це я хотіла розповісти тобі, коли ми розмовляли з тобою в твоїй кімнаті, коли тоді в Лімеріджі я відкрила йому своє серце, я тільки одне приховала від нього. І ти, Меріан, сама сказала, що то не гріх. Я приховала від нього ім'я, і він з'ясував його. Я слухала її, але не могла говорити». Її останні слова згасили останню іскру надії на її щастя, яка ще жевріла в мені. «Це трапилося в Римі», – розповідала вона все з тим самим стомленим супокоєм та байдужістю. «Ми були на вечірці, де були запрошені самі англійці у подружжя Марклендів, приятелів сера Персіваля. Господиня славилась, як чудова художниця, і хтось із гостей просив її показати всім свої малюнки. Ми всі захоплювалися ними, і щось я таке сказала, що привернула до себе її увагу. «Правда, ви теж малюєте?» – спитала вона. «Колись я трохи малювала?» – відповіла я. «Але більше цим не займаюся. Якщо ви колись малювали...» – сказала вона. – Одного чудового дня ви, може, знову візьметеся за це заняття, тож дозвольте порекомендувати вам учителя. Я промовчала. – Ти розумієш, чому, Меріан? – і спробувала перевести розмову на іншу тему. Але місіс Маркленд вела своєї. – У мене були різні вчителі, – говорила вона далі, – але найкращий з усіх – найздібніший. Та найуважніший був такий собі містер Гартрай. Якщо коли-небудь ви знов захопитеся малюванням, спробуйте взяти його за вчителя. Він скромний, дуже вихований молодик. Я певна, він вам сподобається. Подумай тільки, вона говорила ці слова присутності великого товариства, при чужих людях, запрошених на прийом на честь молодят. Я щосили намагалася зберегти самовладання, нічого не відповіла їй, тільки стала пильно розглядати малюнки. Коли я насмілилася підвести очі, мій чоловік дивився на мене, і наші погляди зустрілись. Я зрозуміла, що моє обличчя виказало мене. Ми подумаємо, як бути з містером Гартрайтом, коли повернемося до Англії, місіс Маркленд. Сказав він «Я згоден з вами Думаю, він таки сподобається, леді Глайд Він так наголосив останні слова, що мої щуки спалахнули А серце так забилось Я мало не задихнулась Більше нічого не було сказано Ми рано поїхали додому Дорогою до готелю Він мовчав Допоміг мені вийти з коляси Провів мене нагору, як звичайно, та щойно ми зайшли до вітальні. Він замкнув двері, штовхнув мене в крісло і став переді мною, схопивши мене за плечі. «Від того самого ранку, в Лімеріджі, коли ви зробили мені те своє зухвале признання», – сказав він. «Я хотів довідатися, хто цей чоловік. Сьогодні я прочитав його ім'я на вашому обличчі. Це ваш учитель малювання». І звати його Гартрайт. Ви каятиметесь в цьому, і він каятиметься до кінця ваших днів. А зараз лягайте спати, і нехай він вам насниться, якщо вам так подобається, з рубцями від моєї нагайки. І відтоді, хай тільки він розсердиться на мене, то з погрозами чи знущанням згадує моє признання яке я йому зробила у твоїй присутності. Я ніяк не можу запобігти тому, щоб він не надавав моїй сповіді свого жахливого тлумачення. Я не можу ні змусити його повірити мені, ні змусити його замокнути. Ти здивувалась сьогодні, коли він сказав, ніби я зробила доброчесністю, необхідність вийти за нього заміж. Ти вже не здивуєшся наступного разу, коли він, знов розлютившися чогось, повторить ці слова. Ох, Меріан, не треба, не треба, ти робиш мені боляче. Я стискала її в обіймах, болюче, жалюче моє каяття здавило її, мов лабета біди. Так, моє каяття, переді мною постало бліде звічаю волтерове обличчя. Коли мої жорстокі слова пронизали йому серце в літній хатині в Лімериджі на тому обличчі німував нестерпний докір Це ж моя рука вказала шлях що повів чоловіка якого любила моя сестра далеко від його батьківщини від його друзів це я стала поміж цими двома юними серцями щоб розлучити їх на віки Два їхні життя були розбиті і свідчили обидва про моє злочинство. І я скоїла це злочинство заради сера Персіваля Глайда. Заради сера Персіваля Глайда. Я чула, що вона щось говорить до мене, і стону її голосу знала. Вона мене втішає. Мене, що не заслужила нічого. Крім її осудливого мовчання. Не знаю, скільки часу сплинуло, Поки я зборола наплив гірких думок І почуттів, що захлинали мене. Спочатку я збагнула, що вона мене цілує, А тоді мої очі мовби би пробудились. Досі я безтямно дивилася просто перед себе, На озеро. Вже пізно, почула я її шепіт, у парку поночіє. Вона потрясла мене за руку і повторила. Меріян, у парку вже поночіє. Ще хвилину, попросила я, побудьмо тут іще хвилину, хай я заспокоюсь. Я все ще боялася глянути їй у вічі і невідривно дивилася на озеро. Було справді пізно, темна смуга дерев на небокраї. Ростала в дедалі густішій сутіні І здавалася невиразним пасемцем диму. Туман, що злій на озеро, Непомітно розрісся і добирався до нас. Тиша стояла така сама глибока, безгучна, Тільки тепер вона вже не лякала, Була в ній лише таємничість і величавість. «Ми далеко від дому!» – прошепотіла вона. «Ходімо назад!» Зненацька вона змокла і, відвернувшись від мене, задивилася на щось через вхід дольтанки. «Меріан!» – сказала вона, вся затремтівши, «Ти нічого не бачиш? Глянь!» «Куди? Туди, вниз!» Я подивилась, куди вона показувала рукою і теж побачила віддалік по вересовищу. Рухалася людська постать. Темним силуетом на тлі туману вона прийшла трохи, зупинилась, постояла і рушила далі. Повільно, перед і попід білою хмарою туману, аж поки щезла з поля зору, яке нам відкривалося з дверного отвору альтанки. Ця наша вечірня розмова дуже нас перехвилювала і виснажила. Збігло кілька хвилин, Перш ніж Лора насмілилася увійти в парк, а я повести її додому. — Хто то був, чоловік чи жінка? — спитала вона пошепки, коли ми нарешті увійшли в темну вільгість посадки. — Не знаю. А як тобі здається? Наче схоже було на жінку. Боюсь, коли б то не був чоловік у довгому плащі. — Може й чоловік. У цьому непевному світлі було не роздивитись. Постривай, Мерія, мені страшно, я не бачу стежки. А що, коли та постать іде за нами? Навряд чи, Лоро, як поправді, то нема чого й боятись. Недалеко від озера село всі вільно можуть гуляти берегами вдень і вночі. Дивно, що ми досі не бачили на озері жодної живої душі. «Ми йшли через парк. Було дуже темно, так темно, що ми насило розрізняли стежку. Я взяла лору за руку, і ми пішли швидше. Ми вже були майже на півдорозі додому, коли вона раптом встала і змусила й мене зупинитись. «Цсс!» – шепнула вона. – чуючи чиюсь ходу за нами. «Сухі листя шелестить!» – сказала я щоб підбадюрити її, або гіллячку здуло з дерева. Але ж тепер літо, Меріан, і вітерець хоч би дихнув. Слухай, я теж почула, ніби чиюсь легку ходу слідом за нами. Хай то буде хто завгодно, чи що завгодно, сказала я, а ми ходімо далі, за хвилину ми вже будемо зовсім близько від будинку, і коли щось нас налякає... Нас почують. І ми пішли вперед так швидко, що Лора задихалася, коли ми виходили з парку. Ми вже бачили освітлені вікна будинку. Я встала, щоб вона перевела подих. Тільки ми хотіли були рушити далі, як вона зупинила мене знов і дала знак прислухатись. Обидві ми виразно почули довгі, тяжке зітхання позад нас. Воно долинуло з темної гущавини. «Хто там?» – гукнула я. Ніхто не озвався. «Хто там?» – повторила я. Хвилину панувала тиша, а тоді ми почули знов чиюсь легку ходу. Все тихішу й тихішу, все далі й далі від нас, аж поки настала цілковита тиша. Ми – Поспішили вийти з-під дерев на відкритий моріжок, швидко перейшли його і, не мовивши більше жодного слова одне одному, підійшли до будинку. світлі лампи, холі, лора, вся бліда, подивилася на мене зляканими очима. — Я мало не померла від страху, — сказала вона. — Хто б то міг бути? — Спробуємо розгадати це завтра, — відповіла я. А тим часом нікому не кажи про те, що ми бачили і чули. Чому? Тому що мовчати безпечніше, а нам потрібна безпека в цьому домі. Я зараз же відіслала лору на гору, а сама, постривавши хвилину, поки зняла капелюха та пригладила коси, пішла на розвідку. Спочатку я навідалася бібліотеку. Під тим приводом, що хочу взяти книжку. Там сидів граф у найбільшому будинку кріслі, мирно покурюючи та читаючи. Ноги він поклав на диван, зняту кроватку поперек колін. Комір його сорочки був широко розщепнутий. На стільчику біля нього тихим дівчатком сиділа графиня Фоско і крутила для нього самокруточки. Ніяк не схоже було на те, щоб хтось із цього подружжя гуляв з смерком на дворі і допіру квапливо повернувся в будинок. Досить було одного погляду на графа і графиню, щоб зробити висновок, заради якого я заходила до бібліотеки. Коли я увійшла, граф Фоско підвівся, збентежено чемний, і почав зав'язувати краватку. Прошу вас! – «Не турбуйтеся через мене», – сказала я, – «я тільки забігла взяти книжку». «Всі чоловіки моїх розмірів нещасні, бо страждають від спеки», – мовив граф, поважно обмахуючись чималим зеленим в'єлом. «Хотів би я помінятися місцем із моєю незрівнянною дружиною. В цю мить вона холодна, мов риба от там, у басейні». Графиня дозволила собі розтанути з утіхи, діставши цей хімерний комплімент від свого чоловіка. Мені не буває ніколи жарко, міс голком", зауважила вона скромно з виглядом жінки, що признається в своїх особливих талантах. Ви з леді Глайд гуляли сьогодні ввечері? спитав граф, коли я про людське око брала книжку з полиці. Так. Ми ходили дихнути свіжим повітрям. Дозвольте спитати, куди ж ви ходили? До озера, аж до Альтанки. Невже, аж до Альтанки? За інших обставин, можливо, я б повстала проти такої його допитливості. Але нині я зраділа, бо це ж був зайвий доказ того, що ні він, ні його дружина не були причетні до таємничої з'яви на озері. Сподіваюсь, ніяких нових пригод цього вечора, допитувався він, більше ніяких нових відкриттів, таких, як ота поранена собака. Він утопив у мене свої незглибні сірі очі з тим холодним, сталево невідпорним блиском, який щоразу змушує мене дивитися на нього, і коли я дивлюся, щоразу мене бентежить. У такі хвилини. В мені зароджується невимовне відчуття, ніби він читає мої думки. Те саме я відчула й тепер. «Ні», – відказала я коротко, – «ні пригод, ні відкриттів». Я спробувала відвести від нього очі, щоб вийти з кімнати, але хоч як це дивно, мені навряд чи вдалося б цю спробу здійснити, коли б не допомога мадам Фоско що змусила його повернути до неї голову і таким чином першим відвести погляд. «Графе, чому ви не попросите мі голком сісти?» сказала вона. Щойно він одвернувся, щоб подати мені з Я вхопила за цей привід, щоб подякувати йому, вибачитись і вислизнути геть. Через годину... Коли Лорина Покоївка прийшла в спальню своєї пані, я заговорила про задуху, щоб довідатись, де провели вечір слуги. «Певне, ви зморилися там, унизу від спеки?» Спитала я. «Ні, міс, – відповіла дівчина, – ми її по-справжньому й не відчули. То ви, мабуть, ходили в парк? Дехто з нас намірявся піти, міс, але куховарка сказала що винесе свого стірця на подвір'я, де прохолода, то й ми всі надумали повинносити туди стірці, так і просиділи вечір. Лишалось довідатись, де пробула вечір економка. А місіс Майклсон уже обляглася? Поцікавилася я. Навряд чи міс, відповіла усміхаючись дівчина. Зараз вона певне встає, а не лягає спати. Чому це? Що ви хочете всім сказати, місіс Майклсон? Проспала день? Ні, міс, не зовсім так. Вона весь вечір проспала в себе в кімнаті, на кушетці. Співставивши те, що я на власні очі бачила в бібліотеці, і те, що тільки не почула від покоївки, я дійшла неминучого висновку. Постать? яку ми бачили біля озера, не була постатю, ні мадам Фоско, ні її чоловіка, ні кого-небудь із слух. Хода, яку ми чули поза себе, не належала нікому з домашніх. Хто ж то був? Гадати про це – марна справа. Я ж бо навіть не певна, чоловіча то була постать, чи жіноча. Мені тільки здалося, начебто я бачила жінку. Розділ шостий, 18 червня. Гризота, що мучила мене вчора ввечері в альтанці після Лориної розповіді, повернулася до мене в нічній самотині і довго не давала мені заснути. Зрештою, я засвітила свічку і взялася перечитувати свої давні щоденники, щоб перевірити, якою ж мірою я винна у фатально-помилковому Лориному заміжі. Та що я могла діяти, щоб врятувати її від цього шлюбу? Наслідок моїх пошуків трохи заспокоїв моє сумління. Я переконалась, хоч як сліпо і нерозважно я тоді чинила. Я старалася тільки заради її блага. Звичайно, сльози не приносять мені по легкості, але цього разу було не так. Я встала з твердим рішенням. І спокійними думками. Хай сер Персіваль що хоче, каже, чи робить. Я більш ніколи не розсерджуся на нього. Не забуду ні на мить, що лишаюся тут попри образи, приниження та погрози, тільки заради лори, задля її блага. Вранці нам не довелося сидіти й гадати, чию постать ми бачили біля озера і чию ходу чули в парку. Через дріб'язкову прикрість, Що дуже засмутила Лору, Вона загубила брошку, Яку я подарувала їй на згадку Напередодні її весілля. Брошка була на ній, Коли ми прогулювалися вчора ввечері. Тож ми могли тільки припустити, Що Лора загубила її Або вальтанці, Або дорогою додому. Послали слов на пошуки, Але ті вернулися ні з чим. Тепер Лора Пішла шукати сама. Знайде вона брошку чи ні, але це добрий привід для відсутності лори, якщо сер Персіваль повернеться раніше, ніж прибуде кур'єри з листом від компаньона містера Гілмора. Щойно годинник вибив першу годину, я міркую, що краще чекати на лондонського кур'єра тут чи непомітно вислизнути з будинку і пантрувати його за ворітьми. В цьому домі я нікому нічому не довіряю, тож, може, ліпше буде здійснити другий план. Граф, на щастя, засів у їдальні. Коли десять хвилин тому я бігла по сходах нагору, то чула за дверей, як він дресирує своїх канарок. Вилітайте на мій мізинчик, мої люлю, -лю любесеньки вилітайте і нагору посидся. Раз, два, три. Нагору. Три, два, один. Вниз. Один, два, три. Тінь, тінь, твірінь. Канарки звично заливалися співом, а граф відповідав їм ціньканням і свистом. От ніби сам був птахом. Через відчинені двері моєї кімнати до мене долинають їхні пронизливі співи і свист. Зараз саме час вислизнути, щоб мене ніхто не заважив. Четверта година Відколи три години тому я зробила свій останній запис Події в Блеквотер парку повернулися і потекли по новому річищу. Не знаю, до кращого чи до гіршого, і боюсь про це замислюватись, але повернуся до того, на чому я зупинилась щоб не заплутатись у Веремії власних думок. Я як надумала, так і вчинила. Пішла за ворота зустріти кур'єра з листом для мене. На східця ніхто мене не здибався. В холі я почула, що граф досі дресирує своїх канарок. Але переходячи квадратний двір, я побачила графиню Фоско, що ходила по своєму улюбленому колу, все кружка довкола басейну. Я зразу ж уповільнила ходу, щоб вона не помітила, як я поспішаю, і навіть обачно запитала, чи не збирається вона на прогулянку перед другим сніданком. Вона усміхнулася мені так приязно, як тільки вміла. Відповіла, що воліє не заходити далеко від дому, люб'язно кивнула мені і пішла в будинок. Я озирнулась і побачивши, що вона зачинила за собою двері, Відчинила хвіртку За чверть години я була вже біля сторожки Але переді мною робила різкий поворот ліворуч Далі ярдів сто, вела прямо Потім круто повертала праворуч, добитого шляху Між цими двома поворотами, яких не видно було Ні від сторожки, ні від шляху Я почала туди-сюди прогулюватись Оба мене були високі живоплоти Хвилин двадцять, за моїм годинником, я нікого не бачила і не чула. Нарешті я зачула репіння коліс, поспішила до другого повороту. Звідки, назустріч мені, виїхала карета із станції. Я зробила кучереві знак зупинитись. Карета стала і з віконця визирнув поважний чоловік. Даруйте, сказала я. Але чи не йдете ви до Блеквотер-парку? Так, мем. З листом для когось? З листом для міс Голком. Мем, можете віддати листа мені? Я є міс Голком. Кур'єр торкнувся рукою капелюха, вийшов з карети і віддав мені листа. Я зараз же розпечатала конверта і прочитала листа. Я перепишу його в щоденник. А тоді, з обачності, знищує оригінал. Шановна леді, ваш лист, якого я прочитав сьогодні вранці, дуже стурбував мене. Я відповім на нього якомога коротше і ясніше. Уважно розглянувши вашу заяву, я, знаючи стан справ Ледіклайт за шлюбним контрактом, дійшов висновку, про який мені прикро говорити. Сер Персіваль Глайт наміряється зробити позику з основного капіталу Леді Глайт. Іншими словами, позику з 20 тисяч фунтів, що їй належать, змусивши її стати учасницею оборудки і дати свою згоду на кричуще зловживання її довір'ям. У тому випадку, якщо Леді Глайт захоче опротестувати цю позику, її підпис свідчитиме про те, що цю позику зроблено з її відома і згоди, будь-які інші припущення з приводу оборудки, для якої потрібен був би підпис Леді Глайт, виключаються. Якщо Леді Глайт підпише такий документ, а саме такою бачиться мені угода, що про неї мова, її довірені особи будуть зобов'язані видати гроші Серові Персевалю з основного її капіталу. З 20 тисяч фунтів. Якщо сер Персіваль не поверне назад позики, капітал Леді Глайд зменшиться відповідно на позичену суму. Якщо Леді Глайд матиме дітей, їхній спадок зменшиться на таку саму суму, велику чи малу. Коротше кажучи, ця оборудка, якщо тільки Леді Глайд не впевнена у протилежному, Може вважатися шахрайством стосовно її майбутніх дітей Зважаючи на ці серйозні обставини Я радив би Леді Глайт, не підписувати документа на тій підставі Що спочатку вона хоче подати його на схвалення повірникові її родини Тобто мені За відсутності містера Гілмора, мого компаньона Проти цього не може бути ніяких поважних заперечень Оскільки, якщо оборудка чесна і не зачіпає істотно інтересів леді Глайд, я, звісно, дам свою згоду на її підпис. Прийміть запевнення, що при потребі я готовий подати вам всіляку допомогу, ділом чи порадою. Лишаюсь вашим відданим слугою Вільям Кіру. Я з великою вдячністю прочитала цього щирого, і розумного листа Він підказував Лорі Незаперечну підставу Щоб ухилитися від підпису І з'ясовував нам обом Вірогідну суть документа Поки я читала Кур'єр стояв поруч мене Чекаючи на мої вказівки Перекажіть, будь ласка Містерові Кірлу Що я все зрозуміла І дуже йому вдячна Сказала я Іншої відповіді Поки що не треба. Саме цієї хвилини, коли я говорила ці слова, тримаючи в руках розпечатаного листа, граф Фоско вигулькнув за повороту алеї з боку битого шляху і виріс переді мною, наче з-під землі. Його раптова поява тут, де я аж ніяк не сподівалася його зустріти, просто приголомшила мене. Кур'єр попрощався зі мною. І сів у карету Більше я не спромоглася сказати йому ні слова Бо навіть розгубившись, не відповіла на його уклін Я скам'яніла, переконавшись, що мою хитрість розкрили І хто ж це зробив? ніхто інший, як сам граф Фоско Ви вертайтесь додому, міс голком Спитав він, не виказуючи ані найменшого подиву і навіть не глянувши на карету, що саме рушала Я трохи зібралась на силі І відповіла йому з твердним кивком голови Я теж іду додому, сказав він Прошу вас, не відмовте мені у втісі супроводжувати вас Чи не візьмете ви мене під руку? Та ви, здається, вельми здивовані тим, що бачите мене я взяла його під руку. З усіх розгублених моїх думок перша вернулася до голови, застережлива. Краще піти на будь-які жертви, аніж зробити графа своїм ворогом. «Ви, здається, вельми здивовані тим, що бачите мене», – повторив він спокійно, але з притиском. «Я начебто чула, графе, як ви?» «З вашими пташечками ви в їдальні?» Відповіла я, намагаючись говорити якомога спокійніше і твердіше. «А вже ж, так воно й було, але ж люба леді, баледі. Мої маленькі пернаті діточки так у всьому схожі на всіх інших дітей. Іноді вони перестають слухатись, от як цього ранку. Я саме саджав їх назад у клітку». Коли вийшла моя дружина і сказала, що залишила вас, і ви самотою пішли на прогулянку. Ви ж самі сказали їй, що йдете на прогулянку. А вже ж! Що ж, міс Голком, спокуса супроводжувати вас була надто велика, щоб я міг її перебороти. Немає нічого страшного в тому, що я в моєму віці... Признаюся про такі речі. Правда? Я схопив капелюха і рушив набиватися вам у почет. Адже ж краще такий супровід, як старий гладун Фоско, аніж ніякий. Я пішов не тією дорогою, у вічі й вернуся, і ось я тут, нарешті сягнув, чи й смію, так сказати, вершини своїх бажань. Отак він розводився. Пересипаючи свою мову компліментами А та його мова була така плавна й текуча Що мені лишалося тільки мовчати І зберігати без особливих зусиль Самовладання Ні разу, жодним словом Він не натякнув на карету Яку бачив на дорозі Чи на листа, що я його досі тримала в руці Ця його лиховісна делікатність переконала мене що він найганебнішим чином розкрив таємницю моєї заяви до повірника, і нині, переконавшись, як секретно я постаралась отримати відповідь, знав рівно стільки, скільки йому було треба. Тепер він тільки намагався приспати мої підозри, що, як він розумів, повинні були виникнути в мене. Мені вистачило розуму щоб не робити спробу шукати його правдоподібними поясненнями. Але я була жінка, і тому, попри страх перед ним, не могла не відчувати, яка ганьба для мене йти з ним по підручки. На під'їзній доріжці біля будинку ми побачили, як коляса від'їжджає до Станні. Допіру повернувся сер Персіваль, хоч які там були наслідки його мандрівки, вони не зм'якшили його лютої вдачі. «Но, двоє вже вернулись», – мовив він понура. «Чого це всі порозбігалися з дому? Де леді Глайд? Я сказала йому, що Лора загубила брошку і шукає її в парку. «Брошка чи не брошка?» – похмуро пробурчав він. «А я раджу їй не забувати, що сьогодні вона повинна прийти в бібліотеку». Я хочу бачити її через півгодини. Я визволила свою руку і поволі пішла на гору по східця. Граф удостоїв мене одним із своїх найрозкішніших поклонів, а тоді весело звернувся до грізного господаря дому. То як, Персівалю? сказав він. Приємна була ваша поїздка, а ваша красунечка руда Моллі. Дуже наморилася з дороги. Гдіть куроду Моллі і поїздку теж. Я хочу снідати, а я хочу спочатку трохи поговорити з вами, заявив йому граф. П'ять хвилин поговоримо, друже мій. Отут, на моріжку. Про що? Про справи, що дуже й дуже зачіпають вас. Я варилась. Проходячи якомога повільніше через двері в хол, і чула ці запитання й відповіді, крізь відчинені двері я бачила, як сер Персіваль у нерішучості сердито заклав руки в кишені. Якщо ви хочете знов набридати мені вашою треклятою розбірливістю, сказав він, то я не бажаю вас слухати. Я хочу снідати. Ходімо та поговоримо". Повторив запрошення граф, не звертаючи ні найменшої уваги на грубі слова свого друга. Сер Персіваль спустився вниз по сходах. Граф узяв його під руку і лагідно повів далі на подвір'я. Я була певна, що ті справи стосувалися до Лориного підпису. Безсумнівно, вони говорили про Лору і про мене. Серце мені стискалося. Я мліла від хвилювання, як важливо було б довідатись, що саме вони кажуть один одному цієї хвилини, але ніяким побитом я не могла почути ані словечка з їхньої розмови. Я пішла блукати по будинку від покою до покою. Адвокатів лист я сховала на грудях, нині вже боялася довірити його замкові і ключу у власній кімнаті. Тривога так гнітила мене, просто зводила з ума. Лора все не верталась, я подумала, що треба піти пошукати її. Але мене так виснажили сьогоднішні тривоги, що денна спекота і зовсім мене здолала. Я рушила було до дверей та мусила вернутися до вітальні і прилягти на найближчу кушетку. Я тільки почала заспокоюватись. Коли це двері тихо прочинились, і в кімнату зазирнув граф. Тисячу разів перепрошую, міс Голком, сказав він. Я насмілився потурбувати вас лише заради хороших вістей. Персіваль примхливою всьому, як ви знаєте, в останню хвилину раптом передумав, і за тією підписами тим часом відкладено. Велике полегшення для всіх нас, місс Голком. Я радий, що бачу втіху на вашому обличчі. Передайте, прошу вас, мою глибоку пошану і щирі вітання леді Глайд, коли казатимете їй про цю приємну новину. Не встигла я утямитись від зачудування, як він уже й пішов. Безперечно тільки завдяки впливові графа Сер Персіваль міг так непоясненно Змінити свої наміри Тому не тяжко було умовити свого друга баронета Знаючи про мого листа до повірника І про те, що сьогодні я дістала відповідь На серці мені полегшало Але розум мій начебто виснажився Разом із тілом І не спроможний був осягнути Ні сумнів на сьогодні ні погрозлива завтра. Я ще раз спробувала підвестися І піти шукати лору, Але голова мені напаморочилась, Ноги підгинались. Не лишалось нічого іншого, Як лягти знову на кушетку, Супереч власній волі. В будинку панувала тиша, Тихе зищання комах За відчиненим вікном Заколисувало мене. Очі мої Склепили самі собою, і поступово я поринула в дивний стан. Я не пильнувала, бо не усвідомлювала, що було довкола мене, але й не спала, бо пам'ятала, що відпочиваю. Моя збуджена, мово лихоманці уява, покинула моє зморене тіло, і чи то в трансі, чи то в якійсь мрії, не знаю, як це й назвати». Я побачила Волтера Гартрайта. Зрання я жодного разу не подумала про нього, ані Лора не назвала його, не натякнула про нього. І все ж я бачила його нині перед собою так виразно, ніби повернулися колишні дні, і ми знов були разом у Лімериджі. Він постав переді мною у гурті інших чоловіків, чиїх обличчя не могла роздивитись. Усі вони лежали на сходах величезного, зруйнованого храму, височенні тропічні дерева, геть обвиті ліанами, обступали цей храм, затуляючи небо і відкидаючи похмуру тінь на купку безпомічних людей на сходах. Потворні кам'яні ідоли, моторошно усміхаючись, проглядали крізь густі сплети гілля, білі випари, клубочучись. Звиваючись, скрадалися по землі, ось вони піднялися, мов дим, поглинули людей і розстали, а люди одне за одним помирали. Хто де лежав? Жаль і жах, розв'язали мені язика, і я почала благати Волтера тікати звідти. «Вернись, вернись!» – кричала я. «Згадай, що ти обіцяв їй мені?» Вернись до нас, поки хвороба не спостигла тебе і не вбила, як інших. Він подивився на мене. На в нього був вираз неземного спокою. Чекай, сказав він, я повернувся. Від тієї ночі, коли я здибав знедолену жінку на битому шляху, моє життя стало знаряддям вищого призволу. Досі незримого для мене, І тут, у цій дикій пущі, І там, коли я повернуся на землю, Де побачив світ, Мені призначено йти темною, невідомою дорогою, Що веде мене, Тебе, І сестру Твоєї та Моєї любові, До незбагненної відплати І неминучого кінця. Чекай на мене, хвороба що погубила інших, обійде мене стороною. Знов я побачила його. Він був усе ще в лісі, число його нещасних товаришів зменшилося до кількох душ. Не стало ні храму, ні ідолів. Натомість серед пралісу замиготіли темні, карлуваті постаті з луками і смертоносними стрілами, покладеними на тятиву. Знов злякалась я за Волтера і скрикнула, щоб застерегти його. Знов обернувся він до мене з незворушним спокоєм на обличчі. «Це ще один крок по темній дорозі», – мовив він. «Чекай на мене, стріли, що вразять інших, помилують мене». Втретє я побачила його на кораблі, що сів на риф, Біля дикого піщаного узбережжя, переповнені шлюпки пливли до берега. Він один залишився на кораблі і мав потонути разом з ним. Я гукнула йому, щоб покликав назад найближчого до нього човна, щоб зробив останні зусилля в боротьбі за життя. Його спокійне обличчя обернулося до мене, і його рівний голос дав мені ту саму відповідь, це ще один крок моїх мандрів. Чекай на мене, море, що поглинуло інших, пощадить мене. І востаннє побачила я його. Він стояв на колінах перед надгробком із білого мармуру, і тінь жінки, закутаної вуаллю, підвелася з могили і стала поруч нього. Неземний спокій на його обличчі. Змінився не за мною печаллю, але голос його долинув до мене з тією самою жахливою виразністю, щораз густішає пітьма довкола мене. Сказав він: "Та я йду все далі, смерть забирає добрих, прекрасних, юних, але щадить мене. Пагубна хвороба, смертоносні стріли, морська пучина, могила що забирає любов і надію, Все цей віх на моєму шляху, Що веде мене ближче і ближче до кінця. Серце моє замерло від жаху, Що його не вилити словами від горя, І якого не виплакати сльозами. Пітьма зіткнулась, Довкола подорожанина перед мармуровим надгробком, І довкола закутаної вуалю жінки, Що встала з могили. Зімкнулась пітьма, і довкола ясновидиці, що дивилась на них. Більш нічого я не бачила, не чула. Пробудилась я від легкого доторку до мого плеча. Це була Лора. Вона стояла навколішка біля кушетки. Обличчя її зашарілося від збудження. Очі дивились на мене з диким сум'яттям. Побачивши її, я здригнулась від страху. «Що — Що сталося? — спитала я. — Що тебе налякало? Вона озирнулась на прочинені двері, приклала губи до мого вуха і відповіла пошепки Меріан, та постать на озері, та хода за нами ввечері. Я бачила її, я щойно розмовляла з нею. — Господи, з ким? — З Анною Катерік. Я пробудилася від такого дивовижного гнітючого сну, а тут лора ще дужче мене нажахала своїм схвильованим обличчям і незвичайною поведінкою. Тож я була зовсім нездатна сприйняти одкровення, що впало на мене, коли вона вимовила те ім'я. Я тільки стала, мову копана, й мовчки втупилася в неї, затамувавши подих. А вона була надто поглинута переживанням своєї пригоди, щоб помітити, як приголомшили мене її слова. Я бачила Анну Катерік, я розмовляла з Анною Катерік, повторяла вона так і сяк, ніби думаючи, що я не розчула. Ох, Хмеря! я маю стільки всього тобі розповісти, ходімо звідсіляти. Нас тут можуть застати і перебити нам розмову. Ходімо зараз же до моєї кімнати. Випаливши ці слова, вона схопила мене за руку і потягла через бібліотеку до останньої кімнати на долішньому поверсі, яка була призначена лише для її особистого користування. Ніхто, крім її власної покоївки, ні під яким приводом не міг застати нас там зненацька. Вона заштовхнула мене до кімнати, замкнула двері і затулила вікна ситцевими сицевими фіранками. Дивне, тупе затипання, що пойняло мене, коли я побачила її, все не миналось, але впевненість, що ускладнення, які давно загрожували нами з нею, враз зімкнулися довкола нас залізним кільцем. Ця ростуча впевненість почала помалу проникати в мою свідомість. Я не могла висловити цього відчуття словами. Таке воно було невиразне і невловне. «Анна Катерік!» Безпомічно, безнадійно шепотіла я сама собі. «Анна Катерік!» Лора притягла мене на автоманку, що стояла посеред кімнати. «Глянь!» – сказала вона. «Глянь сюди!» І показала на комір своєї сукні. Я побачила загублену брошку. Вона знов була на своєму місці. Її вигляд – це було щось реальне, до чого можна було доторкнутися. Ця брошка ніби погамувала вирування і сум'яття моїх думок. І я почала приходити до тями. «Де ж ти знайшла брошку?» Перші слова, які я спромоглася сказати їй цієї важливої хвилини – Стосувалися до такої дрібнички Це вона знайшла її, Мерія Де? На підлозі в Альтанці Ох, і з чого почати? Як розповісти тобі про це? Вона говорила зі мною так дивно Виглядала такою страшно хворою І так раптово залишила мене Свильована цими спогадами Вона заговорила голосніше Моя вже звичайна недовіра до всіх і до всього в цьому домі, недовіра, що не дає мені просвітку день і ніч, миттєву звеліла мені остерегти її. До стоту, як хвилину тому, вигляд її брушки вивів мене із засіпаніння і спонукав заговорити. «Говори тихіше!» – сказала я. «Вікно відчинене, і садова доріжка веде якраз попід ним». Почни з самого початку, Лоро. Розкажи мені до слова, що було між тією жінкою і тобою. Може, краще зачинити вікно? Ні, не треба. Тільки говори тихіше. Пам'ятай, у домі твого чоловіка небезпечно говорити про Анну Катерік. То де ти її побачила? Вальтанці, Меріан. Як ти знаєш, я пішла шукати брошку. І, коли йшла стежкою через парк, що крок уважно дивилася собі під ноги. Отак От помалу, через довгий час, я нарешті добулася до альтанки, а як зайшла, зразу опустилася навколішки, щоб пошукати добре по всій підлозі. Я все шукала, спиною до входу. Коли це почула позаду чийсь тихий, чудний голос хтось покликав мене. Міс Ферлі, Міс Ферлі? Так, я почула моє колишнє ім'я, дороге, рідне ім'я, з яким я, здавалося, розлучилась навіки. Я скочила на ноги, я не злякалась. Голос був надто лагідний і м'який, щоб кого небудь налякати, але дуже здивувалась. На порозі стояла і дивилась на мене, якась жінка. Я її начебто зроду не бачила. А як вона була вбрана? На ній була чистенька, гарненька біла сукня, а поверх сукні накинута стара, зношена темна хустка. На голові вона мала капелюшок із коричневої соломки, теж старий і поношений, як і хустка. Мене вразила різниця між її сукнею і рештою її одежі. І вона зрозуміла, що я це помітила. Не звертайте уваги на мій капелюшок і хустку, сказала вона якимось квапливим, задиханим голосом. Якщо вони не білі, то мені байдуже, який у них вигляд. А на мою сукню дивіться, скільки вам хочеться. За неї мені не соромно. Чудні слова, чи не так? Не встигла я сказати їй Щось заспокійливе, як вона простягла до мене руку, І я побачила на її долоні мою брошку. Я так зраділа і була така їй вдячна, Що підійшла до неї зовсім близько, Щоб висловити свої почуття. Чи вдячні мені настільки, Що зволите зробити мені невеличку ласку? Спитала вона. Звісно, відповіла я. Я залюбки зроблю для вас усе, що зможу. Тоді дозвольте мені самі приколоти брошку вам до сукні, адже я її знайшла. Її прохання було таке несподіване, Меріан, і висловила вона його з таким незвичайним запалом, що я навіть відступила назад на крок чи на два, не знаючи, як бути. Ах, могла вона, Ваша мати дозволила мені приколоти брошку. В її голосі й погляді був такий докір. Вона так докірливо згадала про мою матір, що мені стало соромно за мою нечулість. Я взяла її руку, в якій вона тримала брошку, лагідно притягла і поклала собі на груди. «Ви знали мою матір?» – спитала я. «Це було давно?» І чи бачила я вас коли-небудь? Старанно приколовши брошку до моєї сукні, Вона поклала обидві руки мені на груди. «А ви не пам'ятаєте чудового весняного дня в Лімері Джі?» Спитала вона і вашої матері, Що вела за руки двох маленьких дівчаток дорогою до школи. Від того часу мені більш не було про що думати, Тож я досі пам'ятаю той день, Однією з тих двох маленьких дівчаток були ви, а другою була я, гарненька розумниця Міс Ферлі та бідолашна Недоріка, Анна Катерік, були тоді ближчі одна одній, ніж нині. Коли вона назвалась, ти впізнала її Лору? Так, я згадала, як у лімаріджі, ти питала мене про Анну Катерік і казала, ніби колись вважали що ми з нею дуже схожі. Чому ти згадала про це, Лоро? Її власне обличчя нагадало мені. Коли я побачила її так близько, мені раптом сяйнуло, що ми справді схожі одна на одну. Її обличчя було бліде, худе й виснажене. Але воно вразило мене, от ніби я побачила саму себе в дзеркалі після тривалої хвороби. Не знаю чому. Але це відкриття так мене потрясло, що на хвилину я втратила дар мови. І вона, певне, образилась на твою мовчанку. Боюсь, що образилась. У вас не такі обличчя, як у вашої матері, мовила вона. Та й серце теж не таке. Обличчя вашої матері було смагляве, але серце вашої матері, міс Ферлі, було ангельське Повірте, я дуже гарно ставлюсь до вас Сказала я Хоча я не вмію це висловити як слід Але чому ви називаєте мене? Міс Ферлі Тому, що я люблю ім'я Ферлі І ненавиджу ім'я Глайт Люто вигукнула вона Доти я не помічала в ній ніяких ознак божевілля але цієї миті мені здалося, ніби очі її заблищали божевільним близьком. «Я просто подумала, що ви, може, не знаєте про моє заміжжя», сказала я, згадавши того безладного листа, якого вона надіслала мені в Лімеріджі і намагаючись заспокоїти її. А гірко зітхнула і відвернулася від мене. «Не знаю про ваше заміжжя». Повторила вона Я тут саме через те, що ви замужем Я тут, аби спокутувати мою вину перед вами Перш ніж зустрінуся з вашою матір'ю там У замогильному світі Вона відходила все далі й далі від мене Аж поки вийшла з альтанки Якийсь час вона роззиралась і прислухалася Коли Анна знову повернулася до мене щоб продовжити нашу розмову, то замість увійти в альтанку, стала на порозі, дивлячись на мене і загороджуючи вхід обома руками. «Ви бачили мене вчора на озері?» – спитала вона. «І чули, як я йшла за вами через ліс?» «Цілими днями я вичікувала нагоди порозмовляти з вами на самоті, і заради цього...» Лишала свого єдиного на всьому світі друга. Я лишала її в страсі і тривозі за мене. Ризикувала знов попасти до божевільні. І все це заради вас, міс Ферлі. Все заради вас. Ці її слова стурбували мене, Меріан. І все щось у них прозвучало таке, що я всім серцем пожаліла її. Мій жаль був такий щирий, що я осмілилась попросити бідолашку зайти в альтанку і сісти поруч мене. А вона що? Відмовилась, похитала головою і сказала, що мусить чатувати біля входу, дивитись і дослухатись, щоб ніхто третій нас не підслухав. І так, аж до самого кінця розмови вона стояла там, Руками опираючись одвірки, то зненацька нахиляючись вперед, аби щось мені сказати, то несподівано сахаючись і роззираючись довкола. Я була тут учора, розповідала вона, я прийшла ще за світла і чула, як ви розмовляли з тією леді, що була з вами. Я чула все, що ви розповіли і про свого чоловіка, чула, як ви сказали. Що не можете ані змусити його повірити вам, ані змусити його мовчати. О, я збагнула, що означають ці слова. Серце мені підказало. І як я могла дозволити вам вийти за нього заміж? Ох, мій страх, мій безумний, жальгідний, лихий страх. Вона затулила обличчя. Своєю старою хусткою І почала стогнати І примовляти щось сама до себе Я злякалась, коли б не стався з нею Такий напад вічаю, якому ні вона Ні я не дали потім ради Благаю вас, заспокойтеся Сказала я Розкажіть мені краще Як ви могли перешкодити моєму заміжжю Вона відтулила своє обличчя і неуважливо подивилася на мене. «Я повинна була набратися мужності і лишитися в лімеріджі», – відповіла вона. «Я не повинна була піддаватися страхові, коли довідалась, що він приїжджає. Я повинна була, поки не пізно, застерегти і врятувати вас. Чому хоробрості вистачило мені тільки на те, щоб написати вам листа?» Чому я спромоглася тільки накоїти лиха, коли хотіла зробити добро? Ох, мій страх, мій безумний, жалюгідний, лихий страх. Вона знов повторила ці слова і знов затулила обличчя краєм своєї старої хустки. Так страшно було дивитися на неї, так страшно було її слухати. Ти, звісно, спитала, Лоро? Чого вона так боїться? А вже ж спитала. І що ж вона відповіла? Замість відповіді вона спитала мене, чи не боялася б я чоловіка, котрий би запротори мене до божевільні і хотів би знов це зробити. Я спитала: "Хіба ви досі його боїтеся? Адже ви б не прийшли сюди тепер, якби досі боялися його?" "Ні", відповіла вона. «Тепер я вже його не боюсь!» Я спитала її, чому. Вона раптом нахилилась перед вальтанку і сказала, «Хіба ви не здогадуєтеся?» Я заперечливо похитала головою. «Ви подивіться на мене!» Провадила вона далі. Я сказала, що мені сумно бачити її такою печальною і дуже хворою. Вона усміхнулася, перший за всю розмову хворою повторила вона я помираю тепер ви знаєте чому я його не боюся як ви думаєте чи стрінуся я з вашою матінкою на небеса і якщо стрінуся то чи простить вона мене її слова так мене вразили і налякали що я не спромоглася Нічого їй відповісти А я весь час думаю про це Вела вона далі Думала тільки про це Коли ховалася від вашого чоловіка І згодом, коли лежала хвора Оці думки і привели мене сюди Я хочу спокутувати свою вину Хочу виправити зло Яке скоїла не самохідь я почала настійно просити її пояснити мені, що вона хотіла цим сказати. Вона все дивилася на мене пильним і водночас якимось відсутнім поглядом. — Чи ж ви, я те зло? — сумнівом сказала вона сама до себе. — Ви маєте друзів, вони стануть за вас. Якщо ви знатимете його таємницю, він боятиметься вас. І не посміє повестися з вами так, як повівся зі мною. Він боятиметься вас і ваших друзів, і заради самого себе ставитиметься до вас добре. А якщо він добре до вас ставитиметься, і я знатиму, що це завдяки мені. Я слухала, затамувавши подих, то вона замовкла після цих слів. Ти заохочувала її говорити далі? Так, але вона тільки знову цахнулася од мене і притулилася до одвірка альтанки. О, простогнала вона з якоюсь жахливою божевільною ніжністю в голосі. О, якби мене поховали поруч вашої матінки, якби тільки я змогла прокинутись біля неї. Коли засурмить архангел, і мертві воскреснуть, устануть із могил. «Меріан, я вся тремтіла, так страшно було її слухати, але надії на нема!» Сказала вона, ледь обернувшись, щоб знову мене бачити. «Нема надії для мене, вбогої, чужої, не доведеться мені упокоїтись» під тим мармуровим хрестом, що його я обмила своїми руками, зробила таким білосніжно чистим заради її пам'яті. О, ні-ні, не воли людською, а милістю Божою, буду я біля неї там, де лихі вже не переслідую, а стомлені мають вічний покій. Вона вимовила ці слова, Печально і тихо, потім тяжко, безнадійно зітхнула і змовкла. Обличчя її стало збентежене і стурбоване, вона ніби про щось думала чи сілкувалася думати. — Про що я говорила вам, допіру? — спитала вона за якусь хвильку. — Коли я згадую про вашу матір, усе інше де дівається з голови. «Про що я говорила? Про що?» – я нагадала сердешній, якомога ласкавіше та обачніше. «Ах, так, так!» – мовила вона все ще якось спантеличено і неуважливо. «Немає у вас оборони від вашого лихого чоловіка!» «Так, і я повинна зробити те, заради чого прийшла сюди! Я повинна надолужити!» Сказати вам те, що побоялася сказати в кращий час? Що ж ви повинні мені сказати? Спитала я. Таємницю, якої боїться вас жорстокий чоловік? Відповіла вона. Якось я погрозила йому тією таємницею, і він злякався. Ви теж можете погрозити йому таємницею, і він боятиметься вас. Її обличчя потьмарилось, очі загорілися гнівним, похмурим блиском. Вона якось дивно, безглуздо замахала на мене рукою. Моя мати знає цю таємницю, сказала вона, через ту таємницю вона півжиття не прожила, а проживотіла. Якось, коли я була вже чималенька, вона мені дещо сказала. А наступного дня ваш чоловік... Ну-ну, продовжуй, що вона сказала про того чоловіка? Тут вона знов замокла мерія і тривожно прислухалась. Сс! прошепотіла вона, все ще махаючи на мене рукою. Цссс, вона відійшла в бік від дверного отвору. Повільно, покрадьки, крок за кроком пішла геть. І щезла з моїх очей. Ти, звісно ж, слідом за нею? Так, я настільки розтривожилась, Що насмілилась підвестися І рушити слідом за нею. Ледве я стала на поріг, Як вона знов несподівано вигулькнула за рогу. А таємниця? Прошепотіла я їй. Постривайте і розкажіть мені таємницю. Вона схопила мене за руку, і подивилася на мене дикими, переляканими очима. Не зараз, сказала вона, ми не самі, за нами стежать. Приходьте сюди завтра, в цей самий час. Одна затямте, одна. Вона заштовхнула мене вальтанку, і більше я її не бачила. О, хлоро лоро. Ще одну нагоду втрачено. Була б я з тобою, вона б так просто не втекла від нас. І в який бік вона подалася? Ліворуч, де починається улоговина, і ліс найгустіший. Ти побігла за нею, погукала її. Як би я могла, мені й поворухнутися було страшно, не те, щоб гукати. Але коли ти встала, коли вийшла з альтанки, я зараз же побігла сюди. Розповісти тобі про все. А у парку ти нікого не бачила? Нічого не чула? Ні. Коли я поспішила стежкою, все було начебто спокійно і тихо. Я задумалась на хвилину. Чи той третій, хто потайки нібито був присутній, при їхньому побаченню, існував у дійсності? А чи тільки у хворій уяві Анни Катерік? На це питання неможливо було дати певну відповідь. Певність була тільки в одному. Ми знов випустили дорогоцінну нагоду. Випустили безповоротно, безнадійно, якщо тільки Анна не дотримає слова і не прийде до альтанки призначений час. А ти певна, що розказала мені все-все, що було? «Кожнісіньке її слово!» – спитала я. «Ніби все!» – відповіла вона. «Але ж ти сама знаєш, Меріан, моя пам'ять не така добра, як твоя!» «Правда, я була під таким сильним враженням, слухала її так зацікавлено і уважно, що не могла забути нічого важливого!» «Люба, моя Лоро, важливі найменші дрібнички!» які тільки мають стосунок до Анни Катеріг. Подумай ще, може випадково у неї вирвався натяк на місце, де вона живе нині. Не пригадую нічого такого. Чи не згадувала вона про свою подругу і супутницю, жінку на ім'я Місіс Клеменс? О, так, так, я й забула про це. Вона казала, що Місіс Клеменс Слізно просилася піти з неї на озеро, щоб ніхто її не скривдив. Місіс Клеменс і просилася, і молилася, щоб вона не ходила сама на нашу сторону. І це все, що вона сказала про Місіс Клеменс? Так, усе. А вона не сказала тобі, де переховувалась, відколи поїхала з Тоддового кута? Ні, так і нічого не сказала ані про те, де жила відтоді, чи про те, що в неї за хвороба. Ні, Меріан, ні слова. Скажи мені, прошу тебе, скажи хоч чій, що ти про все це думаєш, бо не знаю вже, що й думати, ані як бути далі. Далі ти повинна ось що зробити, моя Люба. Завтра ти в той самий час неодмінно повинна піти до Альтанки. Я не можу навіть сказати, як це важливо, щоб ти знов побачилася з цією жінкою. Як багато від цього залежить. Цього разу ти не будеш сама. Я йтиму за тобою на безпечній відстані. Мене ніхто не побачить, але я триматимусь досить близько, щоб почути твій голос, коли що-небудь трапиться. Анна Катерік вислизнула від Волтера Гартрайта, вислизнула від тебе. Хай там що а вона не вислизне від мене. У моїх очах Лора читала мої думки. «Ти віриш?» – мовла вона, – в таємницю, якої боїться мій чоловік. «Мерян! А що, коли вона існує тільки в уяві Анни Катерів? Що, коли Анна хотіла побачити мене і порозмовляти зі мною тільки задля давніх спогадів?» Поводилася вона так дивно, чи я ладна була засумніватися в її словах? Чи можна вірити їй взагалі? Я вірю, Лоро, тільки тому, про слова Анни катерик я суджу за його вчинками. І я певна, що таємниця існує. Більше я нічого не сказала і підвелася, щоб вийти з кімнати. Мене тривожили думки, які я, коли б ми порозмовляли довше... Так і виповіла Блорі, а саме їй небезпечно було ті думки знати. Я все ще була під впливом жахливого сну, з якого вона мене пробудила. Тяжкою, гнітючою тінню падав він на кожне нове враження, на кожне лорене слово, поки вона розповідала про свою зустріч з Занною. Я відчувала, що лиховісне майбутнє підступило зовсім близько. Я думала про Гартрайта, про того, з ким я розпрощалася колись, і про того, якого бачила в вісні. І я теж, як бачений у видінні Волтер, почала припускати, чи не рухаємося ми сліпо і невідворотно до накресленого і неминучого кінця. Лишивши Лору, що сама піднялася до себе в кімнату, я пішла подивитись. Якісь стежки й доріжки ведуть до будинку, непокоїли мене обставини, за яких Анна Катерік розлучилася з Лорою, тож мені дуже хотілося довідатись, де і як збуває сьогодні час гра Фоско. В душі я побоювалася також наслідків мандрівки, з якої сер Персіваль повернувся лише кілька годин тому. Пошукавши обох їх у всіх напрямках, і ніде не знайшовши, я вернулася додому і оглянула одну по одній всі кімнати до ліжнього поверху. Ніде нікого. Повернувшись у хол, я пішла на гору до лори. Коли я минала кімнату мадам Фоско, графиня якраз прочинила свої двері. Я зупинилась запитати, чи не знає вона, де знаходиться нині її чоловік. Це сер Персіваль. Так. Вона бачила їх обох з вікна десь добру годину тому. Граф, як завжди люб'язний, подивився вгору і, звично уважний до дружини, в найменших дрібницях повідомив її, що вони з його другом ідуть на далеку прогулянку. На далеку прогулянку? Скільки я їх обох знаю, вони незвичні до спільних прогулянок. Сер Персіваль полюбляв тільки вершницькі виїзди. А граф, не рахуючи тих випадків, коли щемності зголошувався супроводжувати мене, взагалі не любив прогулянок. Коли я прийшла до Лори, з'ясувалось, що за моєї відсутності вона згадала про невирішену справу з підписом. Ми обидві геть забули про неї, захопившись розмовою про Лорину зустріч із Анною Катерів. Вона зустріла мене словами, що дивується... Чому її не кличуть у бібліотеку до сера Персіваля? Можеш про це не турбуватися, мовила я. Принаймні сьогодні ніхто не випробовуватиме ні твоєї, ні моєї витримки. Сер Персіваль перемінив свої плани. Справу з підписом відкладено. «Відкладено?» – вражено повторила Лора. «Хто тобі це сказав?» Вершитель нашої долі, граф Фоско, думаю, що саме його втручанню ми зобов'язані переміною планів твого чоловіка. Але ж цього не може бути, Меріан. Якщо мій підпис, як ми гадали, потрібен сирові Персівалю, щоб терміново дістати необхідні йому гроші, то як він міг відкласти це діло? Я думаю, Лоро, що по відповідь не треба далеко ходити. Хіба ти забула про розмову сера Персіваля з його повірником, яку я підслухала на східцях, поки вони переходили хол? Ні, не забула, але я не пам'ятаю. А я пам'ятаю, було запропоновано два виходи або добути твій підпис під документом, або виграти час, видавши векселі на три місяці. Очевидно, він вибрав друге, і ми можемо сподіватись, що на якийсь час нас звільняють від участі в фінансовій скруті Сера Персіваля. Ох, Меріан, це звучить надто гарно, щоб бути правдою. Ти так гадаєш, не так давно ти зробила комплімент моїй пам'яті, а це вже наче сумніваєшся в ній. Ось я дістану свого щоденника, і ти побачиш». Правду я кажу, чи ні? Я зараз же пішла і принесла щоденника. Переглянувши мій запис про візит повірника, ми обидві переконалися, що я достеменно пам'ятала умови вибору, який стояв перед сером Персівалем. Я майже так, як Лора, дуже втішилася тим, що моя пам'ять і в цьому випадку послужила мені вірно, як завжди. В небезпечній непевності наше становища Неможливо вгадати, як багато в майбутньому залежатиме від регулярності цих моїх записів та надійності моїх спогадів у ту мить, коли я їх занотовую. Вираз Лорина обличчя, її поведінка підказують мені, що й вона подумала те саме. Все це такі дрібниці, мені навіть незручно про них писати, але як яскраво висвітлюють вони нашу цілковиту безпомічність. Мабуть, нам і справді нема на що покластися, якщо той факт, що пам'ять мене не зраджує, ми вітаємо так радісно, начебто здобули нового друга. Гонг, що скликав усіх на обід, розлучив нас. Щойно він відлунав, як повернулися з прогулянки сер Персіваль і грав. Ми почули, як внизу господар дому гримає на слух за п'ятихвилинне спізнення, та як звично втручається гість, щоб запанувати доброзвичайність, мир і спокій. Ось і вечір минув, нічого особливого не сталося, але я запримітила деякі особливості поведінці сера персів графа і лягаю спати, дуже тривожачись за Анну Катерік і за наслідки її завтрашнього побачення з Лорою. За останній час я досить добре вивчила вдачу сера Персіваля і знаю, що він буває найпідступніший і тому найнебезпечніший, коли надягає машкару люб'язності. Тривала прогулянка з графом призвела до того, що манери його виправились, особливо стосовно його власної дружини. На Лорин таємний подив і на мій таємний жах Він почав називати її на ім'я Поцікавився, Чи давно вона мала звістку Від свого дядечка, Та коли вона гадає запросити Місіс Везі на гостину В Блеквотер Парк І взагалі був такий люб'язний Уважний долори, Що майже став схожий на самого себе В дні свого відворотнього Залицяння в лімаріджі. Вже це одне Лиха прикмета а ще лиховіснішим видалося мені те, що по обіді він прикинувся, ніби заснув у вітальні, а сам кратькома стежив за лорою і мною, гадаючи, що жодна з нас цього не помічає. Завчора й сьогодні я ні на мить не засумнівалась, що так раптово він їздив саме у Велмінгам до місіс Катерік, але після сьогоднішнього вечора, боюсь що його мандрівка була ж ніяк не даремна. Напевне, він дістав важливі відомості, заради яких і їздив. Коли б я знала, де шукати Катерик я б устала завтра на світанку і пішла остерегти її. В той час, як Сер Персіваль показав себе сьогодні ввечері таким, яким я його, на жаль, надто добре знала в минулому, граф постав переді мною, Цілковито новому світлі. Нині він дозволив мені вперше познайомитися з ним У ролі людини почуття. Почуття, віриться мені, справжнього, А не награного, показного. Почати хоча б з того, що він був стриманий, Тихий, очі його блищали, А голос бринів глибоким, сокровенним переживанням. Убраний він був. От ніби між його найрозкішнішим костюмом і найщирішими поривами душі Існував якийсь прихований зв'язок У найчудовішу свою камізельку з блідо-зеленого атласу Вишукано оторочену гарним срібним шнурком Голос його вигравав, стихаючи до найніжніших відтінків Усмішка була сповнена задуманого батьківського захвату коли він звертався до Лори чи до мене, він тис під столом руку своїй дружині, коли вона дякувала йому за яку-небудь ріб'язкову увагу з його боку, виявлену їй за обідом. Він сокався з нею келихами. За ваше здоров'я і щастя, ангела мій, виголошував він, дивлячись на неї, люблячими, вискучими очима. Він майже нічого не їв. Знай зітхав, а коли друг брав його на кпини, промовляв тільки «Мій добрий персівалю!» По обіді він узяв лору за руку і попросив, чи не була б вона така добра зіграти для нього щонебудь на роялі Вона була така вражена, що скорилась Він сів біля рояля, золотий ланцюжок його годинника, з мієм скрутився на випоклостях його камізельки Кольору морської води Його величезна голова Млосно схилилася до плеча Він тихо відбивав такт Двома блідо-жовтими пальцями Він дуже схвально Відгукувався про саму п'єсу І ніжно захоплювався Лореною манерою виконання Не так, як це колись робив Бідолашний Гартрай Висловлюючи щиру втіху Від прекрасної музики Але й знанням справи Професійно поціновуючи вартості самого твору спочатку, а тоді вже особливості стилю виконавці, смеркалося, і він заблагав, щоб не профанували чудового мирання світла, щоб іще хоч хвилинку не світили лямпи. Я стояла біля найдальшого вікна, аби менше потрапляти йому на очі, та й самого його не бачити. А він підкрався. Своєю жахливою нечутною ходою підкрався, щоб попросити мене підтримати його протест проти ламп. Коли б тієї хвилини якась лампа могла його спопелити, я б сама пішла по неї на кухню і принесла, щоб він тут і згорів. Звісно ж, ви любите ці лагідні, тремтливі англійські сутінки? тихо спитав він. Ах, як я їх люблю! Я відчуваю, як небесний подих цього вечора очищає, підносить у моїй душі вроджене благоговіння перед усім шляхетним, великим, добрим. Природа повна для мене нетлінних чарів і непогаслої ніжності. Я гладкий, старий чоловік, і мова, що личила б вашим устам, Міс Голкомб, звучить як посміх, як знущання з моїх. Як мені буває тяжко, коли з мене сіміються хвилину щирого почуття. Так, ніби душа моя схожа на мене, така сама стара і непомірно велика. Гляньте, моя люба леді, що за світло меркне на цих деревах за вікном. Чи проникає воно так глибоко у ваше серце, як проникає у моє? Він замовк, подивився на мене і стихо прочитав відомі рядки Данте про вечірні сутінки, так ніжно й мелодійно, що додав ще й свого чару до незрівнянної краси самої поезії. Ай, – вигукнув він раптом, коли останні слова благородного італійського сонета – Завмерли на його вустах. Я корчу з себе старого дурня і тільки стомлюю вас усіх. Зачинімо вікна наших душ та повернімося назад до суетних турбот. Персівалю, я даю свою згоду на появу лам. Леді Глайд, міс Голкомб, Леоноро, дружина моя, хто з вас потішить мене партією доміно в моєму товаристві? Звертався він до всіх жінок, але дивився здебільшого на лору. Вона погодилась, бо перейняла мій страх перед ним і боїться хоч би чимось його образити. Але я в цю хвилину не могла присилувати себе грати з ним у доміно. Ніякі міркування не змусили б мене сісти з ним за один стіл. В дедалі густішій сутіні його очі... Мов би проникали в найпотаємніші глибини мого єства. Від голосу його тремтів кожен мій нерв. Мене кидало то в жар, то в холод. Протягом усього вечора, час від часу, Переді мною зринали жахливе видіння Мого віщого сну. Але це вони ще яскравіше постали переді мною, Сповнивши мою душу нестерпним перечуттям І невимовним страхом, я знов побачила білий надгробок і жінку під воалю поруч Гартрайта. Думка про лору заджерелувала в моєму серці, затопивши його такою болючою гіркотою, якої я досі ще ніколи не відчувала. Коли вона проходила повз мене до грального столу, я схопила її за руку і поцілувала так, ніби ця ніч повинна була розлучити нас навіки. Всі вражено подивилися на мене, а я через низьке, до самої підлоги відчинене вікно, вибігла в сад, щоб у темряві ночі сховатися від них, сховатися навіть від самої себе. Того вечора ми розійшлися пізніше, ніж, звичайно, по своїх кімнатах. Перед північю пориви глухого, печального вітру поміж дерев порушили літню тишу. Ці ми відчули, як раптово похолодніло повітря, але граф перший заважив скрадле дужчання вітру. Засвічуючи для мене свічку, він зупинився і застережливо підняв руку. «Слухайте», – мовив він, – «завтра буде переміна погоди». Розділ сьомий 19 червня Вчорашні події підготували мене до того, що рано чи пізно нас спіткає найгірше. День сьогодні ще й не кінчився, а найгірше вже скоїлося. Вирахувавши приблизно час, коли Анна Катерік з'явилася вчора в альтанці, ми з Лорою дійшли висновку, що це було десь о пів на третю. Тож я вирішила, що Лорі треба показати за другим сніданком, а тоді... При першій нагоді вислизнути з будинку, я ж лишуся за столом про людське око і піду слідом за нею, як тільки зможу. Таким чином, якщо нічого нам не завадить, вона прийде в альтанку до пів на третю, а я близько третьої займу зручне для спостереження місце в парку. Переміна погоди, яку обіцяв нам ще з ночі вітер, настала сьогодні вранці. Коли я прокинулась, на дворі лив дощ. Лив він аж до полудня. А тоді хмари розсіялись, заголубіло небо і засяяло сонце, променисте обіцяючи гарну погоду на решту дня. Я непокоїлась, як сер персіваль і граф проведуть першу половину дня, і ця моя тривога ніяк не вгамовувалась, особливо щодо сера Персіваля, Адже він залишив нас зразу після сніданку і сам, незважаючи на дощ, пішов з дому. Він не сказав нам нікуди йде, ніколи його сподіватися додому. Ми бачили, як він пройшов по під вікном їдальні у водонепроникному плащі і високих чоботях. От і все. Граф пробув ранок тихо-мирно вдома, трохи в бібліотеці, трохи в вітальні. Награючи на роялі уривки мелодії та мугічучи Арії собі підніс. Судячись з цих проявів, у ньому досі ще брала гору сентиментальна сторона його вдачі. Був він мовчазний, чутливий, а скільки вже зітхав та умлівав мрійливо щонайменшого приводу. Стільки зітхати та умлівати можуть, лише товстуни. Настала пора другого сніданку, а Серперсіваль. Усе не вертався. Граф посів за столом місце свого відсутнього друга, зажурено жер більшу частину фруктового торта, влив у себе цілий грек вершків, і як тільки звершив це, з'ясував нам усю доблесть гурманського свого досягнення. Смак до солодкого, мовив він таким том та лагідним голосом. Це невинна пристрасть жінок і дітей. «Мені любо поділяти з ними цей смак, чим я перекидаю ще один місток до вас, мої дорогі леді!» Через десять хвилин Лора підвелася за столу. Мені так кортіло піти разом із нею, але це могло збудити у графа підозру. І що найгірше, коли бана катерік побачила Лору в супроводі незнайомої її жінки, ми, найвірогідніше, назавжди втратили б їй довіру» і змогу довідатися щонебудь від неї. Тож я нетерпляче якось дочекалася, поки прийшов слуга прибрати зі столу. Коли я вийшла з їдальні, ні в будинку, ні на дворі, не видно було ніяких ознак повернення сера персіваля. Я залишила графа, коли він із шматком цукру в зубах припрошував свого злющого какаду видрепатися вгору по його камізерці і добути цю смакоту. А мадам Фоско, сидячи навпроти свого чоловіка, спостерігала за ними птаху. Так уважно! Ніби в житті не бачила нічого цікавішого. До парку я діставалася обережно, так, щоб мене не побачили в вікна їдальні. Ніхто не побачив мене, ніхто не слідкував за мною. На моєму годиннику була вже без чверті третя. Опинившись серед дерев, я пішла швидко, і не щулась, як позаду лишилося півдороги. Тоді я вивільнила ходу і почала скрадатись, але все так само не бачила нікого і не чула нічиїх голосів. Помалу-малу я підійшла до альтанки з тилу, стала, прислухалась, тоді підступила ще ближче, настільки близько, що почула б голоси, коли б усередині хтось був. Цілковита панувала тиша, ніде довкола не було ані душі. Стило обійшовши альтанку, спочатку з одного, тоді з другого боку, і нікого не виявивши, я нарешті насмілилась зазирнути досередини. Альтанка була порожня, в ній нікого. Я гукнула «Лоро!» Тихо спочатку, потім голосніше, і ще голосніше. Ніхто не обізвався, ніхто не з'явився. Видно було з усього, що в околиці озера і парку єдина людська істота – це я сама. Серце моє закалатало, але я зберегла самовладання і почала шукати. Спочатку в Альтанці, потім довкола неї. Чи не натраплю хоч на якісь прикмети, що лора справді тут була? В приміщенні я не знайшла нічого. Затезовні знайшла сліди на піску. Я побачила сліди двох людей, великі, ніби чоловічі, відбиткі, і маленькі. Я поставила свою ногу на маленький слід і так переконалась, що то ступала лора. Особливо багато було натоптано слідів перед входом до альтанки. В одному місці, якраз під навислим дахом, я побачила піску ямку. Було добре видно, що зроблено цю заглибинку рукою. Я просто закарбувала це в пам'яті, а тоді, не гаючись, пішла тими слідами, щоб простежити, куди вони приведуть. Сліди вели від лівого причілка альтанки і далі, по піту з лісям, кроків, може, триста, а тоді ще зали. Припустивши ще двоє, чиї сліди я вистежувала, зайшли тут у ліс, я теж так зробила і почала шукати стежку. Не зразу. Але набачила її, ледь помітно серед дерев, і пішла по ній. Стежка довела мене мало не до самого села, і тут її перетнула інша, що вела крізь густий терник. Я стала на розпутті, вагаючись, куди йти далі, і уважно подивилася вздовж тієї, другої стежки. На одній колючій гілці я побачила шматок оторочки від жіночої шалі. Придивившись ближче, я переконалась, що оторочка з Лориної шалі і швидко пішла цією стежкою. На мою превелику радість, вона зрештою привела мене до будинку з сильного боку. Я кажу на радість, бо переконалася, що Лора з якоїсь причини пішла обхідним шляхом і вже мала бути вдома. Я пройшла через стайний двір та повз служби першою людиною, Яку я зустріла в приміщенні для слуг Була міс Майклсон, економка «Ви не знаєте?» – спитала я «Повернулася леді Гледи з прогулянки, чи ні?» Міледі леді з сером Персівалем недавно вернулись», – відповіла економка «Боюсь, міс Голком, що сталася якась велика неприємність» «Серце моє впало! Якесь нещастя?» «Хочете ви сказати?» – ледь вимовила я. «Ні, ні, хвалити Бога, ніякого нещастя не сталося, але Міледі вся в сльозах побігла до себе нагору, а сер Персіваль звелів мені негайно звільнити Фанні». «Фанні, добра, віддана Лорі дівчина, вже багато років була її особистою покоївкою, єдина людина в цьому домі» на чию вірність і прихильність ми з Лорою могли покластись. — А де зараз, Фанні? — спитала я. — У мене в кімнаті, міс Голком. сердечна дівчина в такому горі, то я сказала їй посидіти там і заспокоїтись. Я пішла до місіс Майклсон і побачила Фанні. Дівчина сиділа в кутку і гірко плакала. «Поруч? Стояла валізка з її речами. Вона нічого не могла мені пояснити, сама не віддала, з якої такої причини її раптом звільнено. Сер Персіваль наказав видати їй платню за місяць наперед, замість попередити за місяць перед звільненням і негайно забиратися геть. Ніякої причини не названо, ніяких звинувачень щодо її поведінки не прид'явлено. Їй заборонили звертатися до своєї пані, заборонили навіть попрощатися з нею. Вона повинна була негайно покинути дім, не з'ясовуючи нічого і ні з ким не прощаючись. Я постаралась трохи заспокоїти бідолашну дівчину і спитала, де вона гадає переночувати цю ніч. Вона відповіла, що думає піти до сільського заїзду, господиню якого. Шановану жінку, добре знали слуги Блеквотер Парку. Наступного ранку вона сподівалась вирушити просто до своєї рідні в Камберленд, не зупиняючись в Лондоні, де вона нікого не знає. Я зміркувала зразу, що від'їзд Фанні є для нас доброю нагодою переслати листи в Лондон і Лімеріч, адже це було для нас так важливо, тож я попередила її. Що ввечері вона дістане звістку від її пані чи від мене, і що ми обидві зробимо все, аби допомогти їй. Дарма, що на якийсь час їй доведеться нас покинути. Сказавши це, я потисла їй руку і пішла нагору. Лорені двері відчинялися до невеличкого передпокою, з якого коридорчиком можна було пройти до її покою. Коли я спробувала відчинити двері передпокій, виявилось, що вони замкнені зсередини. Я постукала і та сама огрядна служниця, що своєю тупістю і нечулістю так випробовувала моє терпіння того дня, коли я знайшла поранену собачку. Стала на порозі. Згодом я довідалася, що її звати Маргарет Порчер і що вона найнезграбніша. Найдурніша й найпертіша з усієї тутешньої челяді, дурнувато усміхаючись, вона мовчки витріщилась на мене. "Чому ви стобичите тут?" спитала я. "Чи ви не бачите, що я хочу пройти?" "Еге, -е -е -е -е -е -е але вам не можна заходити," відказала вона, усміхаючись на весь рот. "Як ви сімієте так розмовляти зі мною?" «Зараз же геть з дороги!» Вона вперлася своїми великими червоними ручиськами в одвірки, загородивши двері, і повільно кивнула порожньою головою. «Хазяїн звелів!» – проказала вона, і знов кивнула головою. Я насилу втрималася від сварки з нею, згадавши вчасно, що говорити треба з її господарем, і я зразу пішла вниз його шукати. Мушу на сором собі признатись, що я геть забула своє рішення не дратуватись на сера Персіваля, попри будь-які його витівки, забула, мов би ніколи не давала такої клятви. Мені було аж приємно, після всього, що я витерпіла і тамувала в собі, живучи в цьому домі. Просто приємно було відчувати, як дуже я розсердилась, ні в їдальні. Ні вітальні, нікого не було. Я зазирнула до бібліотеки, і там застала сера Персіваля, графа і мадам Фоско. Всі троє стояли разом. Сер Персіваль тримав у руці якийсь клаптик паперу. Коли я відчиняла двері, то почула, як граф казав йому «Ні, тисячу разів ні». Я підійшла до нього і подивилася просто йому в обличчя. «Чи правильно я зрозуміла, сер Персіваль, що кімната вашої дружини – в'язниця, а ваша служниця – тюремник, що її стереже?» – спитала я. «Так, саме це вам доведеться зрозуміти», – відповів він. «Бережіться, коли моєму тюремникові не довелося стерегти двох в'язнів. Бережіться, щоби ваша кімната не стала в'язницею». «Бережіться ви самі! Як смієте ви так поводитися з вашою дружиною і погрожувати мені?» Закричала я, спалахнувши гнівом. «В Англії є закони, що захищають жінок від жорстокого обходження і сваволі. Якщо ви хоч волосину зачепите на лореної голові, якщо ви посмієте зазіхнути на мою волю, хай там що!» «А я звернуся до цих законів!» Замість відповісти мені, він обернувся до графа. «А що я вам казав?» – спитав він. «Що ви тепер скажете?» «Те, що й досі казав», – відповів граф. «Ні». «Навіть нині, попри весь свій пристрасний гнів, я відчувала на собі спокійний, холодний погляд сірих графових очей». Сказавши своє остаточне «ні», він відірвав свій погляд від мене і значу, що подивився на дружину. Мадам Фоско негайно ступила крок до мене і, ставши поруч зі мною, звернулась до сера Персіваля, перш ніж хтось із нас встиг мовити, бодай одне слово. «Будьте ласкаві вислухати мене», сказала вона з виразним крижаним притиском. Дякую вам за гостинність, сер Персіваль. Надалі я змушена відмовитися від неї. Я не залишуся в домі, де з дамами обходяться так, як обійшлися сьогодні з вашою дружиною і міс Голкомб. Сер персіваль позадкував на крок і втупився в неї. Серед мертвої мовчанки. Він мовби закам'янів з подиву. Почувши від мадам Фоско таку заяву, заяву, що на неї, як добре знали і він, і я, вона б ніколи не зважилась без згоди свого чоловіка. Грав стояв біля сера Персіваля і дивився на дружину в щасливому захваті. Божественна жінка!» – мовив він сам до себе, тоді підійшов до неї і взяв її під руку. Я до ваших послуг, Елеоноро, сказав він із такою спокійною гідністю, якої я досі не помічала в ньому. І до послуг міз Голком, якщо вона удостоїть мене честі, прийняти всіляку допомогу, що я їй пропоную. Прокляття, що все це означає? закричав сер Персіваль. Коли грав по підручці з мадам Фоско, спокійно рушив до дверей. «В інший час це означало б те, що я хотів сказати, але в цю хвилину означає те, що сказала моя дружина», – відказав незбагненний італієць. «Ми з нею перше помінялися місцями Персівалю, ж рішення мадам Фоско – моє рішення». Сер персіваль зіжмакав клаптик паперу, що його тримав в руці, і, знов лайнувшись та проштовхавшись повз графа, став між ним і дверима. Хай буде по вашому, мовив він глухим від люті голосом. Майже пошепки. Хай буде по вашому, але ви побачите, до чого це призведе. І сказавши ці слова, Вийшов з кімнати. Мадам Фоско запитально подивилась на чоловіка. Він пішов так раптово, сказала вона. Що це означає? Це означає, що нам з вами пощастило навести на розум найбутнішого в Англії чоловіка, відповів граф. Це означає, мізголком, що леді Глайд порятована від грубої несправедливості а ви від повторення такої непрощенної образи. Дозвольте мені висловити моє захоплення вашою мужньою поведінкою в дуже нелегку хвилину. «Щире захоплення!» – підказала мадам Фоско. «Щире захоплення!» – луною відгукнувся граф. «Вся моя снага пішла на гнівний опір сваволі Кривді». Тепер я була геть без сила. нестерпна тривога за лору, почуття безпорадності, від невідання того, що спідкало її вальтанці, гнули мене непосильним тягарем. Задля добропристойності я хотіла була відповісти графові та його дружині в тому самому бундючному тоні, в якому вони говорили зі мною, але слова завмерли на моїх вустах. І я тільки дивилась, задихаючись у німій тузі на двері. Граф, зрозумівши мою тривогу, відчинив двері, вийшов і зачинив їх за собою. Цієї ж хвилини почулась важка хода сера Персіваля, що спускався по східцях. Я почула, як вони зашептались, а в цей час мадам Фоско запевняла мене у своїй найнезворушнішій, та найлюб'язнішій манері, як вона рада за всіх нас, що ні її чоловікові, ні їй не довелось покинути Блеквотер парку через грубощі сера персівеля. Вона ще й не договорила, як перешіптування припинилось, і до кімнати зазирнув граф. Міс Голком, сказав він, я щасливий звістити вас, що леді Глайд знов господиня в своєму домі. — Я подумав, що вам буде приємніше почути про цю переміну на краще від мене, ніж від сера Персіваля, і вернувся, аби сказати вам це. — Незрівняна делікатність, — сказала мадам Фоско, відплачуючи своєму чоловікові захопленим відгуком у властивій йому підлесливій манері. Граф усміхнувся і вклонився от ніби хтось сторонній зробив йому чемний комплімент, а тоді відступив, щоб дати мені пройти. Сер Персіваль стояв посеред холу. Квапливо пройшовши повз нього до східці, я почула, як він нетерпляче викликав графа з бібліотеки. «Чого ви там дожидаєте?» – сказав він. «Я хочу поговорити з вами, а я хочу трохи поміркувати на самоті». Відказав той, «Перегодом, Персівалю, трохи перегодом». Ні він, ні його друг більш нічого не сказали. Я опинилася вже на горі і побігла коридором. Я так поспішала, так хвилювалася, що забула зачинити за собою двері перед покою, але зачинила двері спальні, як тільки вбігла туди. Лора сиділа сама в кутку в кімнати стомлано спершись ліктями на стіл і сховавши обличчя в долонях. Побачивши мене, вона радісно скрикнула і скочила на ноги. «Як ти потрапила сюди?» – спитала вона. «Хто дозволив тобі? Невже сер Персіваль?» Але я так нетерпеливилась межчі розпитати її про те, що було з нею. Аж не могла відповідати їй. Я могла тільки питати, питати, питати. Одначе Лорине бажання куччі довідатись, що відбулося внизу, пересилило моє нетерпіння. Настійно повторяла вона своє запитання. «Та, граф, хто ж ще? нетерпляче відповіла я. «Хто в домі впливовіший?» Вона урвала мене гідливим жестом. «Не говори мені про нього!» – закричала вона. Гра найпідліший з усіх людей!» «Граф! Жалюгідний шпиг!» Лура ще не договорила, як ми почули тихі стуки у двері спальні. Я ще не сідала і перша підійшла до дверей, глянути, хто там. Коли я відчинила двері, то побачила перед себе мадам Фоско. В руці вона тримала мого носовичка. «Ви впустили це внизу, міс Голком», сказала вона. Я саме йшла до своєї кімнати і вирішила занести вам. Її завжди бліде обличчя, нині взялося такою мертвотною блідістю. Аж я сахнулась, глянувши на неї, руки її завжди такі впевнені й спокійні, немилосердно трусились, а очі хижо зирили повз мене просто на лору. Перш ніж постукати, вона підслуховувала. За дверима спальні. Мені це сказали її зблідле обличчя, її тремтячі руки, її погляд, спрямований на Лору. Постоявши хвилину, вона мовчки відвернулася від мене і повільно пішла геть. Я знов зачинила двері. «Ох, Лоро, Лоро, ми обидві проклянемо цей день, коли ти назвала графа шпигом. Ти сама назвала б його так, Меріан». Якби знала те, що я тепер знаю Анна Катерік правду казала Вчора в парку справді хтось третій слідкував за нами І то був Ти певна, що то був граф? Цілком певна Він шпиг сера Персіваля Він його вивідач Це він послав сера Персіваля стерегти І пантрувати від самого ранку На мене і на Анну Катерік Анна приходила, ти бачилася з нею на озері? Ні, вона врятувалася тим, що не прийшла. Коли я добулася до Альтанки, там нікого не було. Ну, ну, я ввійшла до середини і почекала кілька хвилин, але мені не сиділось, і я встала, щоб походити трохи. Коли я виходила з Альтанки, то помітила якісь знаки на піску біля входу. Я нахилилась. Щоб роздивитись і побачила, що на піску великими літерами виведено якесь слово. Це слово було Дивись, і ти почала розривати пісок на цьому місці і викопала ямку. Звідки ти це знаєш, Меря? Я сама бачила ту заглибинку, як прийшла слідом за тобою до альтанки, але розказуй, розказуй. Так от я розгрибла пісок. І дуже скоро натрапила на клаптик паперу, на якому було щось написано. Наприкінці стояли ініціали Анни Катерік. «А де записка?» «Її забрав сер Персіваль». «Забрав сер Персіваль». «Ти можеш згадати, що там було написано? Можеш повторити мені зміст?» «Можу переказати тобі зміст, Меріан». Записка була коротенька. Ти б запам'ятала її всю до слова. «Постарайся спочатку переказати мені з записки, а потім розкажеш, що було далі». Вона виконала моє прохання. Записує її слова точно в тому порядку, як вона мені їх сказала. «Вчора нас із вами бачив високий оглядний стариган, і мені довелося тікати від нього». Та йому було не збігти за мною на своїх ногах, і він загубив мене з очей серед дерев. Я не зважуюсь прийти сюди сьогодні, в той самий час. Я пишу це о шостій годині ранку і ховаю записку в Піску, щоб застерегти вас. Наступного разу, коли ми з вами говоритимемо про таємницю вашого лихого чоловіка, ми повинні або зустрітися з вами в надійному місці або не зустрічатися зовсім. Потерпіть трохи, я обіцяю вам, що ви мене побачите знов, і то скоро. А. К. Посилання до високого грядного старигана? Лура впевнена, що достеменно пам'ятає ці слова. Не полишало сумніву в тому, хто урвав їхнє побачення. Я згадала, як учора сказала Серові Персівалю, в графовій присутності, що Лора пішла до Альтанки шукати свою брошку. Найомовірніше, що він у пориві люб'язності пішов слідом за Лорою, аби заспокоїти її звісткою про відкладення справи з підписом. Зараз же після того, як повідомив мене у Вітальні про зміну плана Сера Персіваля, в такому разі він міг підійти до Альтанки лише тієї хвилини, коли Анна Катерик його помітила не раніше Те, що вона так підозріла швидко, розлучилася з Лорою, очевидно й заохотило його зробити невдалу спробу наздогнати її. Граф не міг чути їхньої розмови, бо вона вся відбулася до його появи. Коли я прикинула відстань від будинку до озера і зіставила час, коли він залишив мене в вітальні часом зустрічі Лори з Занною Катерік. Мої сумніви щодо цього розвіялися остаточно. Дійшовши до такого висновку, я постаралась розпитати Лору, що відкрив для себе сер Персіваль після того, як граф поділився з ним своїми спостереженнями. «Як же він забрав у тебе записку?» – спитала я. «Що ти зробила з нею, коли знайшла її піску?» Прочитавши її раз, відповіла вона, я взяла її в альтанку, щоб сісти там і перечитати вдруге. Я саме читала, коли на записку впала тінь. Я підвела очі і побачила сера Персіваля. Він стояв на порозі і дивився на мене. «Ти спробувала сховати записку?» «Спробувала, але він зупинив мене». «Не трудіться ховати записку», – сказав він. Трапилось так, що я вже прочитав її. Я не могла нічого сказати, лише безпомічно дивилася на нього. «Ви розумієте?» – вів він далі. «Я прочитав її. Дві години тому я вирив записку з піску. Знов загріб її і знов написав зверху слово «Дивись» щоб вона потрапила до ваших рук. Тепер вам не відкрутитись, не відбрахатись. Вчора у вас було таємне побачення з мною Катерік, а нині ви тримаєте в руці записку від неї. Я ще не спіймав її, зате спіймав вас. Віддайте мені ту записку. Він підступив до мене. Я була з ним на одинці. Меріан. «Що було мені робити?» І я віддала йому записку. «А коли ти віддала її, що він сказав?» Спочатку не сказав нічого, взяв мене за руку, вивів зальтанки і розглянувся довкола, начебто боявся, що нас побачать чи почують. Тоді міцно схопив мою руку, вище ліктя, і прошепотів. Що вам говорила вчора на Катерік? Я вимагаю, щоб ви розповіли мені все, від першого і до останнього слова. І ти розповіла? Я була з ним сама. Він жорстоко, дуже боляче стис мені руку. Що я могла діяти? На твоїй руці лишився синець, покажи його мені. Навіщо це тобі? Я хочу побачити синця, Лоро, бо треба покласти край нашому терпінню. Від сьогодні ми повинні почати наш опір. Той синець зброя проти нього. Дай мені глянути на синця. Може мені доведеться в майбутньому свідчити під присягою, що я його бачила. «Ох, Хмерія, не дивись так, не говори так. Мені вже не боляче. Покажи мені синця. Вона показала мені свої синці, Мені вже було не до сліз. Я не могла ні горювати, ні здригатися, дивлячись на них. Кажуть, нібито ми жінки, або кращі, або гірші за чоловіків. Коли б тієї хвилини він постав переді мною, я б не знала, що зробила, та хвалити Бога. Його дружина не прочитала нічого такого на моєму обличчі. Лагідна, невинна, любляча, вона тільки думала, що я жалію її та боюсь за неї, ото і всього Не засмучуйся дуже через ті синці Меріан, сказала вона простодушно Мені вже не болить Заради тебе, моя Люба, я постараюсь думати про них спокійно Ну та гаразд, отже, ти розказала йому все, що розповіла тобі Анна Катерік «Усе те саме, що й мені говорила?» «Так, усе. Він вимагав цього. Я була з ним сама і нічого не могла від нього приховати». «І що він сказав, коли ти замовкла?» «Він подивився на мене і засміявся. Знущально, злостиво». «Я змушу вас розповісти все-все», – сказав він. «Ви чуєте?» Ви розкажете мені всю решту. Я клялась, що розповіла йому все. О, ні, ви знаєте куди більше, тільки признаватися не хочете, не бажаєте говорити? Ви у мене заговорите, я вирву з вас те, що ви таєте. Коли не тут, то вдома. Він повів мене додому, незнайомою стежкою через парк. На тій стежці. Я вже не надіялась зустріти тебе. І всю дорогу мовчав, аж поки перед нами завидні будинок. Тоді він знов зупинився і сказав. Я ще раз дам вам змогу признатися у всьому. Може, ви передумали і скажете мені всю решту? Я могла тільки повторити йому те, що вже розповіла раніше. Він нагородив мене прокляттями за впертість і повів далі поки привів додому. «Вам не вдасться обманути мене», – сказав він. «Ви знаєте більше, ніж хочете розказати. Я випитаю у вас вашу таємницю, і в тієї вашої сестри теж. Більше ви вже не пошепчетеся, не змовитеся ні про що. Ні ви, ні вона не побачите більше одна одної» поки не зізнаєтеся мені у всьому, вас будуть стерегти вдень і вночі, поки ви не скажете мені всієї правди. Він був глухий до всіх моїх умовлянь та запевнень, відвів мене аж на гору, до моєї спальні. Фані сиділа там і щось лагодила, він одразу ж звалів їй піти геть. Я подбаю про те, щоб вас не втягли до цієї змови, Сказав він, «Ви сьогодні ж залишите цей дім. Якщо ваша пані хоче мати покоївку, то я їй виберу покоївку сам, яку захочу». Він заштовхав мене до кімнати і замкнув двері на ключ. Потім приставив ту нечулу жінку стерегти мене. «Меріан, він виглядав, він говорив, мов божевільний, тобі, мабуть, не віриться». Але він справді був такий. Я вірю, я розумію все, Лоро. Він дійсно божевільний, з Божеволі від страху, бо сумління в нього не чисте. Кожне слово твоєї розповіді сповнює мене певністю, що вчора, коли Банна Катерік не залишила тебе так раптово, тобі відкрилася б таємниця, яка може погубити твого лихого чоловіка, а він думає що ти вже відкрила ту таємницю, і хоч би що ти говорила, хоч би що робила тепер, ти не заспокоїш його хворобливої недовіри, не переконаєш його підлої душі в тому, що кажеш правду. Я кажу тобі це не для того, щоб налякати тебе, моя Люба, а щоб відкрити тобі очі на твоє становище, щоб переконати тебе, що мені необхідно зробити все можливе аби захистити тебе, поки є ще в нас якісь шанси. Завдяки втручанню графа Фоско я добилася до тебе сьогодні, а завтра він, може, і не побажає втручатись. Сер Персіваль уже вигнав Фанні, бо вона кмітлива дівчина і щиро віддана тобі. А на її місце вибрав жінку, якій байдужісінько до тебе, а тупістю, вона може позмагатися із сторожовим псом на подвір'ї. Неможливо вгадати, яких свавільних заходів він може вжити надалі, коли ми не використаємо якнайкраще наших можливостей, поки вони в нас є. Але що ж ми можемо вдіяти, Меріан? О, коли б ми могли покинути цей дім назавжди, щоб більше його й не бачити? Вислухай мене, голубенько, і постарайся повірити, що ти не така вже беззахисна, поки я з тобою. Я вірю, я справді вірю, але не забудь і про бідну фані, думаючи про мене. Вона теж потребує й допомоги і розради. Я не забуду її. Ідучи сюди, я бачилася з нею і домовилася, що зайду до неї ввечері. Тут, у Блеквотер Парку, небезпечно вкидати листи в поштову сумку. А мені треба сьогодні відіслати два листи стосовно тебе. Вони повинні потрапити до рук самої Фанні. Які листи? Першого листа, Лоро, я хочу написати компаньйонові містера Гілмора. Він пропонував нам свою допомогу на випадок нової скрути. Я мало знаюся на законах, але певна, що вони можуть захистити жінку від жорстокого обходження» до якого опустився сьогодні, цей негідник. Але не буду вдаватися в подробиці щодо Анни Катерік, бо не можу повідомити про неї ніяких точних даних. Але повірник дізнається про синці на твоїй руці і про це насильство, коли тебе замкнули в твоїй кімнаті. Я не заспокоюсь, поки він не дізнається про це. Але подумай про розголос Мерія. Саме на розголос я й розраховую. Боятися розголосу повинен сер Персіваль, а не ти. Тільки перспектива розголосу може схилити його до якогось компромісу. Говорячи, я підвелась, щоби ти. Але Лора почала благати мене не лишати її саму. Ти доведеш його до крайнощів, сказала вона, і наше становище зробиться небезпечніше в десятеро. Я зрозуміла правду, жахливу правду цих слів, але я просто не могла змусити себе признатися їй у цьому. В нашій крайній скруті, не мавши ні звідки, ні помочі, ні надії, нам лишалось тільки йти на ризик. Обережно я їй натякнула на це. Вона гірко зітхнула, але не стала сперечатись, тільки запитала, кому я збираюсь писати другого листа. «Містерові Ферлі», – сказала я, – «твій дядечко – найближчий твій родич і голова родини. Він повинен втрутитися і зробить це». Лора сумовито похитала головою. «Так, так», – говорила я далі, – «твій дядечко слабкий, себелюбний, байдужий». «Це правда, я знаю, але все ж він не сер Персіваль». І коло нього немає таких друзів, як граф Фоско. Я не сподіваюся від нього ні добрості, ні ніжних родинних почуттів до тебе. Але він зробить усе, аби оберегти свій спокій і далі плекати свої лінощі. Хай тільки я його переконаю, що втрутившись нині, він тим самим уникне неминучих клопотів і прикрої відповідальності в майбутньому. Він зразу ж розворушиться заради самого себе. Я знаю, як підступитися до нього. Вже мала невеличку практику. Коли б ти тільки зуміла умовити його, Щоб він дозволив мені повернутися на час у Лімерич Та спокійно пожити там із тобою, Меріан, Я стала б чи не така щаслива, як була до заміжжя. Ці слова дали новий напрямок моїм думкам. Чи можливо поставити Сера Персіваля Перед вибором Або зазнати ганьби судового переслідування За жорстоке поводження З дружиною Або дозволити їй Спокійно поїхати від нього На певний час Під приводом, що вона їде Погостювати до свого дядечка? Чи згодився б він у такому випадку На останню пропозицію Сумнівно Більш ніж сумнівно І все ж Хоч яким безнадійним це здавалось? Варто було б спробувати. Просто звідчаю, не знавши кращого виходу, я вирішила зважитися на це. Твій дядечко дізнається про твоє бажання, сказала я. А ще я пораджуся з повірником, може з цього й вийде щось хороше. Сподіваюсь, що вийде. Сказавши це, я знов підвелася, щоб вийти. І знов Лора хотіла мене затримати. Не залишай мене, неупевнено попросила вона. Моє письмове приладдя на тому столі. Ти можеш написати листи тут. Душа боліла відмовляти її у цьому проханні. Дарма, що це було в її інтересах. Але ми й так задовго просиділи в заперті у двох. Якби ми збудили нові підозри, то, може, більше і не могли бачитися? Одна з одною. Якраз пора була спокійно та невимушено Показатися внизу, серед тих негідників, Що, можливо, саме цієї хвилини думали І говорили про нас. Я пояснила Лорі, що хоч як це прикро, Ми з нею повинні розлучитися на часину. І вона погодилася зі мною. Десь за годину чи швидше я повернуся, голубенько, Сказала я. На сьогодні найгірше вже позаду. Будь спокійна і не бійся нічого. Ключ у дверях Меріан. Можна, я замкнуся зсередини? Звісно, ось тобі ключ. Замкнись і нікому не відчиняй, поки я не вернуся. Я поцілувала її і залишила саму. Ідучи від неї, я відчула полегшення, коли позад мене класнув замок. Тепер я знала що вона у безпеці, за замкненими дверима. Розділ восьмий. 19 червня. Коли я дійшла до східців, мені спало на думку, що й мої двері варто замикати, а ключа, коли я виходжу з кімнати, щоразу брати з собою. Мій щоденник разом з іншими паперами був замкнений в шухляді письмового стола, але моє письмове приладдя лежало зверху. Там була моя печать. Із простеньким знаком двоє голубів п'ють з однієї чаші. І кілька аркушів промокального паперу з відбитками останніх речень, що я їх записала минулої ночі. Через постійні підозри, що стали вже частиною мого єства, навіть такі дрібниці здавалися мені небезпечними, коли їх не замкнути у письмовому столі. За моєї відсутності навіть замок шухляди видавався мені недостатнім захистом Потрібно було закрити доступ до шухляди, отже слід було також замикати двері моєї кімнати Я не знайшла ніяких слідів, хоч би чи його перебування в моїй кімнаті Моє письмове приладдя, я дала сувору вказівку покоївці, нічого не чіпати на столі Лежало, як завжди Розкидане на стільниці. Єдине, що мені впало в око, це була моя печатка яка лежала охайненько на таці разом з олівцями та воском. Я не мала звички, мушу признатися в такому недбальстві, класти її туди. До того ж, я ніяк не могла пригадати, коли це зробила. Але з другого боку я не могла пригадати, куди ж я, власне, її кинула». Цілком можливо, що саме цього разу я машинально поклала її на місце, тож я вирішила після всіх сьогоднішніх хвилювань не ятрити душі ще й такою марницею, дрібницею, дурницею. Замкнула двері, поклала ключа в кишеню і зійшла вниз. В холі була сама мадам Фоско. Вона розглядала барометр. Досі ще падає. Сказала вона Боюсь, що знову задощить Її обличчя було вже спокійне Не проникне, як завжди І бліде Але рука, що показувала на стрілку барометра Помітно тремтіла. Чи встигла вона розповісти своєму чоловікові Що Лора в розмові зі мною Назвала його шпигом Моя велика підозра Що вона таки зробила це Мій непереборний страх від його незбагненності, ще дужчі коли я думала, який це може мати наслідки. Моя тверда впевненість зросла з різних дрібничок, що їх жінки так добре помічають одна в одної, що мадам Фоско, попри зовнішню награну люб'язність, не простила своїй небозі її неусвідомленого стояння між тіткою і тіченим спадком у десять тисяч фунтів. Усе це умить наринуло на мене і спонукало заговорити до неї в марній надії вжити весь мій вплив і всю силу мого красномовства, аби хоч якось пом'якшити образу, якої завдала графові Лора. «Чи можу я сподіватись, мадам Фоско, що ви люб'язно подаруєте мені, коли я насмілюсь звернутися до вас із приводу одного надзвичайно прикрого випадку?» Вона схрестила руки на грудях і величаво схилила голову, не зронивши слова і не відводячи своїх очей від моїх. «Коли ви були такі ласкаві і принесли мені мою хустинку, вела я далі. Я дуже-дуже боюсь, що ви могли випадково почути лорені слова, яких я не бажаю повторяти, та й не намагатимусь виправдовувати. Я тільки дозволю собі сподіватися» що ви не надали їм такої великої ваги, аби згадати про них графові. Я не надала їм ані якісінької ваги, несподівано випалила мадам Фоско. Але, додала вона, вмить прибравши свою крижану манеру, я не маю таємниць від свого чоловіка, бодай дріб'язкових. Як тільки він помітив моє засмучене обличчя, мені довелося виконати свій неприємний обов'язок і пояснити йому причину мого смутку. «Признаюся вам щиро, міс Голком. так, я все розповіла йому. Я була готова почути це, і все одно аж похолола від графининих слів. Дозвольте мені якнайщиріше благати вас, мадам Фоско, і благати графа взяти до уваги прикрі обставини, в яких перебуваю нині, Моя сестра, вона сказала те, не тямлячи себе від несправедливої образи, яку і завдав їй чоловік. Вона була сама не своя, коли вимовила ті нерозважні слова. Чи можу я сподіватися, що беручи все це до уваги, її слова будуть великодушно прощені? Безперечно, сказав за моєю спиною спокійний графів голос. Він підкрався до нас своєю безшумною ходою, тримаючи в руці книжку. Коли Леді Глайт мовила ті необдумані слова, провадив він далі, вона вчинила несправедливість стосовно мене, яку я оплакую і прощаю. Не повертаємося більш ніколи до цього, міс Голкомб. Нумо тихо мирно, всі разом забудьмо це віднині. «Ви такі добрі!» – проговорила я. «Ви зняли з моєї душі такий тягар!» Я хотіла договорити, але очі його не відривалися від моїх. Його бивча посмішка, що ховає всі його почуття, безжально і неблаганно завмерла на його широкому, гладенькому обличчі. Моя настороженість перед його незглибною фальшивістю, усвідомлення того – що я так принизилась, вимолюючи прощення в нього та його дружини Вергли мене в таке сум'яття, що слова заумерли на моїх вустах І я оніміла перед ним Я на колінах благаю вас не говорити про це більше, міс Голком Мене воістину потрясло те, що ви визнали за необхідне сказати так багато Виголосивши цю чемну промову, він узяв мою руку. О, як я зневажаю себе! Як мало втішає мене навіть думка, що я скорилася цьому заради лори. Він узяв мою руку і підніс до своїх отруйних губів. Ніколи досі я не усвідомлювала ще, який великий мій жах перед ним. Від цієї невинної фамільярності... Мені аж душа перевернулася, неначе я зазнала найгіршої образи, якої міг би завдати мені чоловік. І все ж я приховала огиду і спробувала усміхнутися. Я, що колись так безжально засуджувала нещирість інших жінок, була цієї миті фальшивіша за найлицемірнішу з них, фальшива до стото, як цей юда, чиї губи торкнулися моєї руки. Єдине, рятує мене в моїх очах, я б не змогла зберігати своє принизливе самовладання, якби він ще довше дивився на мене. Привнива, мов тигриця, його дружина, прийшла мені на поміч і відвернула його увагу саме тоді, коли він заволодів моєю рукою. Зблиснули її холодні голубі очі, матові бліді щоки спахнули рум'янцем. В одну мить вона начебто помолодшала на наче чимало літ. Графе, сказала вона, ви забуваєте, що ваша чемність чужемця не зрозуміла англійкам. Даруйте мені, мій ангеле, вона зрозуміла найкращий, найдорожчий з усіх англійок на світі. Сказавши так, він випустив мою руку і спокійнісінько підніс до губів руку своєї дружини. Я побігла нагору, щоб знайти сховок у своїй кімнаті. Мала б я час на роздуми тепер, коли зосталась сама. Ті думки завдали б мені гіркої муки, але роздумувати було ніколи. На щастя, час у мене був тільки надії, і це допомогло мені зберегти спокій та мужність. Листи повірникові і містерові Ферлі були ще досі не написані, тож я, ні не вагаючись, сіла за письмовий стіл. Я не мучилася вибором, бо й вибирати не було з кого. Я могла розраховувати лише на саму себе. У сера Персіваля не було в сусідстві ні друзів, ні рідних, яких я могла попросити заступитися за нас. І з сусідами, що посідали у світі таке саме становище, як і він, він був у холодних, коли не в гірших стосунках. У нас двох жінок не було ні батька, ні брата, що могли приїхати і стати на наш захист. Лишалося тільки написати ці два невельми переконливі листи, або спробувати таємно втекти з блеквотера, виставити лору і себе в невигідному світлі, і унеможливити будь-які подальші перемовини з сером Персівалем. Втечу могла б і правдати лише безпосередня небезпека нашим життям, тож спочатку треба було спробувати, чи не зарадять нам листи. Я нічого не написала повірникові про Анну Катерік, адже, як я вже пояснила Лорі, ця тема була пов'язана з таємницею, якої ми ще не могли з'ясувати. І тому писати про це юристові – марна справа. Повірникові лишалось пояснити ганебну поведінку Сера Персівеля, його новими незгодами з дружиною, через грошові справи. Я просто просила його поради і питала, чи не можна вжити законних заходів для захисту Лори, якщо її чоловік відмовиться дозволити їй покинути Блеквотер парк на певний час і повернутися зі мною в Лімеріч. Про подробиці її від'їзду я радила йому питати містера Ферлі, запевняючи, що пишу за згодою самої Лори. Закінчила я листа настійним проханням, якомога швидше діяти в ім'я Лориних інтересів, застосувавши всю владу закону. Потім я зайнялася листом до містера Ферлі, аби змусити його розворушитись, я звернулася до нього в тих виразах, про які вже говорила Лорі. Влизь до нього я вклала копію мого листа до повірника, щоб містер Ферлі збагнув, наскільки все це серйозно, і змалювала йому наш переїзд у Лімеріч як єдиний вихід із становища, що склалось. Я стверджувала, що тільки це могло відвернути небезпеку, яка загрожує Лорі і уберегти дядечка з небогою від неминучих ще більших прикрощів у недалекому майбутньому. Підписавши і запечатавши обидва конверти, я пішла показати листи Лорі. «Тебе ніхто не турбував?» – спитала я, коли вона відчинила мені двері. «Ніхто не стукав до мене», – відповіла вона, – але я чула, як хтось ходив у передпокої. «Чоловік чи жінка?» «Жінка, я чула шелест її сукні!» «Шелестіло, як шовк!» «Так, як шовк!» Очевидно, то чатувала мадам Фоско. Якщо вона це робить за власним задумом, то це не дуже страшно. Але якщо вона стереже лору за графовим повелінням, бувши слухняним інструментом у його руках, це надто лиховісно, щоб на це не звернути уваги. Що було далі, коли ти перестала чути, як шелестить сукня перед покої? Спитала я. Вона пошурхотіла попід твоєю стіною по коридору. Я сиділа тихо і слухала, і чула шурхіт. А в якому напрямку? До твоєї кімнати. Я знов задумалась. Того шурхоту я не почула, бо саме була заклопотана своїми листами, а рука в мене важка. Розкріпить, дряпає папір. Швидше мадам Фоско могла розрізнити це шкрябання, ніж я шурхіть її шовкової сукні. Ще одна причина – не довіряти листи поштовій сумці в холі. Лора спостерегла мою задуму. Нові труднощі, стомлено мовила вона, нові труднощі і нові небезпеки. Ніякої небезпеки. Заперечила я. Просто невеличкі утруднення. Я думаю, як найпевніше передати листи в руки Фанні. То ти справді їх написала? Ох, Меріан, благаю тебе, не ризикуй, будь обачна. Ні-ні, боятися нічого. Дай подумати, котра зараз година? Було без чверті шоста. У мене вже не було досить часу. Щоб дійти до сільського заїзду і встигнути вернутися на обід, але коли б я стала дожидати вечора, я б може не знайшла другої нагоди непомітно вийти з дому. "Замкнись і лиший ключа в замку, Лоро", сказала я. "І не бійся за мене. Коли за дверима хтось допитуватиметься, де я, відгукнись і скажи, що я пішла на прогулянку. Коли ти повернешся, до біду, і то неодмінно. Наберися мужності, рідненька. Завтра в цей час про тебе вже дбатиме розумний, чесний, вірний чоловік. Компаньор містера Гілмора, наш найближчий друг після самого містера Гілмора. Вийшовши від Лори, я надумала, що поки не переконаюся, що діється на долішньому поверсі, Мені краще не показуватися там у костюмі для прогулянок. Я ще не пересвідчилась, де сер Персіваль, в будинку чи на дворі. Співика на руку бібліотеці і запах тютюнового диму, що сочився крізь прочинені двері. Зразу підказали мені, де граф. Я озирнулась через плече, коли проходила повз двері, і побачила на свій превеликий подив, що він із найчарівнішою люб'язністю хвалиться вишколом своїх птахів, економці. Напевне, зумисно її запросив, бо сама вона ні за, щоб не додумалась зайти до бібліотеки. За кожним, бодай найдрібнішим учинком цього чоловіка, завжди ховається якась потаємна мета. Яка ж мета в нього нині? Але ніколи мені було розгадувати причини, які спонукали графа, Розважати економку, я почала шукати графиню і переконалась, що вона ходить по своєму улюбленому колу, все кругом басейну. Я була трохи непевна, як мадам Фоско зустріне мене після спалаху ревнощів, що їх я викликала в ній недавно, але її чоловік устиг тим часом приборкати її. Вона заговорила до мене, як завжди, чемно. Я звернулась до неї лише для того, щоб вивідати, що поробляє сер Персіваль. Мені вдалося зробити непрямий закід про нього, і після деякого словесного фехтування зі мною, вона нарешті сказала, що він вийшов з дому. «І котрого коня він узяв?» – спитала я недбало. «Ні котрого», – відказала вона. «Він вирушив пішки дві години тому». Наскільки я зрозуміла, він пішов розпитувати далі про жінку на ім'я Анна Катерік. Схоже на те, що він завзявся будь-що, вистежити її, невідомо на що. Ви не знаєте, міс Голком, чи її божевілля небезпечне? Не знаю, графине. Вийдете додому? Так, мабуть, піду. Певне, скоро вже треба буде перевдягатися для обіду. Ми разом повернулися в будинок. Мадам Фоско звільно попрямувала бібліотеку і зачинила за собою двері. А я зараз же кинулася по свої капелюха і шаль. Не можна було втрачати ні хвилини, якщо я хотіла добігти до заїзду, побачитися з Фанні і встигнути вернутися на обід. Коли я знов переходила хол. Там нікого не було, і співи канарок припинилися в бібліотеці. Одначе, ніколи було зупинятися для нових розслідувань. Я тільки переконалася, що шлях вільний, і квапливо вийшла з будинку з двома листами в кишені. Прямуючи до села, я подумки приготувалася до можливої зустрічі з сером Персівалем. Я була певна, що не розгублюся, коли матиму справу тільки з ним самим. Всяка жінка, що вміє тримати себе в руках, упорається з чоловіком, який не може стримати свою буйну вдачу. Сера Персіваля я не так боялась, як графа. Замість занепокоїтись, почувши про мету його прогулянки, я, навпаки, заспокоїлась. Поки його найдужче тривожить те, якби вистежити Анну Катерік, у Лорі і в мене є трохи надії, що він тим часом менше нас переслідуватиме Заради нас самих і заради бідолашної Анни Я палко надіялась і молила Бога Щоб вона все-таки не потрапила до його рук Я йшла так хутко, як тільки дозволяла спека І час від часу озиралась, чи не йде хто за мною Аж поки добулася до перехрестя Звідки дорога вела, просто до села Ніхто мені не трапився на дорозі, тільки ззаду над'їхав порожній сільський фургон. Скрипіння його незмащених коліс дратувало мене, і, коли я побачила, що фургон теж звернув на дорогу до села, я зупинилась, щоб пропустити його перед і щоб бачити, але не чути. Придивившись уважніше, я начебто запримітила чиїсь ноги в тіні за фургоном. Візник ішов спереду, біля своїх коней. Тут дорога була така вузька, що фургон зачіпав обабіч гілля дерев і живоплоту, і я мусила зачекати, поки він пройде, щоб перевірити, чи не привиділися мені ті ноги. Певно, таки привиділись. Коли фургон проїхав, дорога за ним була безлюдна. Я дійшла до готелю, не здибавши сираперсіваля. І не помітивши нічого підозрілого, я зраділа, що господиня заїзду прийняла Фанні дуже привітно. Вона надала дівчині кімнатку, де можна було спокійно посидіти, не чуючи гамору з'їдальні та затишну спаленьку на горі. Побачивши мене, Фанні знов розплакалась і цілком справедливо сказала сердешно, як це жахливо, коли тебе виганяють. Наче за яку непрощену провину А насправді їй нічого ж було закинути Навіть сам хазяїн, прогнавши її, не мав до чого придертися Ви вже якось із цим зміріться, Фанні, сказала я Ми з вашої пані залишимося вашими друзями І докладемо всіх зусиль, щоб ваші рекомендації не постраждали А тепер послухайте мене «Я маю дуже мало часу. Хочу дати вам одне важливе доручення. Мені треба, щоб ви приставили кудись літці два листи, одного, що з маркою. Ви вкинете в поштову скриньку, як тільки прибудете завтра в Лондон. Другого, адресованого містерові Ферлі, ви віддасте йому особисто в руки, як тільки приїдете додому. Сховайте обидва листи». Нікому їх не показуйте і не віддавайте. Вони мають дуже велике значення для вашої пані. Фані сховала листи за пазуху. Там вони й зостануться, аж поки я виконаю ваш наказ міс, сказала Фані. Глядіть, не спізніться завтра на станцію, провадила я далі. І коли побачите економку в Лімериджі, передайте їй вітання від мене і скажіть. Що ви в мене на службі, аж поки леді Глайд зможе взяти вас назад. Може, ми з вами стрінемося раніше, ніж ви думаєте, тож не падайте духом та не спізніться завтра на семигодинний поїзд. Дякую вам, міс, прекрасно дякую, я аж повеселіла, почувши знов ваш голос. Перекажіть мій леді, що я завжди рада їй служити. Я все залишила порядку. Наскільки це було можливо? О, Господи, хто допоможе їй перевдягтися до обіду? У мене серце розривається, міс, колись думаю про це. Коли я повернула додому, в мене зоставалась лише чверть години, щоб причепуритись і перекинутися слівцем з лорою, перш ніж зійти вниз. Листи вже в фані, шепнула я їй через замкову щілину. «Ти прийдеш обідати з нами?» «О, ні, ні! Ні за що на світі!» «Щось трапилось? Хтось турбував тебе?» «Так, щойно, сир Персіваль! Він заходив до кімнати?» «Ні, але він налякав мене, коли загрюкав у двері. Я озвалася «Хто там?», а він «Самі знаєте, хто!» «Ви передумали? Ви скажете мені решту?» «Ви таки розкажете, рано чи пізно я все з вас витягну!» «Ви знаєте, де перебуває нині Анна Катерік?» «Я й справді, справді не знаю!» – відповіла я. «Ні знаєте!» – крикнув він у відповідь. «Я таки зламаю вашу впертість, Затямте, я вирву з вас правду!» Сказав ці слова і пішов Меріан якихось п'ять хвилин тому. Він не знайшов ванний. На цю ніч ми ще в безпеці. Він її ще не знайшов. Ти йдеш у ней з Меріан. Прийди до мене ввечері. А вже ж, а вже ж. Не хвилюйся, якщо я припізнюся трохи. Мушу остерігатись, а то вони ще образяться, коли я піду від них зарані. Гон покликав на обід, і я поспішила вниз. Сер Персіваль... Повів у їдальню мадам Фоско, а граф узяв мене під руку. Чомусь він був увесь розпашілий, захеканий і вбраний не так вишукано, як звичайно. Чи він ходив десь перед обідом і тільки-тільки повернувся? А чи сьогодні він особливо страждав від спекоти? Та хай там що? А він був, безперечно, чимось настільки роздосадований чи стурбований, що, попри весь свій талант лицеміра, не міг цілком приховати своє невдоволення. Упродовж обіду він був майже такий самий мовчазний, як і сер Персіваль, і час від часу поглядав на свою дружину з виразом тривоги, чого я досі в нього не помічала. Єдиним світським ритуалом, що його він, як завжди, неухильно виконував за обідом, була його невідступна увага і люб'язність до мене. Яку неї цю мету він має на оці, я так і не розгадала досі. Та хай там яка вона буде, а його незмінна чемність у стосунках зі мною, незмінна шанобливість Долори, незмінне будь-якою ціною приборкування буйної сваволі сера Персіваля – все це засоби, якими він твердо і неухильно користується для досягнення цієї незбагненної мені мети, відколи переступив поріг. Цього дому. Перше я запідозрила це того дня, коли він заступився за нас із лорою в бібліотеці перед сером Персівалем, що грубо вимагав підписання загадкового документа, а нині я певна цього й поготів. Коли ми з мадам Фоско підвелися за столу, став грав, щоб провести нас до вітальні. Чого ви йдете? спитав сер Персіваль. «Я звертаюсь до вас, Фоско!» «Я йду, бо вже й наївся, і напився», – відповів граф. «Будьте поблажливі, Персівалю, до моєї чужоземної звички приходити й виходити разом із дамами!» «Дурниці! Зайва склянка кларету вам не зашкодить! Посидьте зі мною, як англієць! Я хочу спокійно півгодинки погомоніти з вами!» «За склянкою вина!» «Я вітаю спокійну розмову всім серцем Персівалю, але не зараз і не за склянкою вина!» «Перегодом у вечері, залюбки! Перегодом у вечері!» чемність!» – люто кинув сер Персіваль. «Чемне ставлення до господаря дому! Кляну честю. «За обідом я не раз помічала!» як він тривожно позирав на графа і спостерегла також, що граф уникав зустрічатися з ним очима. Ця обставина в сукупності з наполегливим бажанням господаря погомоніти про щось за вином і уперта рішучість гостя не сідати знов до столу, нагадала мені, що сер Персіваль і вдень марно виманював свого друга з бібліотеки, щоб переговорити з ним. Граф ухилився, від тієї приватної розмови в день, і знову хилився від неї по обіді. Хоч би яка була тема тих перемовин, що назрівала між ними. Вони безперечно мали велику вагу для сера Персіваля і, можливо, певну небезпеку для графа, коли зважити на очевидну нехіть його піти на зустріч бажанню свого друга. Ці міркування промайнули в моїй голові поки ми переходили з їдальні до вітальні. сердите зауваження сира Персіваля з приводу того, що друг залишав його самого за столом, наче й не справило ніякісінького враження на графа. Він уперто провів нас до чайного столика, почекав хвилину чи дві в кімнаті, а тоді вийшов у хол і вернувся з поштовою сумкою в руках. Була восьма година, в цей час листи – з Блеквотер парку відсилалися на станцію. Є у вас листи, щоб відправити на пошту, міз Голком? спитав граф, підходячи до мене з поштовою сумкою. Я завважила, як мадам Фоско, що наливала чай, заомерла із чіпчиками для цукру в руці, чекаючи на мою відповідь. Ні, графе, дякую. У мене сьогодні немає листів. Він віддав сумку слузі, що саме прийшов по неї, сів за рояль і заграв веселої неаполітанської вуличної. Моя Кароліна аж двічі зіграв. Його дружина завжди найзабарніша з жінок. Приготувала чай так швидко, як могла приготувати я сама. За хвилину випила свою чашку і тихенько вислизнула з кімнати. Я теж підвелася щоб наслідувати її приклад, почасти побоюючись, коли б вона не підстроїла якої кавер з лорі, а почасти тому, що зовсім не бажала залишатися на з її чоловіком. Та не встигла я дійти до дверей, як грав зупинив мене, попросивши налити йому чаю. Я подала йому чашку і знов спробувала піти геть. Він знов мене зупинив, цього разу сівши за рояль і несподівано звернувшись до мене з приводу одного музичного питання, що, як він заявив, зачіпає честь його країни. Даремно я його запевняла, що я зовсім не війгласка в музиці, не знаюся на ній і не маю навіть смаку до цього мистецтва. Він знов заблагав, щоб я послухала, і то так пристрасно, що годі було хоч якось заперечувати». Англійці й німці, обурено заявив він, завжди поплюжили італійців, буть мті не здатні займатися серйозною музикою. Ви, англійці, постійно твердите про свої ораторії, а німці про свої симфонії. Чи ви забули і чи вони забули про мого безсмертного друга і краянина Росіні? Хіба Мойсей у Єгипті не божественна ораторія, яку чомусь грають на сцені, замість того, щоб шанобливо виконувати в концертній залі? А що таке овертюра до Вільгельма Телля, як не симфонія, тільки по-іншому названа? А ви чули, як звучить Мойсей у Єгипті? То, може, послухайте оце і оце і оце? Хіба не скажете ви? що ніколи і нічого божественнішого та величнішого не створював ніхто із смертних. І не чекаючи, що я скажу схвального чи заперечного, пильно весь час дивлячись мені в вічі, він загримотів по клавіатурі і заспівав у нестримному захваті розкотистим голосом, зупиняючись лише для того, щоб не самовито оголосити назву, Наступного музичного уривка. Хор єгиптян у тьмі кромішній. Міс Голком. Речитатив Мойсея перед скрижалями із заповідями. Молитва ізраїльтян при переході через Червоне море. Ага, ага, хіба це не висока, хіба не божественна музика? Рояль ходив ходором під його могутніми руками. Чайні чашки брящали на столі, а він виводив мелодію своїм дужим пасом, відбиваючи так величезним ножищем. Було щось жахливе, щось люте і диявольське в його бурхливому захопленні власними співами і грою. В торжестві, з яким він спостерігав, справлене на мене враження, тоді, як я все далі й далі відступала до дверей. Нарешті я звільнилася, не власними зусиллями, а завдяки втручанню сера Персіваля. Він очинив двері їдальні і сердито гукнув. «Що це за пекельний гуркіт?» – грав миттю підвівся за рояля. Ай, гай де з'являється Персіваль, там кінчається гармонія та мелодія», – сказав він. «Муза музики, міс Голком. Покидає нас у вітчаї, тож мені, старому гладкому менестрелю, доведеться видихнути решту свого ентузіазму на вільному повітрі. Він величаво вийшов на веранду і, заклавши руки в кишені, знов почав наспівувати, прочитати в Майсея, тільки вже стиха. Я чула, як сер Перзіваль погукав його з вікна їдальні, але він не звернув на це уваги. Мов би затявся нічого не чути. Довгождана, спокійна розмова між ними все ще відкладалась. Усе мусила чекати, поки то граф зволить та ще й забажає поговорити. Від тієї хвилини, коли вийшла його дружина, він затримав мене в вітальні майже на півгодини. Де ж вона була і чим займалася в цей проміжок часу? Я пішла нагору. Щоб дізнатися про це, але не дізналася нічого. Спитала Лору, вона нічого не чула. Ніхто не турбував її, ніякі шовки не шелестіли ні в передпокої, ні в коридорі. Була вже без двадцяти хвилин дев'ята. Я пішла до своєї кімнати по щоденника, повернулась і посиділа з Лорою, то записуючи свої думки, то розмовляючи з нею. «Ніхто не підходив до нас близько. Нічого не трапилось. Ми просиділи в купі до десятої години. Тоді я підвелася і побажала на добраніч. Вона знов замкнулась на ключ. Після того, як ми умовились, що завтра вранці, перш ніж будь-куди йти, я перевідаю її. Мені ще треба було дописати кілька речень у своєму щоденнику, перш ніж самі лягти спати». Попрощавшися з Лорою, я востанє за цей сповнений тривог день зійшла до вітальні, просто аби показатись, вибачитись і піти спати на годину раніше, ніж звичайно. Сер Персіваль і граф із дружиною сиділи там усі троє. Сер Персіваль позіхав у кріслі, граф читав, а мадам Фоско обмахувала свілом. Дивно що обличчя в неї аж пощило, адже вона ніколи не страждала від спеки, а цього вечора безперечно так і страждала від неї. Боюсь, графине, що ви почуваєтесь гірше, ніж звичайно? спитала я. А я щойно хотіла сказати вам те саме, відповіла вона. Ви такі бліді, дорогенька. Дорогенька. Це вперше вона звернулася до мене, так по-банібратськи. Коли вона вимовляла ці слова, на її обличчі грала, зухвала посмішка. «У мене одна з моїх докучних мігреней», – холодно відповіла я. О, як! Це, мабуть, від того, що ви не гуляли сьогодні. Прогулянка перед обідом була б вам дуже корисна». Вона з якимось дивним притиском вимовила слово прогулянка. Чи не помітила вона часом, як я виходила? Та дарма, листи в надійних руках фанні. «Ходімо покуримо, Фоско», – сказав сер Персіваль, підводячись і кидаючи ще один нерішучий погляд на свого друга. «За Персівалю, коли дами підуть спати». Відказав граф. «Даруйте, графини, якщо я покажу вам приклад і піду спати перша», – сказала я. «Єдині ліки від такого болю голови, як у мене – це сон». Я попрощалась, коли я тисла руку цій жінці. З обличчя її все не сходило та зухвала посмішка. Сер Персіваль не звернув на мене ніякісінької уваги. Він нетерпляче поглядав, на мадам Фоско, але та зовсім не збиралася йти разом зі мною. Граф, заховавшись за своєю книжкою, сміхався сам до себе. Нова завада постала перед тією спокійною розмовою з сером Персівалем. Нею цього разу була графиня. Розділ 9. 19 червня, коли нарешті я замкнулась у своїй кімнаті, то розкрила щоденника, і готувалася дописати недописане за сьогоднішній день. Добрий десять хвилин я сиділа з пером в руці, обдумуючи події за останні дванадцять годин. Коли ж нарешті взялася за своє писання, то відчула, що силою себе це робити. Досі зі мною такого не бувало. Попри всі мої зусилля зосередитись на подіях дня, думки мої з незбагненною наполегливістю знайверталися до сера Персіваля з графом. Замість триматися щоденника, увага моя все линула до їхньої таємної розмови, що цілий день відкладалася і мала ось ось відбутись у самотинній тиші ночі. Через цей суперечливий стан моєї душі я ніяк не могла змусити себе пригадати те, що відбувалося з самого ранку. Не було іншої ради, як закрити щоденника і відійти на часину від нього. Відчинивши двері зі спальні будуар, я вийшла туди і зачинила за собою двері, щоб протяг бува не загасив свічки на моєму туалетному столику в спальні. Вікно будуара було розчинене навстіж, і я підійшла до нього без ніякого особливого наміру. Просто виглянути в ніч. Було темно і тихо, ні місяця, ні зірок на небі, в незворушному задушливому повітрі пахло дощем. Я протягла долоню за вікно, ні краплі, дощ тільки ще нахвалявся піти. Спершись ліктями на підвіконня, я простояла так, близько чверті години, неуважливо втупивши погляд у чорну пітьму і не чуючи нічого. Тільки бува озветься хтось із слух, та зачиняться з хрязкотом двері десь внизу. Охоплена тугою, я хотіла була відійти від вікна і повернутися до спальні, щоб зробити нову спробу дописати враження за сьогоднішній день, коли вчула дух тютюнового диму у важкому нічному повітрі. А наступної миті я побачила малесеньку червону іскорку що від далекого рогу будинку наближалася до мого вікна в непроглядній темряві. Я не чула нічиєї ходи і не бачила нічого, крім тієї іскорки. Ось вона проминула вікно, що біля нього я стояла, і зупинилась навпроти вікна моєї спальні, де я лишила запалену свічку. Іскорка постояла хвилину, а тоді рушила назад. У тому напрямку, звідки прибула, я стежила за нею поглядом і раптом побачила, що здалеку до неї наближається друга іскра, трохи більша. Ось вони обидві зустрілися в темноті, згадавши, хто корив цигарки, а хто сигари. Я легко виснувала, що граф вийшов перший подивитися та послухати під моїм вікном а потім до нього приєднався сер Персіваль. Обидва певне йшли по траві, а то б я, звісно, розчула важку ходу сера Персіваля, хоча м'яких кроків графа я не розрізнила б, навіть коли б він ступав по жорстві. Я тихо стояла біля вікна і чекала, що буде, певна, що вони не розгледять мене на тлі темної кімнати. В «Чим річ?» Почула я притамований голос Сера Персівеля. Чому ви не хочете зайти і посидіти зі мною? Я хочу дочекатись, поки погасне світло, он у тому вікні. Тихо відказав йому граф. Чим те світло вам заважає? Воно означає, що вона ще не лягла спати. Вона досить кемітлива, щоб запідозрити щось. і Їй стане хоробрості зійти вниз. Та підслухати нас, якщо їй це вдасться. Терпіння, Персівалю, терпіння. Дурниці, ви тільки говорите терпіння, терпіння. Постривайте хвилинку, і я заговорю вам про інше. Мій любий друже, ви опинились на краю домашньої прірви, і якщо я допущу, щоб ви дали цим двом жінкам змогу, вас туди зіштовхнути. Кляну з честю, що вони так і зроблять. Що ви хочете цим сказати? Хай вам чорт. Ми з вами все з'ясуємо, Персівалю, коли світло в тому вікні погасне, і коли я ще разочок огляну кімнати обабіч бібліотеки, та ще гляну на східці. Поволі вони пішли геть, і я вже не чула, що вони говорили далі бо говорили все так само стиха. Та дарма, тепер я знала досить, аби зважитись виправдати графову думку про мою кмітливість і хоробрість. Ще дві іскорки не щезли під тьмі, а я вже надумала. Коли ці двоє сядуть розмовляти, десь коло них буде ще й третій. Слухач, тобто слухачка, і нею, попри всі графові застороги, буду я. Виправдати такий мівчинок перед власним сумлінням і надати мені мужності могло лише одне – Лорина честь, Лорине щастя, саме Лорине життя, адже все це, можливо, залежало від тонкості мого слуху та надійності моєї пам'яті сьогоднішню ніч. Я затямла графові слова про те, що він збирається оглянути кімнати, суміжні з бібліотекою а також сійці, перш ніж почне будь-що з'ясовувати з сером Персівалем. Звісно, мені цих його слів вистачило, щоб упевнитись, розмова відбуватиметься саме в бібліотеці. Тієї ж хвилини, коли я це збагнула, мені сяйнула думка, яким способом перехитрувати графову обачність, чи то іншими словами «підслухати». Їхню з сером персівалем розмову так, щоби не йти туди, вниз. Змальовуючи кімнати до лішнього поверху, я згадувала про веранду, на яку в усіх кімнатах виходили великі, до самої підлоги, французькі вікна. Дах веранди був плаский, дощова вода стікала з нього ринвами у великі діжки, і її вживали на всякі домашні потреби. На вузькому, критому цинковою бляхою даху, що тягся по під вікнами наших спалень, футів на три нижче під віконь, стояли рядком на чималій відстані один від одного, горщики з квітами. Щоб під час бурі вони не попадали на землю, їх захищено візерунча з тим чавунним парапетом, який тягся над краєм даху. План, що спав мені на думку, полягав у тому, щоб вилізти на дах веранди з вікна мого будуара, прослизнути нечутно до місця, яке було над вікном бібліотеки, і причаїтись там, біля самого парапету. Якщо сер Персіваль із графом і сьогодні розсядуться, покурюючи в крісла біля відчиненого вікна, поклавши простягнені ноги на підніжки, поставлені під верандою, а я не раз бачила, що вони просиджували так вечори то кожне їхнє слово, якщо тільки не шептатимуться. Хоча всі знають, що довго розмовляти пошепки неможливо. Неминуче долине до мене. Та якщо сьогодні вони захочуть посидіти в глибині кімнати, тоді я почую небагато або нічого. В такому разі мені доведеться піти на куди більший ризик, щоб якось перехитрувати їх обох там, унизу. Хоч яка велика була моя рішучість, покріплена усвідомленням нашого відчайдушного становища. Проте я палко сподівалася, що мені пощастить уникнути необхідності вдаватися до цього крайнього заходу. Зрештою, моя хоробрість була всього лише хоробрістю жінки і мало не покинула мене, коли я уявила собі, що мені треба буде самій глупої ночі зійти на низ опинитися так близько біля сера Персівеля з графом. Я тихенько вернулась до спальні, щоб випробувати безпечніший спосіб підслуховування, на даху веранди. З багатьох причин мені потрібно було повністю перевдягтися. Я скинула шовкову сукню, адже найтихіший її шелест серед тиші літньої ночі міг зрадити мене. Далі я зняла білі пишні спідниці, і замінила їх однією з чорної фланелі. Поверх неї я надягла свого чорного дорожнього плаща і накинула каптура на голову. У моїм звичайнім вечірнім костюмі моїй спідниці займають простір, де могли б розташуватися троє чоловіків. У теперішньому вбранні, яке щільно облягало мій стан, я могла пролізти в такі вузькі щелини, де не протиснеться жоден чоловік. Це було дуже важливо, бо надто мала була відстань між горщиками і парапетом з одного боку, і стіною та вікнами будинку з другого. Хто міг би вгадати наслідки, якби я щось перекинула або щинила найменший шум? Перш ніж погасити свічку, я поклала біля неї сірники і навпомацьки вернулася в будуар. Я замкнула його двері так само – як перед тим замкнула двері спальні, а тоді тихенько вилізла з вікна і опустила ноги на бляшаний дах веранди. Мої кімнати були в кінці нового крила будинку. В цьому крилі жили ми всі, тож мені треба було прослизнути попід п'ятьма вікнами, щоб досягти того місця, що знаходилося якраз понад вікном бібліотеки. Перше було вікно порожньої запасної кімнати, Друге і третє були вікнами лорених кімнат. Четверте – сера персіваля, п'яте – графині. Далі були вікна, попід якими мені вже не потрібно було скрадатись. Вікна туалетної кімнати графа, ванної кімнати і другої запасної спальні. Коли я ступила на дах веранди, довкола панувала тиша. Мене огорнула чорна, засліплива темрява ночі. Освітлена була тільки та частина даху, на яку відчинялися вікна спальні Мадам Фоско. Саме в тому місці над бібліотекою, куди мені треба було дістатись, графиня ще не обляглася. Та відступати було вже пізно. Час не ждав. Я вирішила поставити все на карту і покласти на власну обережність та на нічну пітьму. «Заради Лори», – подумала я, – роблячи перший крок по даху, однією рукою щільніше притискаючи плащ до тіла, а другою обмацуючи стіну. Краще було просуватись, тулячись до стіни, ніж до парапету, де я могла ненароком перекинути котрогось горщика з квітами. Пробуючи бляшаний дах ногою, перш ніж ступити на нього всією вагою тіла, я проминула темне вікно порожньої кімнати. Прийшла Попід темними вікнами лорених кімнат. Господи, спаси і заступи її! Далі, попід темним вікном, кімнати сера Персіваля. Тоді я хвилинку постривала, опустилась навколішки і поповзла між низом освітленого вікна вузьким простінком і дахом веранди до жаданого закапелка. Коли я зважилась глянути вгору на вікно, то побачила що тільки верхня частина, прамуга відчинена, а гардина – опущена. Ось промайнула на білому тлі гардини тінь мадам Фоско, тоді звільна рушила назад. Фу, що вона не могла почути, як я повзла мимо, а то б вона зупинилась перед шторою, навіть коли б їй забракло сміливості відчинити вікно і виглянути в ніч. Я сіла боком до парапету. Спочатку навпомацки, упевнившись, де стоять горщики обабіч мене. Якраз було досить місця, щоб умоститися між ними. Духмяні квіти й листочки зачепили мою щеку, коли я обережно прихилилася головою до парапету. Спочатку я тільки почула, як унизу відчиняли або зачиняли двері. Мабуть, таки зачиняли троє дверей одні за одними. Безсумнівно, двері в хол і дві кімнати обабіч бібліотеки, що їх грав збирався оглянути. Перше, що я побачила, була та сама червона іскорка. Вона пропливла в нічній пітьмі по під верандою до мого вікна. Там хвильку почекала і повернулася назад. «Хай вам біс із вашою непосидючістю, і коли ви нарешті сядете?» Пробурчав піді мною голос сера Персіваля. «Ух, яка задуха!» Стомлано відсапуючись, зітхнув граф. За цим його вигуком почувся скрегідь садових стірчиків по жахливій підлозі веранди. Я зраділа цьому звукові, бо він означав, що вони посідають, як завжди, біля самого вікна. «Поки що мені таланило!» Коли вони нарешті вмостилися у своїх кріслах, Годинник на вежі вибив без чверті дванадцяту. Я почула, як мадам Фоско позіхнула За відчиненим вікном І побачила, як тінь її Знов майнула на білому тлі гардини. Тим часом унизу Сер Персів-Аліграф Почали розмовляти Час від часу Трохи стишуючи голос, Але не до шепоту. Через незвичайне та небезпечне моє становище через страх, якого я не могла подолати перед відчиненим і освітленим вікном мадам Фоско, мені було трудно, майже неможливо, хоч як я силкувалася, зосередитись лише на розмові внизу. Протягом кількох хвилин я могла вловлювати тільки загальний зміст. Я зрозуміла графові слова про те, що лишилось єдине освітлене вікно Вікно його дружини Що на долішньому поверсі Крім них двох Нема нікого І тепер вони можуть нарешті поговорити Не боячись нікого третього На відповідь Сер Персіваль вичитав своєму другові за те Що граф мовляв Цілий день ганебно нехтував його побажання І інтереси Граф почав захищатись Виправдовуючись тим що його були обсіли всякі клопоти й тривоги, які поглинали всю його увагу. Тож тільки тепер вони могли порозмовляти спокійно, бо ніхто їх не урве і не підслухає. «В наших справах настала серйозна криза Персівалю», – сказав він. «І якщо ми взагалі хочемо дійти якогось рішення щодо майбутнього», то повинні домовитися про це таємно цієї ночі. Ця графова фраза була перша, котру я змогла осмислити всю, від першого і до останнього слова. Від цієї хвилини я ніби перетворилася на слух і, затамувавши подих, зосередилась на їхній розмові, запам'ятавши її дослівно. «Криза!» – повторив сер Персіваль. «Ні!» Це ще гірше, ніж ви гадаєте. Ось що я вам скажу. Так я й думав, судячи з вашої поведінки за останні дні, холодно відповів граф. Але постривайте. Перш ніж говорити про те, чого я не знаю, уточнімо те, що мені відомо. Погляньмо спочатку, чи слушно я суджу про минуле, перш ніж я запропоную вам якийсь план на майбутнє. «Почекайте, я принесу бренді і води. Випийте й ви!» «Дякую вам, Персівалю, холодної води залюбки, а ще чайну ложку та сукорницю для мене. Підсолоджена вода – оце і все моє питво!» «Підсолоджена вода для чоловіка в вашому віці? Нате, колотіть вашу нудотну суміш! Ви чужоземці всі однакові!» А тепер слухайте, Персівалю, я змалюю вам становище, в якому ми опинились, а ви скажете мені, маю я слушність чи помиляюсь. Ми з вами прибули в цей дім із континенту, коли справи нашої вельми занепали. Висловлюйтесь коротше, мені потрібні були кілька тисяч, а вам кілька сотень. Без цих грошей нам світило вилетіти в трубу. Отаке було становище. Робіть із нього, як і хочете, висновки. Продовжуйте. Отож, Персівалю, висловлюючись вашою мідною англійщиною, вам потрібні були кілька тисяч, а мені кілька сотень. І добути ці кілька тисяч, та ще кілька мізерних сотень для мене, ви могли тільки з допомогою вашої дружини. Що я казав вам про вашу дружину? коли ми їхали до Англії, і що я вам сказав, коли ми прибули із собі і на власні очі побачив, що за жінка з Голком. А звідки ля мені знати? Певне, ви як завжди наговорили сім мішків гречаної вовни. Я сказав, що. Людська винахідливість, мій друже, відкрила досі тільки два способи підкорити жінку чоловікові. Один спосіб це лупцювати її щоденно, метод широко практикований серед грубих, нижчих верст населення, але вкрай неприйнятний у вищих, рафіновано вихованих кола, другий спосіб дарма, що забарніший, складніший, але, зрештою, не менш дієвий, це тримати жінку постійно в покорі. І не піддаватись на її провокації Так слід чинити з тваринами, дітьми і жінками Адже вони не що інше, як дорослі діти Спокійна наполегливість – це та якість, що відсутня в тварин, дітей і жінок Якщо їм удасться хоч раз похитнути цю вищу якість у їхньому панові Вони беруть над ним гору Якщо їм ніколи не вдасться захитати його спокійну наполегливість, то він і тримає їх постійно в покорі. Я сказав вам, пам'ятайте цю просту істину, коли хочете, щоб ваша дружина відкрила вам свого гаманця. Я сказав вам, особливо пам'ятайте цю істину, ані на хвилину, не забувайте її в присутності сестри. Вашої дружини, міс Голком. Чи ж ви пам'ятали про це? Ані разу не згадали ви цієї основоположної мудрості за весь цей час, коли дедалі більше труднощів і складнощів заплутували нас у свої тенета. Ви миттєво піддавалися на кожну провокацію, яку тільки підкидала вам ваша дружина та її сестра. Через шалену вашу вдачу зірвалася справа з підписом. Ви випустили з рук готові гроші. Ви спонукали місголком написати повірникові перший раз. Перший раз? Хіба вона написала йому вдруге? Так, написала сьогодні. Підніжок упав на підлогу веранди з таким гуркотом, ніби його копнули ногою. Добре, що графове одкровення спричинило напад люті у сера Персівеля. Почувши, що мене вистежили вдруге, я так зрихнулась, аж скрипнув парапет, до якого я тулилась. Невже граф ішов за мною на зерці до заїзду? Чи здогадався, що я віддала листи Фанні, коли я сказала йому, що не маю листів для поштової сумки? Хай навіть так! Але як він міг довідатись, що саме і кому саме я писала, коли я з рук в руки передала листи Фанні, а та зразу ж поклала їх собі за пазуху? «Даруйте свої щасливі зорі!» – знов почула я графів голос. «Що тут, у вашому домі, є я, аби налагоджувати все те, що ви попсуєте?» «Дякуйте вашій щасливі зорі, що я сказав ні, коли ви в своєму шаленстві хотіли сьогодні замкнути на ключ, місголком, як замкнули в нападі злого безумства вашу дружину. Де ваші очі? Як можете ви дивитися на місголком і не бачити, що вона має проникливість і рішучість чоловіка?» «Та була б ця жінка мені другом, я чхав би на весь світ і нічого не боявся б. Але вона мені ворог, і я з усім моїм розумом та досвідом. Я, Фоско, хитрий, мов сам диявол, як ви сто разів мені казали. Я ходжу, як у вашій англійській приказці, пожалу бритви. Це не зрівнянне створіння» що стоїть у всій силі своєї любові й мужності гранітною скелею між нами двома і цією жалюгідною, тендітною, гарненькою білявкою, вашою дружиною. Цю дивовижну жінку, якою я захоплююся від усієї душі, хоч і протистоюєю ваших і своїх інтересах, ви доводите до крайнощів, так? ніби вона ні трохи нерозумніша, і не мужніша за решту жінок. Персівалю, Персівалю, ви заслужили на банкрутство, і ви збанкрутували. Запала пауза. Я записую слова цього негідника про мене, бо хочу запам'ятати їх, сподіваючись, що все-таки настане той день, коли я зможу висловити йому все, що про нього думаю? І кинути йому в обличчя Один за одним його ниці компліменти Сер Персіваль перший порушив мовчанку Так, так, бушуйте, лайтеся Скільки вам завгодно Понуро мовив він Але є ще інша трудність Окрім грошової Ви б самі погодилися на строгі заходи Щодо цих двох жінок Коли б ви знали те, що знаю я сьому свій час ми ще дійдемо до тієї другої трудності Відказав граф Плутайтесь у тих труднощах самі, Персівалю Коли вам так подобається Тільки не заплутуйте мене Спочатку з'ясуємо грошове питання Чи подолав я вашу пертість? Чи довів я вам, що ваша гарячковість не доведе вас до добра і нічим вам не допоможе. Чи мені треба ще трохи полаятись та побушувати, як ви зволили висловитися з вашою милою англійською прямотою? Тьху, бурчати на мене легко. Скажіть краще, що робити. Це буде трохи складніше. Справді? Ну, а що треба зробити? Від цієї ночі? «Ви передасте керівництво справами в мої руки, адже я розмовляю з практичним британцем. Нужба, практичний британцю, вас це задовольняє?» «Якщо я погоджуся, що ви збираєтеся робити?» «Ви спочатку дайте мені відповідь, буде все в моїх руках чи ні?» «Ну, нехай буде у ваших. Що тоді?» Для початку Персівалю кілька запитань. Я повинен знати обставини у всіх можливих подробицях, а тоді вже керуватися ними. Мені треба трохи зачекати, і не можна втрачати час. Я вже сказав вам, що міс Голком написала сьогодні вдруге своєму повірникові. Як ви довідалися про це, що вона сказала? «Не варто нам топтатися на місці Персівалю. Я не стану цього розказувати, бо так ми ніколи ні до чого не договоримося. Досить з вас з того, що я це з'ясував. А поки з'ясував, то добряче потерпав і клопотався. Ось чому я цілий день уникав цієї розмови з вами. А тепер я хочу освіжити в пам'яті ваші справи. Давненько ми з вами про них не говорили». Не домігшись підпису вашої дружини, ви добули гроші під векселі, строк який кінчається через три місяці. Добули під такі проценти, що моя бита з лиднями чужоземна шевелюра стає дибом від самої думки про них. Коли кінчиться строк дії векселів, невже справді ви ніяк не можете оплатити їх, не вдаючись по допомогу до вашої дружини? «Ніяк! Що? У вас немає грошей банку? Сього кілька сотень, тоді як мені потрібні тисячі. І ви не можете закласти щось, щоб позичити гроші?» «Ні! Що ж у вас із дружиною є на сьогоднішній день?» «Нічого, крім прибутку з її капіталу в 20 тисяч фунтів. Цих грошей!» Ледве вистачає на щоденні витрати. На що ви можете розраховувати в майбутньому з боку вашої дружини? Коли помре її дядечко, вона одержуватиме три тисячі фунтів на рік. Добрий капітал Персівалю. Що за людина цей її дядечко? Старий Ган? Ні, не старий, але й не молодий. Добродушний, щедрий, одружений. А втім, здається, дружина казала мені, що він старий парубок. «А вже старий парубок! Був би він одружений та мав сина, то леді Глайд не була першою спадкоємицею його маєтку. Я скажу вам, який він є. Це плаксивий, балакучий, себелюбний дурень, що набридає всім, хто опиниться поблизу нього». Наріканнями на своє здоров'я. Люди такого штибу персівалю живуть довго і женяться, як на зло, саме тоді, коли від них найменше того сподіваються. Не дуже мені віриться, мій друже, що вам скоро пощастить запопасти ці три тисячі на рік. Більш ви нічого не повинні одержати від вашої дружини. Нічого, а нічогісінько. А нічогісінько, тільки у випадку її смерті. Ага, у випадку її смерті. Знов запала пауза. Граф вийшов через веранду на садову доріжку. Я зрозуміла це по його голосу. Нарешті й дощ пішов, сказав він. І справді йшов дощ. Стан мого плаща свідчив, що якийсь час уже йшов дощ. І то рясненький. Раф вернувся на веранду. Я почула, як зарепіло під ним крісло, коли він знов усівся в нього. «Отже, Персівалю», – сказав він, – «то що ви дістанете у випадку смерті Леді Глайд? Якщо в неї не буде дітей, а чи можливо, що вони будуть?» «Ні, аж ніяк неможливо». «Отже, отже, тоді я дістану її двадцять тисяч! Готівкою, готівкою!» Вони знов замовкли, щойно стихли їхні голоси, як тінь мадам Фоско знову пала на гардину. Замість пройти, вона цього разу на мить завмерла. Я побачила, як її пальці скрадливо потяглися до краю гардини». І відтулили її. За вікном забілів невиразно овал обличчя графині. Вона вдивлялася в ніч понад моєю головою. Скулившись, затамувавши подих, я сиділа, закутана від голови до п'ят, у свій чорний плащ. Дощ намочивши мене до рубця, стікав по шибці і не давав їй нічого бачити. Я почула, як вона мовила сама до себе. Знову дощ і відпустила гардину я полегшено зітхнула розмова внизу поновилась цього разу першою звався граф персівалю ви любите свою дружину фоско це нескромне запитання я нескромна людина і повторяю це запитання якого дідька ви так дивитесь на мене ви не хочете відповідати мені? Ну, то припустімо, ваша дружина помре до кінця літа. Припиніть, це Фоско. Скажімо, ваша дружина помре. Припиніть, я вам кажу. В такому випадку ви виграєте 20 тисяч фунтів і програєте. Програю можливість одержувати 3 тисячі на рік. Віддалену можливість персівалю. «Всього лише віддалену можливість, а вам гроші потрібні негайно. У вашому становищі виграш певний, програш сумнівний. Ви говорите про себе, не тільки про мене. Дещо з потрібної мені суми я колись позичив для вас. Що ж до вашого виграшу, то смерть моєї дружини». Означатиме 10 тисяч фунтів у кишені вашої дружини. Хоч які ви кмітливі, але нині, ви, здається, дуже зручно забули про спадок мадам Фоско. Не ну дивіться так на мене. Я не хочу цього. Від цих ваших поглядів та запитань у мене мороз подирає поза шкірою. Клянусь честю. Поза шкірою? Хіба шкіра по-англійському... Те саме, що й совість. Я говорю про смерть вашої дружини тільки як про одну з можливостей. Шановні юристи, що шкрябують для вас різні там заяви та духівниці, говорять про смерть живих людей просто в обличчя своїм клієнтам. Хіба від юристів вас теж мороз подирає поза шкірою? То чому ж від мене та моїх слів? «Цієї ночі я лише займаюся з'ясуванням вашого становища, щоб знати його точно, без помилок, і я з'ясував його. Ось воно. Якщо ваша дружина буде жива, ви оплатите в екселі її підписом під документом. Якщо ж вона помре, ви оплатите в екселі її смертю». Коли він вимовив ці слова, Світло в кімнаті мадам Фоско погасло, весь другий поверх поринув у пітьму. Балачки, балачки, — пробурчав сер Персіваль. Послухати вас, то можна подумати, що підпис моєї дружини вже стоїть під документом. Ви передали справи в мої руки, — відказав граф, — і я маю попереду добрий два місяці, щоб усе залагодити. Прошу вас, припинімо поки що розмову про це. Коли кінчиться строк веслів, ви самі переконаєтеся, чого варті, мої балачки. А зараз, Персівалю, покінчивши на цю ніч із грошовим питанням, я можу вислухати вас, якщо вам хочеться порадитися зі мною про ту другу трудність, що домішалася до наших невеличких ускладнень, і настільки змінила вас на гірше що я ледве вас пізнаю. Говоріть, друже мій, і даруйте, якщо я ображу ваш полум'яний національний смак, наколотивши собі ще одну склянку водички з цукром. Добре вам сказати, говоріть, мовив сер Персіваль кудись спокійнішим і тоном, ніж доти. Але я не знаю навіть, із чого почати. Допомогти вам, Запропонував граф: Хочете, я назву цю вашу приватну трудність, що коли я дам їй ім'я? Анна Катерик. Послухайте, Фоско, ми з вами вже давно знаємо один одного, і якщо ви допомогли мені викрутитися з двох-трьох халеп, то я своєю чергою робив усе, щоб допомогти вам грошима. Ми зробили один одному Чимало дружніх послуг, як ведеться між чоловіками. Але ж у кожного з нас, звісно, були свої секрети. Чи не так? Це у вас був секрет від мене Персівалю. У вас тут, у Блеквотер Парку, є якийсь скелет у шафі, і він у ці останні дні виткнувся трохи, став помітний не тільки вам, а й ще декому. Що ж, припустімо. Якщо це не стосується до вас, то вам нічого цікавитися цим ділом, правда? А хіба схоже, що я цим цікавлюся? Так схоже. Он воно як, то на моєму обличчі написана правда. Який би величезний запас добрих душевних якостей має бути закладений в людині коли вона, доживши до мого віку, ще не втратила здатності відбивати на своєму обличчі свої справжні почуття. Та ну ж, Боглайде, будьмо щирі один з одним. Цей ваш секрет сам мене знайшов, не я його шукав. Припустімо, це мені цікаво знати. Скажіть, ви просите мене, щоб я як ваш давній друг шанував ваш секрет і від й до віку дав вам змогу берегти його самому. Так, я прошу саме цього. Тоді я перестаю ним цікавитись. Від цієї хвилини моя цікавість померла. Справді? Чому ви сумніваєтеся в цьому? Я вже трохи спізнав на собі ваші обхідні шляхи, Фоско» і не певен, чи не покористаєтесь ви все-таки докопатися до нього. Раптом крісло внизу зарипіло знов, і я відчула, як здригнулася піді мною колона, що підтримувала дах веранди. Граф скочив на ноги і вдарив обурено по колоні кулаком. — Персівалю! Персівалю! Невже ви отак погано мене знаєте? Невже ви досі? Не вивчили моєї вдачі. Характером я належу до благородного античного світу. Я здатний на щонайвищі подвиги, коли мені випадає нагода їх звершити. Це не щастя мого життя, що подібних випадків було так мало. Дружба для мене священна. Чи ж я винен, що ваш скелет сам вихилився з шафи, і трапив мені на очі, і чому я признався в своїй цікавості. Та щоб удосконалити власну витримку і самовладання. Ви, жалюгідний, поверховий, непостережливий англійцю, я міг би витягти з вас вашу таємницю, як витягую ось пальця із ціпленого кулака. За іграшки витяг би. «Ви самі це добре знаєте, але ви закликали до мого почуття дружби, а обов'язки дружби для мене священні. Дивіться, я топчу ногами свою негідну цікавість, мої чисті почуття підносять мене над нею. Визнайте ці почуття персівалю, наслідуйте їх персівалю, потиснімо один одному руки, я вам прощаю». На останніх словах голос його затремтів, затремтів, ніби він справді пустив сльозу. Серперсьвель знічено почав вибачатись, але граф був надто великодушний, щоб вислуховувати його. Ні, сказав він. Коли мій друг образив мене, я можу простити йому, не вимагаючи перепрошень. Скажіть мені щиро. «Вам потрібна моя допомога?» «Так, ще й дуже. Ви можете сказати мені, що саме вам треба, не виказуючи таємниці?» «Спробую принаймні». «То і спробуйте». «Ну, справи мої такі, я вже казав вам сьогодні, що попри всі мої старання, мені не пощастило розшукати Анну Катерік». «Так, казали». Фоско, я пропав, якщо вона не знайдеться. Ха! Невже це аж так серйозно? Вузька смужка світла ковзнула по веранді і впала на садову доріжку. Граф певне взяв лампу, що стояла посеред кімнати, і підніс до самого обличчя свого друга, щоб придивитися до нього. Так, мовив він. Цього разу ваше обличчя каже правду. Певне, це й справді, серйозно, як і справа з векселями. Куди серйозніше? Це така сама правда, як і те, що я сиджусь тут перед вами. Світло знову зникло, і розмова потекла далі. Я показав вам листа до моєї дружини, якого Анна Катерік заховала в піску. Провадив далі сер Персіваль. В тому листі вона не вихваляється, Фоско. Вона дійсно знає мою таємницю. Якому гаріче згадуйте про ту таємницю моїй присутності Персівалю? Вона її почула від вас? Ні, від своєї матері. Дві жінки знають ваші особисті справи. Зле, зле, зле. Мій друже, одне запитання, перш ніж ми підемо далі. Мені тепер цілком зрозуміло, чому ви запроторили дочку до божевільні, але не зовсім ясно, як вона звідти втекла. Чи підозрюєте ви, що якийсь ваш ворог підкупив людей, яким був доручений нагляд за нею, і вони зумисне дозволили їй втекти? Ні. Вона була найсумирнішою, найслухнянішою пацієнткою, і вони, дурні, просто довіряли їй. Вона досить недоумкувата, щоб перебувати в будинку для божевільних, але досить розумна, щоб погубити мене, коли буде на волі. Ви розумієте мене? Чудово розумію. А тепер, Персівалю, дайте мені відповідь на найголовніше. І тоді я знатиму, що робити. В чому на сьогодні полягає для вас небезпека? на Катерік перебуває десь тут неподалік і спілкується з Леді Глайд. Ось у чим небезпека. Розумієте? Хіба вам не ясно, після того, як ви ознайомилися з листом Манни Катерік до моєї дружини, що Леді Глайд знає мою таємницю? хоче і заперечує це. Хвилиночку Персівалю, якщо Леді Глайди знає вашу таємницю, то вона розуміє, що розголошення цієї таємниці скомпрометує вас. Адже ж, як ваша дружина, вона, звісно, не зацікавлена виказувати вас. Ви так гадаєте? Слухайте далі, вона була б не зацікавлена виказувати мене. Коли б хоч трохи була прихильна до мене. Але склалось так, що я тільки перепона на шляху іншого чоловіка. Вона любила його до заміжя, любить його й нині. Клятого пройди світа, простого вчителя малювання на ім'я Гартрайт. Мій дорогий друже, і що ж цьому такого особливого? Всі вони закохані в кого-небудь іншого». То на першому місці в жіночому серці я при всьому своєму досвідові ніколи ще не зустрічав чоловіка, котрий був би номером першим Номер другий буває, а частіше номер третій, четвертий, п'ятий, але номер перший ніколи Звісно, він існує, та мені він не траплявся Постривайте, я ще не договорив і хто, як ви думаєте, з самого початку допомагав ані Катерік, коли доглядачі з божевільні кинулися за нею навздогін? Гартрайт, як ви гадаєте, хто знов бачився з нею в Камберленді? Гартрайт. обидва рази він розмовляв з нею віч на віч. Стривайте, не перепиняйте мене. Негідних, закоханий мою дружину не менше, ніж вона в нього. Він знає мою таємницю, і вона її знає. Дайте їм тільки знов зустрітись, і вони у власних інтересах обернуть свою обізнаність проти мене. Спокійно, Персівалю, спокійно. Хіба ви не вірите в порядність, Леді До дідька, порядність, Леді Глайт. Я не вірю в її чесноти, вірю тільки в її гроші. «Тепер ви розумієте, в якому я становищі? Може, сама собою вона й не страшна для мене, але вкупі з тим волоцюгою Гартрайтом!» «Так, так, я розумію. А де цей містер Гартрай?» «За кордоном, і я не радив би йому квапитися назад на батьківщину, якщо він хоче зберегти цілою свою шкуру». «Ви певні?» що він за кордоном. А вже ж певен. За моїм розпорядженням, його вистежували від тієї хвилини, коли він поїхав з Камберленду і до самого його відплиття. О, можу вас запевнити, я був обачний. А на катерик жила в будинку одного фермера біля Лімеріджа. Я сам ходив на ферму після того, як вона втекла звідти і переконався, що фермер з дружиною «Нічого не знають. Я дав їй матері зразок листа, якого та мала написати місгоком, аби зняти з мене всі підозри. Нібито я навмисне запроторив її дочку до божевільні. Страшно сказати, скільки я витратив, щоб спіймати її. І раптом, попри всі мої перестороги, вона з'являється в моєму власному маєтку і вислизає в мене з-під носа». «Звідки ля мені знати, з ким іще вона бачиться?» «Той клятий проноза Гартра може з'явитися будь-якої миті, я навіть не знатиму про це, і завтра ж скористається нею» «Ні-ні, Персівалю, поки я тут, і ця жінка теж десь неподалік, я відповідаю за те, що вона швидше попаде в наші руки, аніж зустрінеться» З містером Гартрайтом, навіть якщо він і повернеться, я розумію. Так, так, я розумію. Найперше, що треба зробити, це знайти Анну Катерік, а про все інше можете не турбуватись. Ваша дружина тут, у ваших руках. Міс Голком нерозлучна з нею. Значить, теж у ваших руках. «А містер Гартра, Десь за кордоном. Ваша Анна-невидимка? Оце все, про що нам треба зараз думати. Ви розпитували про неї?» «Так, я був у її матері. Я обшукав усеньке село. І все марно. Чи можна покластися на її матір?» «Так, вона вже раз виказала вашу таємницю. Більш вона цього не зробить». «Чом би ні? Хіба їй так само вигідно берегти таємницю, як і вам?» «Так, дуже вигідно. Я радий чути це, Персівалю, заради вас. Не занепадайте духом, друже мій. Як я вже сказав вам, наші матеріальні справи такі, що у мене за досить часу, щоб їх упорати». І завтра ж я почну розшукувати Анну Катерік. Сподіваюсь, мені поталанить більше, ніж вам. І ще одне, останнє запитання, перш ніж ми підемо спати. Яке? Ось яке. Коли я пішов до Альтанки повідомити Леді Глайт, що той невеличкий клопіт з її підписом відкладено, я випадково побачив, що якась жінка підозріло квапливо. Розпрощалася з вашою дружиною Але випадок є випадок Він же й не дав мені підійти досить близько Щоб роздивитися її обличчя Як мені розпізнати вашу Анну-невидимку? Яка вона з лиця? з лиця? Ну, я вам скажу в двох словах Вона до ноду, схожа на мою дружину Крісло верескнуло і колона здригнулася знову. Граф зірвався на ноги, цього разу від подиву. «Та що ви!» – скрикнув він. «Уявіть собі мою дружину після тяжкої хвороби і трішки схибнуту. От вам і Анна Катерік!» – відповів сер Персіваль. «Вони рідня!» «Зовсім ні!» І все ж такі схожі одна на одну А то ж, такі схожі Чого ви смієтеся? Відповіді не було І жодного звуку Граф сміявся безгучно Трясучись усім тілом Чого ви смієтеся? Повторив сер Персіваль Мабуть, я сміюся Із своїх химерних фантазій Мій добрий друже «Будьте поблажливі до мого італійського гумору! Чи ж я не належу до славетної нації, що вигадала паяца? Ну-ну, чудово! Отже, я зразу пізнаю Анну Катері, коли побачу її! Той досить на цю ніч! Відкиньте всі турботи геть, Персівалю! Спіть, спіть, сину мій, сном праведника!» А коли в поміч нам зійде сонце, ви побачите, що я зроблю для вас. Ось тут, у моїй великій голові, вже тісняться пляни й проекти. Ви оплатите ваші векселі і знайдете ану катерік. Клянусь вам у цьому священною клятвою. Чи ж я не той друг, якого ви повинні шанувати в найсокровенніших глибинах вашого серця? Чи ж я не заслужив на ті невеликі грошові позички, про які ви так делікатно нагадали мені оце допіру? Хоч би що там було в майбутньому. Ніколи не вражайте моїх найкращих почуттів. Шануйте їх, Персівалю. Наслідуйте їх, Персівалю. Я ще раз прощаю вам і ще раз тисну вашу руку на добра ніч. Більш не сказано було жодного слова Я почула, як граф зачинив двері бібліотеки Почула, як сер Персіваль закривав віконниці А дощ досі йшов, йшов увесь час Я змокла до кісток, геть закоцюбла в своїй краївці Коли я спробувала ворухнутися, мені стало так боляче, що я мусила зачекати Спробувала ворухнутися вдруге і мені пощастило стати коліньми на мокрий дах. Коли я доповзла до стіни і підвелася, спираючись на неї, то зирнулась і побачила, як засвітилось вікно графової кімнати. Мужність моя враз пригасла, але тут таки знов спалахнула мені, і я, не зводячи очей з його вікна, поповзла далі, попід стіною. Годинник вибив, чверть на другу. Коли я нарешті поклала руки на підвіконня моєї кімнати, я не почула і не побачила нічого підозрілого, з чого можна було б виснувати, що хтось запримітив мене на моєму зворотному шляху. Розділ десятий, 20 червня, восьма година ранку, сонце сяє в чистому небі, я ще й не підходила до ліжка. Ані на мить не скпила своїх очей, сон ніяк не йде до них. І з того самого вікна, з якого я вчора вдивлялася в нічну пітьму, я сьогодні бачу ясний погожий ранок. Я намагаюсь пригадати все, що пережила, і порахувати, скільки годин минуло відтоді, як я дісталася до прихідку моєї кімнати. Ті години, здаються мені, тижнями. Певне, минуло небагато часу. Та ой, як багато для мене! Відколи я опустилася в темінь кімнати, на цю підлогу, наскрізь промокла і закацюбла. Нікчемне, безпомічне, панічно налякане створіння. Вже й не знаю, коли я прийшла до тями. Не пам'ятаю, коли добулася в спальню, засвітила свічку і почала шукати. Забувши, хоч як не дивно, де все лежить суху білизну й одежу, щоб перевдягтись, і трохи зігрітись. Я пам'ятаю, що все це зробила, а коли саме, не згадаю. А коли я перестала тремтіти від холоду і почав, пульсуючи, наростати жар у всьому тілі, напевне, це було ще до світанку. Так, я чула, як вибило третю годину, пам'ятаю ту мить бо за нею прийшло раптове осяяння, яснота думок, якесь гарячкове збудження, напруження всіх моїх сил і здібностей. Пам'ятаю, як я вирішила тримати себе в руках і терпляче, година за годиною, чекати на першу зручну нагоду, щоб вирвати лору з цього жахливого дому, не наражаючись на небезпеку негайного викриття у погоні. Пам'ятаю, як у голові моїй склалось переконання, що розмова цих двох лиходіїв не тільки цілком виправдовувала нашу втечу, а й давала в руки нам зброю для захисту від них. Пригадую, ця думка спонукала мене негайно записати їхні слова, точно, як вони були сказані, поки моя пам'ять чітко їх зберігає. «Все це я добре пам'ятаю». В голові моїй ще немає плутанини. І як я прийшла сюди у будуар із пером, чорнилом та щоденником ще до світанку, як сіла біля розчиненого навсіж вікна, щоб свіже повітря хоч трохи прохолоджало мій жар, і як писала без перестанку все швидше, все гарячковіше, з дедалі яснішою свідомістю. Протягом усього того страшного проміжку часу Аж поки почав прокидатися будинок Я пам'ятаю це так виразно Від самого початку, коли сіла писати при свічці І до самого кінця До сторінки, що передось цією Коли я писала вже при сонячному світлі нового дня Чому я досі сиджу за цим столом Нащо стомлюю свої запалені очі І розпашілу голову цим писанням Чом не лягти і не відпочити? Чом не спробувати втишити у вісні жар, що пожирає мене? Я не смію. Страх, душчий за всі інші страхи, заволодів мною. Я боюсь цього жару, що палить мою шкіру. Я боюсь цього пульсування і шуму в голові. Якщо я ляжу зараз, де знаття, що мені стане сили свідомості – щоб підвестися знову. Ох, дощ, цей дощ, жорстокий дощ, Через нього я так перемерзла вночі. Дев'ята година. Вибуло дев'ять чи вісім ударів. Здається, дев'ять. Я знову вся трясусь, Тремчу від голови до п'ят На теплому літньому повітрі. Невже я спала отут сидячи? Вже й не пам'ятаю. О, господи, невже я захворію? Захворіти в такий час. Моя голова. Я так потерпаю за свою голову. Я ще можу писати, але рядки зливаються докупи. Я розрізняю слова. Лора. Я пишу Лора і бачу написане слово. Скільки ж разів було? Вісім чи дев'ять? Холодно, о, як холодно, о, хто нічний дощ! І удари годинника, ті удари, я не можу їх полічити. Б'ють мені в голові. Примітка, на цьому запис стає нерозбірливий. Наступні кілька рядків складаються лише з частин слів у переміж із ляпками та закарлюками. Останні позначки на папері. Віддалено нагадують літери L та O. Тобто ім'я леді Глайд. На наступній сторінці щоденника вже інший запис. Почерк чоловічий, грубий, розмашистий, твердий і чіткий. Запис позначено датою 21 червня і містить ось такі рядки. Після мова Щирого друга, завдяки хворобі нашої чудової мізголком мені випала нагода зазнати несподіваної інтелектуальної насолоди. Я маю на увазі прочитання цього дуже цікавого щоденника, якого я тільки-но дочитав до останнього рядка. В ньому кілька сотень сторінок, поклавши руку на серце. Я стверджую, що кожна сторінка зачарувала, освіжила, захопила мене. Такі чулі людині, як я, невимовно приємно, коли вона може це сказати. Гідна захоплення, жінка. Я маю на увазі місголком. Величезна праця. Я це кажу про щоденник. Так. Ці сторінки вражають, тактовність, яку я знаходжу в них, стриманість, рідкісна відвага, дивовижна пам'ять, точні оцінки характерів, легка граційність стилю, чарівні спалахи жіночої чутливості. Все це невимовно підсилило моє захоплення цим божественним створінням, цією чудовою Меріан. Її опис моєї власної персони зроблено рукою майстра, він абсолютно довершений. Я від усього серця свідчу, що портрет цілком відповідає оригіналові. Відчуваю, яке яскраве враження я, напевне, справив на неї, коли вона змалювала мене такими розкішними, багатими, великими масками». Я знов тут оплакую жорстоку необхідність бути в незгоді з нею, і протиставляти свої інтереси її інтересам, За щасливішого збігу обставин, який я був би гідний місголком, голком, і яка гідна була б місголком голком в мене. Почуття, яким живе нині моє серце, переконують мене самого, що допіру написані моєю рукою рядки. Глибоко правдиві, ці почуття підносять мене над усіма суто особистими міркуваннями. З цілковитою безсторонністю я віддаю належне про хитрості, завдяки якій ця незрівняна жінка зуміла почути приватну бесіду між персівалем і мною, а також дивовижній точності, з якою вона виклала всю нашу розмову. Від початку до кінця. Ці почуття спонукали мене запропонувати незворушному лікареві, що її лікує. Мої широкі знання в галузі фармакології та блискучу мою обізнаність із витонченими засобами, які медицина і магнетична наука надала в користування людству. Поки що він відхиляє мої пропозиції про допомогу. Нікчема, і на сам кінець ці почуття надихнули ці рядки, вдячні, ніжні, батьківські рядки, які я записав у цей щоденник. Я його закриваю, моє строге почуття порядності велить мені покласти його назад, руками моєї дружини, на стіл місг Обставини ведуть мене до важливих подій, неозорі перспективи успіху розгортаються перед моїми очима. Я виконую те, що визначила мені доля, і спокоєм, який жахає мене самого. Тут мені вільно тільки скласти Данину шанобливого захоплення, і шанобливою ніжністю я складаю його до ніг, міс Голком. Кожен мій подих, молитва про її одужання. Я висловлюю їй співчуття з приводу краху всіх тих планів, що їх вона складала на благо своєї сестри. Водночас я благаю її вірити, що відомості, які я взяв з її щоденника, я нікотрим способом не використаю, аби посприяти тому краху. Її записи просто підтверджують Наскільки правильну лінію поведінки обрав я раніше, я вдячний цим сторінкам за те, що вони пробудили в мені що найвищі почуття, і тільки, для особистості, наділеної чутливістю рівною моїй, це просте твердження пояснить і виправдає моє, а міс Голком. Якраз і є особистість, наділена чутливістю, рівною моїй. Переконаний в цьому, я ставлю тут свій підпис. Фоско Кінець розповіді міс Меріан Голкомб. Читала Лілія Мироненко